Láttam a színészetek, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványvirágy. Ezt nem mondtad, mert... oh, jó beszélgetés lesz ez, már érzem. Az évfilmjét ne a moziban, hanem a DVD polcon, keressétek! Hát az valami fantasztikus volt. Nem kiszek a fülemnek, hogy annyira színészkedni se kell benne De jó volt ezt tiki beszélni veletek, ál Istenem, jó alapok. Filmbarátok Podcast. Hát szevasztok, itt van 113. alkalommal a Filmbarátok Podcast, 2016 utolsó podcastjét hallgatjátok most. Decemberben igazán kitettünk magunkért, mert a Walking Dead-es adásra együtt négyszer rögzítettünk, ami elég brutál, főleg ebben az időszakban, de hát ez egy ilyen korszak sok film volt, úgyhogy így kellett készülni nekünk is, és az év összegző adást hallgatjátok most, benne a Star Wars is, meg a Kaliforniai jálom, és ez azt jelenti, hogy ilyen elég maratoni szagú adás lesz itt, úgyhogy négyen leszünk. Egyfelől itt van a Filmbarátok Podcast örök vendége, aki azt hiszem negyedjére van itt, ugye, a Szőlőskei Gábor, a Vox főszerkesztő helyettese. Szia Gábor! Sziasztok! Igen, ha jól számolom, negyedszer. Negyedik, ugye? Aha. Jó, de mindig nagyon szívesen látunk itt, és mivel a Vox Rádió kimaradt az év végén, úgyhogy most összes dolgot, amit felírtál és készültél, itt kilőheted, úgyhogy. Igen, igen, most fogom kiélni magam. Nagyon helyes. Ö, itt van még természetesen Black Sheep. Az Erről legyen velünk. Sziasztok! És Gergő. Sziasztok! Na! Hát akkor uh, elékezett ez a pillanat is. Tavaly is már velünk voltál, Gábor, és uh, uh -huh. hány órás volt? Négy órás? Kább, Négy ugye? órás, azt hiszem, megvolt. Az akkoriban valami, valami rekordszerűség volt. Azóta már volt hosszabb, bőven. igen azért... már standard. Ja. I azóta már standard lett, de akkor ez ilyen emlékszem, hogy maratoninak számított, még nálatok is. Igen. Meggondoltuk, igen. lenyűgözünk. ha már. Ja. Helyes, helyes. Én nekem bejön ez a hosszú formátum is. Úgyhogy... Igen. Amikor a kopmortemet néztük, mondtad is, hogy a a majdnem négy órás, nem, több mint négy órásnál, hogy valami hosszú utad volt, és, és még így sem Igen, sikerült kitölteni az egészet. kőszegről vonatoztam haza, az, az hogy egy egyátszállásos út Budapestre, és hát még bőven nem volt vége, amik. pedig ez ja. egy jó három órás utacska, úgyhogy, de hát erre egyébként is tök jó volt, mert ha mondjuk oda-vissza hallgattam volna, meg akkor véget ért volna, de valamiért csak, csak visszafelé tudtam, már nem emlékszem pontosan miért. Uh -huh. Jó, na hát halljátok egy tökéletes uh, kiasználás, egy, egy ilyen utazásokra podcast, én mindig így szoktam hallgatni, vagy munkahelyen, úgyhogy uh, kövessétek Gábor példáját. Úgy van. Na, ö, most direkt hamarabb is kezdtünk, hogy, hogy sejtjük, hogy hosszú adás lesz, úgyhogy ne, ne legyen meg ilyen éjszakába nyúló uh, rögzítés, ugyanakkor itt az elején szerver bajaink voltak, úgyhogy uh, szerencsétlen szerver karbantartón két órán át szenvedett, mert valami gebbasz volt, és nem sikerült megoldani, úgyhogy spontán itt segítségért kiáltottam itt a Twitter Univerzumba és hát nagyon örülök, hogy sikerült megoldani, mert Ákos hallgatónk nagyon gyorsan felajánlott nekünk egy szervert, úgyhogy ezen rögzítünk most, úgyhogy Ákos még egyszer óriási köszönet, mert ezt így az utolsó napokban átütemezni az nem lett volna túl jó de így akkor megmenekült az adás. És mi van még? Ja igen, villámkérdések nem lesznek, mert most érkezik valami olyan, amit kaptuk Mátétól, erre mindjárt sor kerül, és nép akaratába se rögzítünk, ugyebár, mert előző adásban kihúztuk, hogy miről beszélünk a 114. adásban, ami a Tiszta Románc. Gábor, mit szólsz ez a választáshoz? Tökéletes választás, én nagyon-nagyon szeretem a Tisztaramáncot, románcot. Emlékszem, még moziban is nagyon szívesen beültem volna rá, csak 18 éven felülieknek volt, három csak, még csillaggal jelölték a filmeket, és három mm -hmm. csillagos volt, és gondolkodtunk, hogy erre üljünk ebbe vagy a showgirlzre, hát persze egyikre sem engedtek be. <gül> <gül> <gül> Ott még komolyan vették a korhatárt. De igen, igen, igen, igen, de, de de akkoriban még komoly, Hát akkoriban még ugye ilyen idős nénik voltak a egykezelők, mm -hmm. meg az egy eladók is ezekben a régi, még multiplex előtti mozi ö, birodalmakban. Úgyhogy ők ezt komolyan vették, és így nem nagyon engedtek be 18 finalóriakat. Nem sokszor fordult elő egyébként, de ez emlékszem ilyen volt, úgyhogy én ezt már videótékából vettem ki, és néztem meg. Mm -hmm. És hát nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy nem nektek is tetszeni fog, ha nem tudom, nem láttátok már egyáltalán? Égen. Én egyszer félig láttam. Ja, aha. Én én láttam még két éve film. néztem meg először. Du durva, durva. Én egy ilyen nemrég néztem meg, egy-két-három -egy, éve. Újra, vagy hát már nem is tudom nagy kiagyás után, de most is nagyon bejött, elég, elég brutál, mert hát szokásos Tarantino uh -huh. style. Jó. Ja. Igen, emlékszem, hogy úgy, úgy kezdtem el nézni, hogy nem tudtam, hogy mi, mi vár rám, és így teljesen <gül> ledöbbentett, hogy mi ez a fekete vígjáték. Igen, igen, igen. Kicsit, hát kicsit. James Gondolfini nagyon, nagyon jó benne, emlékeim szerint, meg a Gerry mennek is van egy ilyen, ez az, az ütős. Igen, a Gary az Oldman? Az elején hatalmas. hatalmas szokásos. Christopher Volken se szarozik. Na hát az a jelenet. Ja, sem, hát az, a, Christopher igen az Volken, a jelenet, Dennis Hopper jelenet, majd meg, az, le, kultikus. az kultikus. Az minden mm. ízében. Jó, na hát beszélni fogunk erről legközelebb. Igen. És apropó szóba kerül itt a, a Korhatár és a mozi, nem tudom, egy, egy nagyon kedves anekdóta, már biztos többször meséltem, de ha igen, akkor, akkor álljutsatok le. Anna a South Park mozi filmnél volt nekem hm. egy ilyen, hogy nem engedtek be mert uh, több pár hónap hiány uh, lettem volna 18 és, uh, és mondták, hogy nem és akkor lefizeltél uh, a... is egy sevest, mint a filmben? Uh, röhögni fogsz de így hátrében mentünk a sorban és mondtuk valakinek, hogy figyelj vegyél már nekünk két jegyet és, megvette. és akkor bementünk rá és a filmben gyakorlatilag ugyanezt történt úgyhogy röhögtünk, hogy ilyen nincs ja igen ja, ez, ez kicsit ledöbbentett hogy, hogy ilyen komolyan veszik ezt Hát Amerikában ez, ez sokkal komolyabb, tehát ott egész filmek bukhatnak a korhatárbesoroláson. Hát ha NC17-es besorolás kap egy film, akkor inkább újravágják csak, hogy ne, ne azzal kerüljön mozikba, és Hát meg azt nem belőle. is engedik be nagyon mozikba. Hát meg nem ékszem. veszik fel a láncok, a moziláncok már kapásból igen, a legtöbb legalábbis az, az NC17-es filmeket. Úgyhogy mindenképp meg fogják arra esre visszavágni, hogyha ez megtörténik. Főleg a szex miatt szokott történni, az ritka, hogy brutalitás miatt mondjuk egy ilyen besorolást kapjon. Talán erre is volt példa. Az e inkább... is kapott így például. Volt a Walter Rob zombie most az idei filmje, a 31, talán ez a címe. Azt is vissza kellett vágni, mert hogy nem akarták így leadni. Sok seppélyes akkor... arcú volt még ilyen. Azt hiszem, hogy valami háromszor kellett megvágni, hogy az Rated meg legyen. Uh -huh. Valami ilyesmit olvasni. Yeah. Hát igen, az a bukásra itt a filmet, hogyha ilyen létigyen van. Aztán valamelyik fűrészfilmet kellett pornómozikba vetíteni valami. Ja, igen. Tényleg van. azt nálunk, aztán talán a hatodik vagy az ötödik rész volt, amit nálunk be sem mutattak moziba, mert. Ped pedig kicsit sem volt durvább, mint akármelyik más, igen, itt csak ott itt, itt X, Nem is 18-as karikát, hanem X-karikát. Ja igen kapott. Igen, igen, hogy nem tudom, mi lehet a durvább, amit 18 éven felülieknek se, vagy szóval, na mindegy. Hát nem, ez nem a... is lakítom ne kapni a Magyarországon. <gül> Talán a halál ezer arca volt ez a dokumentumfilm, ugye még a 80-as években az volt még ilyen, amit így ilyen nagy piros X volt a DVD borítan, hogyha jól emlékszem. <gül> akkor az, az X római számokat 10 éven felüljek <gül> <gül> Jó. Na, akkor most érkezik egy nem hivatalosan filmbarátok zárt helyi, inkább csak egy ilyen jópapa évösszegzés quiz formában. Márti küldött nekünk egy nagyon jó kis quizzt ezzel a szövege, hogy miközben összeállítottam a quizzt, ráeszméltem, hogy alig vannak a mai filmekben legendás, idézhető mondások, hogy, ti is, hogy mi is így tapasztaljuk-e, és szerintünk mi lehet az oka ennek esetleg miatt elkezdjük a kvizt, akkor mégis egy ilyen fél kérdést, hogy szerintetek miért van ilyen kevés idézhető film? Szerintem ez így önmagában nem feltétlenül igaz, csak a csomó ilyen idézet az, az évekkelnek hozzá, hogy így a fejekbe bekerüljenek. Nem hát hiszem, meg nincs hogy... idő még arra, hogy annyit megnézzük, hogy ezek a szövegek Jön. megmaradjanak szerintem. Az, az van olyan is, de nagyon ritka, hogy rögtön ki, akkor egy ilyen idézhető szöveg, még mondjuk abban az évben. Valóban ezek szerintem is inkább később alakulnak, amikor az ember sokszor látta, már tévében is pörög, meg, meg van otthon, meg se De mm. szerintem ezért de ritka, az előfordul szerintem azért az is, hogy, hogy van valami instant, de ez ja. nagyon ritka. Most itt nem is tudok. Hát a whiplash például. A hát a Russian or a or Russian, russian drag az, az, az például egy hasonló. Not tempo. tempo, igen. Tempo, igen. igen. Vagy a Tarantino ez ez filmek, például a Django-ból, There is a nigga on the horse talán. Meg mondjuk érdekes, mert egyébként adná magát, hogy az internet tehát most ezek a mémek nagyon mennek, tehát most már bármiből lehet mém, csak lehet, hogy ott meg pont az van, hogy túl sok, tehát hogy már tényleg minden mindenből rögtön mém lesz, és azért nem igen. nem ragad meg semmi úgy igazán, mert, mert egyszerűen csak eltűnik ott a tömegbe. Hát vagy a, ha már Django a kód volt, hogy hogy van ez a now you have my attention? Hogy van ja, az tényleg a... az igen. is, az igen, is igen. igen. Ja, vagy a Hú, most elfelejöttem, volt még egy ilyen... Még a bosszú volt a Hulk Smash talán, meg a We Have an Army and We Have a Hulk, az még, ami ilyen emlékezetesebb volt. Vagy a Vice So Serious. Igen, igen, igen. Kicsit régebb, igen. Jó, úgyhogy szerintem idő kell. Ez Amit hogy a kultfilm se egyből lesz kultfilm, hanem pár év kell hozzá. De akkor nézzük ezt az éves quizzt. 13 úgymond idézet van, és ki kell derítenetek, hogy, hogy melyik filmhez tartozik, és nem tudom, Gábor, a filmváltok zárteiket mennyire ismered, akkor itt ugyanúgy csináljuk, hogy mindenki a nevét mondja be, uh -huh. és utána utána mondja a választ. Freddie eldönti, hogy ki volt, ki volt, ha Így van a először csak nevet, ne úgy, hogy rögtön a név választ, hanem elmondják, név... hogy ki válaszolhat, és akkor... Így van. Jó. Na, én közben én itt írom is. És akkor az első, van döntetlen esetére is egy plusz kérdés, úgyhogy Márti nagyon felkészült. Na, az első. Nem kell szuperhősnek lenned ahhoz, hogy megkapja egy lányt. A megfelelő lány kihoz belőled a szuperhőst. Mm. <hums> Jó kezdés. <hums> <Nem> kérdezik, <hums> Nem kérdezik, végig szörgeti a szuperhősöket. Igen. Black Sheep és Deadpool. Black Sheep és Deadpool. Ez az első pont Black Sheepnek? Ez valóban Nem. a Deadpool volt. Pratú. De kizárásos alapon gondolkodtam egyébként, hogy melyik az a szuperhős film, ez elhangozhat? <hums> hát igen, mondjuk. Második. A selejtek miatt készül annyi halálos iramban film. Ú, uh, pedig ez nem is régi. Há, ezek mind idei. Hát oké, hogy csak hogy szerintem, mintha ez ilyen nemrég. Tehát egy-két hónapja van. Hm. Hát annál öregebb. Öregebb? Aha. Kis segítség. A selejtek miatt készül annyi halálos iramban film. Hm, ez valami nagyon irónikus dolog lesz. Szerintem ezt láttam, de nem ugrik be. Én biztos, hogy láttam, én emlékszem erre az idézetet, hogy miből, az most hogy nem ugrik be. Kittanástalankodni fogok. Uh, Blackship és uh, Rosszomszédság kettő. Nem. Uh, shit. Legship kiesett. Akkor Gergő és a központi hírszerzés. Nem. Az pedig nem lehet volna a rossz tipja. Ha már benne van a rock. Szabad a Ó, oh, tudom! Tudom, szerintem tudom, de mondd. Hm. Mondja nyugodtan, nem. Akkor pol, Opa, pont augurám. nem jár érted a black Ship. A második tippem az a Zoolander 2. Nem. Hát akkor basz. Agyas és agyatlan. Ah, na? Akkor meg van ugrott be, mert azt én nem moziba láttam, hanem egy-két hónapja. Ja. <laughs> Néztem na, meg ja. itthon először. Jó. Nekem na, meg nem először. ez maradt meg abból a film. Igen. <laughs> Nagyon sok minden megmaradt, de nem ez. <laughs> Nekem igen. hasonló, igen. Nekem sem igen. ez. Jó. Akkor a harmadik. Az élet egy vígjáték egy szadista író tollából. Hm. Hm. Az élet egy vígjáték egy szadista író tollából. Ezt is láttam pedig. Igen. Most ki hogy mennyi filmet láttunk, csak <gül> éppen <tényleg> egyre sem <gül> Ez a vicc, hogy szerintem hát ilyen egy, egy nézés után csak az a vízézeteket vágni azért. Pedig ez is ismerős. Én szerintem felirattal láttam, mert úgy, úgy van meg a fülemben, hogy life is a comedy, ez valahogy így, így csang. De hát ez. <tos> Na, nincs ötlet. Nem, Gábor, rendes fickók. Nem. Nem. Tippel értek ti is. Nem. <tos> Az élet egy vígjáték, egy szadista nem. író tollából. Ez nagyon nagyot mondó szöveg. Legyen akkor a Gergő és a Hand for the Wild People. Nem. emberek hajszája asszem, nem? Nem. Shit. Black ship. <gül> nem <Szerintem írtok> fogalmat. <gül> <gül> no. Ezt kérek szépen a Café Society. Á, basszus. Budi Ellen De lesz. hogy nem nézzek Budi Ellen filmeket. Én se pedig akkor, hogy csak az előzetesben voltam tudom. Na, a negyedik. Ja, eddig 1-0 backship. Ne? Igen, eddig. <laughs> Fuck yeah! Negyedik. A, a háború, A háború komoly ipar, aki más pont az vagy benne van. Gergő, teljesen. Igen? Róm, War Dugs. Gergő. Gergő. haverok fegyverben így van. Gergőnek megy a pont. Na, akkor az ötödik. Ez szerintem egyszerű lesz. A sötétség országában a vak a király. Hát ez tényleg. Sheep és vak sötét? Hát persze. Tényleg? Igen. Nem mondod. Ez olyan túl obvious volt. Hány vakos, hány vakos film volt idén ez mikor hangzott el a filmben? én sem emlékszem egyébként. Hogy... Abszolút nem. Jó, mindegy. Ez ilyen trailer szöveg lehetett szerintem hogy. Igen, <gül> igen. <gül> uh, de még ott is eléggé cheesy, nem? Uh. Hogy a film, filmre visszagondolva. Na mindegy. A hatodik. Remélem, hogy ez a levél jó egészségben találja. Én jól vagyok, bár azt szeretném, ha több órája lenne egy napnak annyira sok a dolog. Az idők lassan, de biztosan változnak. Hála az olyanoknak, mint maga is. A katonai sikere érdem, nem csak magának, de a népnek is. Gergő, és ez az érkezés az arrival? Nem. Shit. Hm. Akkor Peloso még egyszer is megnyomott egy szót. Remélem, hogy ez a levél jó egészségben találja. <gül> Én jól vagyok, bár azt szeretném, ha több órája lenne egy napnak annyira sok a dolog. Az idők lassan-le biztosan változnak, hál az önöknak, mint maga is. A katonai sikere érdem, nem csak magának, de a népének is. Levél. Levél. Igen, értjük. Levele kibódják. Tehát nem esemes. Es <gül> <gül> <gül> hmm. uh, Black Sheep és Emlékez. Nem. Jó, jó tipp lett volna, de... még az nekem is, is a jutod de nem stimmel szöveg hozzá. Pedig azt a filmet szerintem még én is láttam amúgy. Biztos láttad. Ezt mindenki látta. Gábor? Szabad a gazdag? Levél, levél, levél. Kell az a pont. Kérem, meg van És megvan tudom. neked? Oh. Megvan. Idézetekben milyen rossz vagyok? Mik voltak a milyen? Levél az nem az volt. Mhm. Uh -huh. Jó, hát pont, haladjunk. Pont akkor. nélküli tip. Haladjunk, pont nyom, nélküli mondjátok. Tip. Az a Star Wars, a rogue One. Nem. Hát akkor nevezzük. A 8-as. Ez volt Abraham Lincoln levélje. Oh, a yeah. hosszú stílus. Tényleg. tényleg. Az nagyon régen volt már az Anyas nyolcas. Hát jó, hát januárba. Ez tényleg. <laughs> Volt... Mondjuk azóta már újra néztem, de ez nem, ez nem érdekes. Nah, úgy én is megnéztem újra, és nem. A hetedik. Az egyház évszázadokban gondolkozik, Mr. hiszem Gábor. Újsa... Igen. Spotlight? Spotlight, így van. Ez nem volt túl nehéz. Egyházas. Igen. Valhébós. Majdnem az Inferno-t mondtam, a am... rájöttem, hogy ez túl buta volt ide. Hát várt ki. <gül> jó, nyolcadik. Inkább vagyok egy jó bolond, mint egy gyáva alkesz. Sheep K és... Mm. Tiszta szívvel. Nem. De jó, jó gondolat. De lehetett volna az is. Lehetett volna az is, de nem az. Inkább vagyok egy jó bolond, mint egy gyáva alkesz. Rá lehet jönni. Gergő, öh, eddiasas. Igen, edíasas, pont ezt akartam mondani. Van. Pont egyszer be. Na, Gergő megszerezte második Épp. pontját. Hát rávettetek, hogy nézze meg a filmet, úgy tűnik, hogy megérte. <súrg> igen. 9. A halál vagyok. Én szítottam a tüzet az ember eszmérésének hajnalán... Black Én... Sheep, Dr. Strange. Nem. A halál szülötte vagyok. Én szítom a tüzet az ember eszmérésének hajnalán... Én forgattam a civilizáció kerekét, és amikor elburjánzott a hatalmas erdő, ki kellett írtani. Én borítottam lángba az egészet. Végig kellett volna ja. várnom. Mondtam, Gábor, Warcraft? Nem. Nem. Igen. Akkor most már csak én vagyok. Igen. Most már csak te vagy. Hát akkor Gergő legyen a Kubo. Nem. Hmm. X-Men apokalipsis. is. Uh. Meggyük azt nem csinálom, hogy nem emlékszem rá. Igen. <laughs> Ez tizedik Oké, okay, nos, amikor a Dokival beszél, mondja azt neki, hogy spirális törése van az orcsontjában Gábor. Gergő, Hogy orcsócsontjában, bocsánat, igen? Rendes fickók Rendes no, Már egyszer mondtam, rossz. <laughs> rossz Úristen, micsoda verseny, mindenkinek két pontja van. Oh. És már csak egy kérdés van, vagy hány. Kettő. Nem, kettő. még. Kettő. Ö, nem, még három. Jaj. Ustan a tizenegyedik az amerikai zöme nem szabadságra vágyik, hanem biztonságra. Gergő, ez az Amerika Kapitány 3? Nem. Kicsit a szuperhős film. Ez jó lehet, nem rossz egyébként. Volt az. ez benne téma, azt hittem. Az amerikai zöme nem szabadságra vágyik, hanem biztonságra. Black Sheep és Snowden. Így van. Ah, hmm. az Tudtam, az hogy rád számíthatok, mert szóval... te nézted Annul. Ezt nem láttam. Szerintem rajtabb kívül egyikünk sem lát. Igen. Na, ez egy elég egyszerű. Ebben az országban nincsenek sorozatgyilkosok. Virágos? Gábor. Igen. A Martfőré. Így van a Martfőré. Lehetett volna a 44. gyermek is, mondjuk, de Igen. az nem, hát, ide nem idei. Az azt idei, fiam idei volt? Nem, nem. nem a mai van. Na, a 13. és utolsó az állás. Három Gábornak, három Black Sheepnek és kettő Gergőnek. Úgyhogy most Gergő szerez egy pontot, akkor hármas volt verseny a végén. Na. Utolsó. Az ilyeneket, mint te, régen sterilizálták, hogy a világ ne váljon Feka Óz birodalmává. Black Az Sheep ilyeneket... és Igen? a Bad Santa kettő. Így van. Tapló a... oh. télapó kettő. És Blacksheep ezzel megnyerte. És és megnyerte. Yeah. Mm, gratulálok! Zárta egy Egyébként a plusz egyes kérdés azt hiszem, rekord rekordidőben ö, mindenki beordította volna a nevét, az az lett volna, hogy egy vagyok az erővel, az erővel. <laughs> Igen. <laughs> ah, de de <laughs> <laughs> <laughs> ja. Na, ez jó volt. Volt, rá igen. lehetett jönni szerintem sokra így utólag. Igen, én, én könnyen beszélek, úgy látom a megoldást. De még úgy is lehetett következtetni, hogyha az ember konkrétan nem emlékszik rá, mert a téma kapcsán Jó. pörgette, szerintem mindenki az agyában. Kívül jövő az X-men. az, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> az, meg, az nem tudtunk. <laughs> Jó. Na, akkor még mielőtt elkezdenénk a Zsivány Itt pár, nem, tegnap tegnap meghalt Kerry Fisher, és ez egy olyan apropó, hogy is beszélni kell az idei évről, mert itt idén a kaszás az, az, az ami elképesztő ö, maratoni dolgot művelt, mert rengeteg ismert filmszínész, és hát igazából szerintem még a zeneipar még jobban ö, Igen. megszenvedte, de akkor egy kicsit menjünk már végig a, a itt a, a Gábor nagyon frankunitánítottat, hogy ö, ki mindenki el. Hát nem irigylem a, a, a következő évi oscar gálát, az In Memoriam szegments szerkesztőjét, mert... Úgy is ki fognak hagyni valakit, mindig kell hagynak Nyilván, alakit. igen, de, de... Hát azért csak nem kéne. De... Hát igen, hát akkor Zsigmond Vilmossal kezdődött. De egy kapásból azért. január elsőjén, az milyen... Igen. Hát jó kezdés, a tipikus 2000-es, ot előrevetítette. Igen, Hát ő még aktív volt, és készült is ez a Dokumentum film róla. Igen, idén, most nem hoziba került. Ez most egy... Hát nem is tudták befejezni azt, ugye? Egy be, ja, hogy hogy volt? Hogy befejezték a forgatást? Nem tudom, volt. pontosan, hogy vele nem befejezték, csak hogy hát ugye valószínűleg még több mindent a. csinált volna ő is benne. Igen. De már nélküle kellett befejezni. És, és akkor... De ez már be is van mutatva, nem? Be, igen, mert, igen, igen. Mert hogy ugye Szegeden a belvárosi moziban az egyik Zigmond Vilmos teremnek hívják. Az, az a legnagyobb no. terem ugye itt. Az ilyen két temeletes, ilyen 600 vagy 700 férő helyes terem, hogyha jól emlékszem, Most és volt. ott azt hiszem le is adták, ott volt valamilyen premiérje talán. Uh -huh. no. Igen, igen, a harmadik típusú találkozások Zsigmond Vilmossal. Hát aztán Aha. David Bowie, aki aki igazából a zene meg a film részleg is lefoglalta, bár utóbbi időben színészkedni már annyira nem színészkedett. a emlékszem utoljára, hogy volt. Igen Igen, igen, Igen, ő játszotta a Teslát. Igen. És hát Ellen Hát az nagyon váratlan volt és sajnálatos. Még mindig csak január. Igen, ez még mindig csak jadóár, ez a durva. Épvigóda, uh, Vigoda, az, az szerintem sok ember így névről nem ugrik be. De ha megnézitek az arcát, szerintem sok embernek uh, ismerős lehet. Egy ilyen, ilyen klasszikus, ilyen karakterszínész. Uh, a igen ismerhetik. Meg uh, nem tudom, mennyire nézitek a, a Conan O'Brien uh, Late Night showját, ott sok ideig szerepelt, mint ilyen ilyen vén, ö, semmire kellő akárki, aki csak így beraktak díszletnek meg ilyenek. Ö, én, én onnan ismertem meg legelőször. Később volt furcsa, hogy ja, hát ez a keresztapában is szerepelt. Ja, hát akkor januárban ezek voltak. Akkor Gábor a, a február, ez a George Gaines. Ez, ez George idegen, Gaines nem? szerintem a magyar, hát uh, a legtöbbeknek a Rendőrakadémia rasszárt parancsnoka ja, ként, uh, volt a legismertebb szerepe. De egyébként ő több más filmben is szerepelt. Persze főleg mellékszerepekben, az Aranyoskámban, mm -hmm. ő az az idős színész, aki mindig rányomul <laughs> Dustin Hoffmanra meg mindig így ismárolni akar, onnan még így emlékezetes, de, de szerintem leszárt parancsnokként mindenki nagyjából ismeri, hogy uh -huh. ismerte őt. Aztán ott volt még, hát ő író volt Harper Lee, író nő, ugye az ő regény alap volt a, ne bántsátok, a Fekete Rigót, uh -huh. amiből ugye remek film is készült, és hát őt magát is több színésznő Ugye a kepóti filmekben. Katrín Kíner meg Sandra Bullock is, azt ő volt a Daniel igen. Aztán ott volt még februárban lesz Lókom operatőr, akinek például az Indiana Jones filmeket is köszönhetjük, mert hát mellette ugye számos más nagy filmet is, Spielberg filmeket is forgatott, egy igazi operatőrmester volt, aztán ugye ha már magyar fronton is sajnos beindult Sota Irén halálával február. Mm. E jó, az utolsó, a, a, a, aki, aki még élt a, az eredeti szinkromból, a Flintstone családból, ugye Váradi Hédi Csákányi László és Márkus László már elhunytak most már sajnos Sotairén is, Vilma hangja, és a George Kennedy volt még februári, Ö, hát őt legtöbben mondjuk a csupaszpisztoly uh -huh. ed pedig, de vagy hát sokan a Dallasból <laughs> Dallas is, de egyébként egy Oscar díjas színészről van szó, és hát, e, iszonyatosan sok filmben szerepelt, uh, és egy nagyon jó karakter színész volt. Nem azért kapott kapott Oscárt azért a polnyómenes filmért? Uh, lehet, hogy hülyeséget mondok, bilincsi és mosolyog? De, de, igen, igen. Azért. Igen. igen, azért. Az nagyon jó film volt. Elég szereplő Oscárt kapott érte. Igen. Úgyhogy hmm. ez volt a február-márciust? Uh. Hát mondja, te... Mondja, de, már össze... Nem véletlenül... Tehát én itt a Harper Lee-nél így elvéreztem volna meg a, a Douglas de hát nem véletlen vagy te a box boxfőszerkesztőjöttes, úgyhogy szerintem nyugodtan vitt tovább, mert sokkal kompetensebb vagy ebben. Én is gyanítom, hogy ez így van. Jó. Hát márciusban volt egy nem várt halál Kamondi Zoltán rendezője, eléggé hirtelen jött a hír, Hát őt mondjuk főleg azok ismerik, akik egy kicsit így jobban benne voltak a magyar, hát művészfilmes rétegekben. Az Alkemista és a Szűz, meg a Dolina című filmek. Eszányi nem is tudom, hogy volt férje volt, vagy még akkor is a férje volt, abban nem vagyok teljesen biztos, és pont a már Meg című filmjét csinál, készítette, mikor, ja, mikor meghalt, tehát ja. ez mondjuk elég durva. Uh -huh. Amit egyébként nemrég küldtek moziba, és bár én nem láttam, de de elvileg nézhetetlen. 20%-hoz kapott <gül> Igen. <gül> Csaba, ez minden tényleg. Igen, sokat elmond a, a filmről, de hát azt nem tudni, hogy milyen lett volna, hogyha ő maga fejezi be. Erre sajnos nem volt lehetősége, úgyhogy helyette fejezték be, és került moziba. Aztán talán egy szintén egy kevésbé ismert név Larry Drake, de nagyon sok ö, sorozatban ö, szerepelt ő, még nagyon sok filmben elég jellegzetes Arca is volt, Ö, nem is tudom, most így belegondolok én a Dark man is, a Bean az igazi katasztrófa filmből is emlékszem, mert Amerikai pitteket többet. Hát voltak néhány filmje, egy ilyen, szerintem az a típus arca, aki ránéz az ember, és akkor a azt ismerem, de lehet, hogy mondjuk filmet már pont nem tudna tőle mondani annyira, sok mindenben volt, vagy Ken Howard színész is hasonló. Érdemes egyébként, ha megnéznetek, ha esetleg a nevek nem ugranak be, beütni az imdb be és ha meglennik az arca, akkor szerintem rögtön felfogjátok őket ismerni. Ken Howard is egy nagyon jó karakter színész volt. Vagy Gary Shandling, ő humorista is volt, és ő, természetesen mellette színészkedett is. Legutóbb például, amit sokan láthattak, ugye a az a Marvel filmekben ő volt ez a korrupt szenátor? Talán a vasember. Emlékeztek rá? Igen. A vasember ö, utálta, <gül> mint a francot, a Tony Stark, és a, ő is a hidrához tartozott, ő volt Gary Shandling, de hát őnek is elég nagy múltja van, így stand-up-os is. Petti Gyuk színésznő volt még márciusban sajnos aki és egy egy oszkárdias színésznő, még 60-as években, vagy 50-es években lehet, hogy még korábban, most ebben nem mondjuk teljesen biztos kapta a Miracle worker -ér. Az Oszkár ahol uh, egy. Uh, hát ilyen mégis hálás Oszkár volt, mert egyszerre süket és néma és vak uh, lányt alakított. Igen. Kicsit a ízét ott eszembe az a. az a Néger nőről szóló film volt pár. A éve. Precious. Precious. Igen, ez a, a, a, a hátrányos helyzetű, igen. Sok szempontból. Uh, aztán magyar színész, most már áprilisnál, illetve még csak áprilisnál tartunk, fogalmazunk így, keres Emil. Ő is egy nagy-nagyar színész, a, esetleg a mai fiatalabbaknak a, a Konyec, az utolsó Csekka pohárban, ez egy nincs is tíz éves az a film, abban már idősként ö, alakította az öreg bankrablót, nagyon aranyos volt ö, abban is, de hát ő egy, egyébként egy ismertebb régi magyar színész. És hát a zeneipar is megint kevesebb lett áprilisban Prince halálával, akinek mondjuk filmes szempontból inkább a betétdalai dalai öö, miatt emlékezhetünk, hát ott konkrétan a Purple Rain öö, filmnek is ugye a, a betét a Purple Rain öö, miatt. Nekem a kedvenc Sexy a sexy motherfucker. <gül> <gül> Igen, Igen, végül is ez ráélik. A zeneipar sajnos nagy vesztesége. Májusban meghalt Rajon Ádám, ugye, akit szerintem, akinek a hangját mindenki ismeri, visszajövőbe, Christopher Lloyd, és, és hát számos film, vagy ha karakter hangja, de hát színészileg is, ugye egészséges, erotika elég sok mindenben benne volt, nagy veszteség a szinkronszakmának, színész szakmának. Hát fölírt a Muhammad Dali sportoló mellett sem mehetünk el, aki júniusban hunyt el. Uh, hát ugye az ő élete és számos filmet, dokumentumfilmet inspirált, akár ugye a Will Ali, ami mm -hmm. oszkára is jelölték. A legnagyobb szerintem tragédia, ami konkrétan tragikus halál, aztán talán Antony köthető. Ő, ő ugye... Neki mi is volt ez a terepjáró? Uh, hát, kiengedett a kézikénk a terepjárónál? És... Hát elvileg be volt, egy Meredek autók járója volt. Aminek a tetején megállt, kiszállt, hogy a kaput becsukja, vagy nem tudott a csinálni, amit csinálni, és a kocsi visszagurult és odapréselt a falhoz. Elvileg be volt húzva a kézifék, de, mint utólag kiderült, ez a kocsi most nem teszem be a márkája széria hibás volt, és visszahívták a, a, az összes, addig eladott példányt. Hát példány. egy két hónappal azelőtt jelentették be ezt, azt hiszem, hóna... hát, hogy visszahívják igen? őket, és hát uh -huh. nem vitte vissza, nem, és uh -huh. hát így, ja, történt ez történyszerűen. Ilyen hülye halátkor. Ezt, ezt mehetlen, ezt fölösleges, tragikus, igen, Bölgás, ja. teljesen értelmetlen. Azért most mondom, hogy szerintem egyik legnagyobb tragédia volt, és legyen egy ilyen tehetséges Ennyire fiatal és ennyire tehetséges színésznek, azt hiszem is 27 volt, és tovább gazdagítja a 27-esek klubját, ugye. Azt nem tudom, el, hogy nagyon-nagyon sok fiatal zenész, színész halt meg 27 éves korában. Kurt Cobain, hogyha jól Kurt lesz, Cobain, szám, igen, igen azt hiszem talán Heath Ledger is annyi volt, Janice Joplin azt hiszem annyi volt, Amy Winehouse is annyi James volt, Dean. James uh -huh. Dean, abba azt nem tudom, de lehet meg nem tudom, még jó sokan és akkor sem pont ő is annyi, úgyhogy ez egy ilyen szám. Mindenki vigyázzon magára 27-es korában. Bud Spencer a következő sajnos, aki június 27-én távozott el. Hát ugye róla so, mindenki sokat beszélt itthon, ugye hatalmas hír volt, megemlékezések ugye a a Bud Terence Hill nap a korvimban azok, hogy a... Tényleg, apropó, Gábor, akartunk annól rögzíteni, ja, hogy elmaradt, hogy milyen volt így összességében te kim voltál igen. A, ezen az október 30-ai eseményen, jó volt, szerintem jó szervezés volt, próbáltak tényleg egy kicsit feldobni, és nem csak ennyi, hogy most az öt filmet levetítik egymás után, is, akkor ennyi. Tehát mindazt, hogy a mozi előterében sok minden volt, kiállítás, milyen vásár, mindenféle relikviákat lehetett venni, akkor ugye olyan ételeket árultak, hagymásba volt lehetett venni, stb. Tehát egy kicsit ezzel próbáltak feldobni, hogy a filmek között is azért az ember el legyen, de minden film előtt meg volt beszélgetés is, és akkor az is egy kicsit próbálták színesíteni ezt a napot, és akkor, és akkor voltak érdekes vendégek. A Bújtor Istvánnak a fiával volt beszélgetés, aki visszaemlékezett még a, arra konkrétan, ahogy az apja szinkronizálta a bűnvadászokat, és ő kisgyerekként ott rohangálta, akkor azt vitte először meg magával a Szinkron Stúdióba, akkor mm -hmm. volt vendég a székhelyi József, ugye a kincsaminisben anulú hangja, és uh -huh. Nagyon aranyos volt, ő is elmesélt az egész szinkronizást, hogy így igazából csak azt mondták, hogy neki volt a legnehezebb, mert neki nem volt szövegkönyve, hanem azt mondták, hogy mondj valami marhaságot. <gül> <gül> hát ott, ott neki kellett impróból ezeket a halandja dumákat kitalálnia, amik aztán azóta abszolút kultikus státusznak örvendene. Szerintem sokan betéve tudják betévetudják anulú dumáit. és akkor ilyennek, hogy meg ő is beszélt anulú hangon, meg <gül> így köszönt el, meg így nagyon aranyos volt. És volt Spencer fiával is. És Bud Spencer fia volt a, az utolsó film előtt, ő volt a, vagy utolsó uh -huh. előtti film előtt, azt hiszem, uh -huh. Ő volt a, a nagy sztár vendég, és akkor ő is, ő is mesélt apjáról, meg terence való kapcsolatáról. Uh -huh. Ugye a híres hagyal, hogy ők sosem veszekednek dologról, uh -huh. ezt, ezt is megemlítette, és hogy ez tényleg így volt ez nem kamú, úgyhogy öm, tényleg egy ilyen jó hangulatba telt alapvetően az egész nagy no, kicsit persze belengte a Buzz Spencer elvesztése az egésznek a hangulatát, de ettől függetlenül gondolom, hogy vidáman telt, és hát végig röhögtük, ezre láttuk az öt filmet, de végig Ö, tele volt, a tele, tele volt minden előadás nagyjából, szerintem mi néhány hely maradhatott csak ki, uh -huh. Ö, úgyhogy egy ilyen, nekem egy abszolút jó-jó em, emlék volt, Na, illetve ide. az, Úgyhogy sajnos Beszpenszer is eltávozott. Júliusban halt meg még Michael Simino vagy Cimino, hát most nem tudom, hogy olaszosan vagy angolosan kell ejteni őt, aki a szarvasvadász rendezője, és azért is kapta a rendezői Oscar-díját. Egyébként hozzáköthető az egyik legnagyobb bukta is az amerikai filmtörténelmeben a Mennyország kapuja, hogy elég öntörvényű rendező volt, és hát nem ismernétek meg, hogyha mondjuk be megkeresnétek a képkeresőben azt, hogy hogy nézett ki, amikor mondjuk a szarvasvadász rendeztem meg a halála előtt, elég durva ilyen beavatkozásoknak vetette alá magát, de, de ez kétségtelen, hogy a szarvasvadászsal egy olyan filmet tette az asztalra, ami, ami örök, örökre megmarad. Aztán abban az a rendező is, aki szinte egy a kisebb, vagy hát a ilyen nemzetközi csemegék rendezője volt, de amúgy elég híres Ebből a szempontból. Nem csak ö, hazájában, tehát ő iráni rendező, nem csak iráni filmeket készített, például Suliad Binossal is ö, a hiteles másolat című film egy pár éve volt a mozikban, az is nagyon-nagyon jó volt. Kánban szinte minden filmjét jelölték, tehát egy nagyon-nagyon nagy hatású és ö, ö, rendezőről van szó. Geri Marshal szintén rendező, sok rendező is meghalt idén, ő is meghalt júliusban ugye, főleg a vígjátékairól volt nevezetes a Micsoda nő rendezője, uh -huh. de hát számos, még, még pont be tudta fejezni, hogy az Anyák Napja című, hát sajnos nem túl jól sikerült filmjét, az még idén mozikba ment, és két hónappal később sajnos elhunyt. És hát akkor már, ha Star Wars és Carrie Fisher ugye most meghal, de nem ő volt idén az első Star Wars halála, hanem Kenny Baker, Yard to uh -huh. alakítója is elhunyt augusztusban, Őt természetesen főleg arról lehetett ismerni, noha nagyon sok jelmezben, meg nagyon sok ilyen filmben alakított mindenféle lényeket, ugye törpe színészről van szó. Jim Wilder, szintén nagy veszteség, bár elég régóta nem ő, hallhattunk róla, hiszen nem is tudom, a 90-es évek óta ő már nem vagy 90-es évek eleje óta, tehát nagyon-nagyon régóta nem volt aktív. Hát mémként színész. életben van még nagyon sokáig. Mémként élég, szerint, nagyon sokáig a csellésre csak így gyáron, főleg vagy jó. Vilivonka, vonka pontosabban, mert a család, csak így el az már a filmnek volt a címe. Mm. És a Jim szerintem a Richard Pryorral való közös filmjéből mindenki ismeri, és mindenki emlékezni Absolut. fog rá. Aztán ott van John Polito is, akire aki érdemes egyébként felhívni a figyelmet, ő is egy nagyon jó színész, tehát a legnagyobb alakítását a Koeneknek a Halálkereszt útján című filmjében játszotta, de amúgy, hogy ő is nézetek utána nagyon-nagyon sok filmben volt, és és ő is egy nagyon karakteres, jó kis karakteres színész volt, szintén elég szerepekben alkotott nagyot. Hát itt színésznőnek jegyzem meg, hiszen ő maga azt akarta volna, hogy színésznőként írjanak róla. Alexis R2, ugye az Arquette família tagja, aki egyébként férfi volt, vagy férfiként született, aztán átoperáltatta magát nővé, Mondjuk színészileg, főleg a Ponyvelegényből lehet a legtöbbeknek ismerős. Ő volt az, aki egyszerűen nem tudta találni John Travertent és Samuel Jackson-t a Stukkerrel és így körbelülte őket. Ugye ő is a népes Arke család tagja volt. Uh -huh. Még egy rendező, most már szeptembernél tartunk egyébként, tehát még mindig nagyon sok van hátra, Curtis Hanson. Rendező szintén alkotott nem egy nem két emlékezetes filmet, talán a szigorúan bizalmas a kedvencem tőle. Ez tényleg egy örök klasszikus marad számomra. De a kézem, a bölcsőt ringatja, nyolc mérföld veszélyes vizeken, ilyen elég széles palettán mozgott a zsánereket tekintve. Utolsó filmjét már nem tudta befejezni egyedül, <tosz> mert akkor nem volt túl egészséges, és már nem is tudom, a Michael Eptid ugrott be, és így ketten is vannak a rendezői. Kreditnél ez a szörfös film volt, a uh, Chasing Mavericks, nem is itt eszembe, hirtelen, a, a Gerard Butlerrel a magyar címe. A, ahol a hullámok az, az, születnek. Az Mavericks, ahol a hullámok születnek. Igen, köszönöm. Ez az volt az utolsó filmje, amit, amit már egyedül nem tudod befejezni, pedig ez amúgy négy évvel ezelőtti, csak hát már akkor nem érjezte jól magát. Beteg volt aztán itt van még nekünk Bill Nán nagy afroamerikai színésznő van, színésznő van szó, szerintem sokan, legtöbben így a pókember filmekből az első tilógiából ismerhetik. Ő volt a... Aki mondta, hogy a... el teljes mai kiadás? Azt hiszem, igen, igen ott, ott dolgozott az újságnál az a nagy darab afroamerikai, aki mindig ott a, a J.K. Simonsnak nyomta Hát a vagy beleordított, vagy az asszisztésével Igen, igen, igen, Simons. igen. Igen, igen. De egyébként a Spike Lee-nek, a Híres szem, szemed szemér című is egy fontos szereplője volt, ami szerintem egyébként itthon kevésbé ismert és kultikus, mint Amerikában pedig abszolút megérdemli. Az egyik legjobb film, amit a rasszizmusról rendeztek, készítettek, már modern rasszizmusról. Aztán ott van a híres lengyel rendező, Ándra Vajda, ugye ő is Oscar életműdíjas, Ról nem is kell sokat mondani, szerintem nagyon-nagyon sokan ismerik, sajnos ő is elhunyt idén októberben, vagy szintén tragikusan ö, korán ment el ö, Angelus Iván ö, producer, és egy, most egy létszíves folytás, egy kicsit, ö, Freddy, mert így kiányítom az ajtót. Ja, jó, oké. Mindjárt jó. A következő az két napra rá Józsa Imre ö, színész halt meg, és hát igazából hát utána kezdődött el így a, a híresebb a hullám a nemzetközi viszonylatokban Leonard Cohen zenész, Robert Vaughn, akit szerintem tipikus megint egy olyan fajta színész, akit névről szerintem sokan nem tudnak besorolni, de ha látjátok az arcát, akkor Na, és megjöttem. veszitek, hogy 25-ször szerepelt már mellékszerepekben itt a Robert Bohenról van szó uh -huh. és Peter Bohen azt hiszem, úgy kell kiejteni, remélem a, a trónok harcából ismerhetik legtöbben aki 71-es szalmakutyákban is szerepel már egyébként én pont egy, nem tudom, pár hete láttam azt a filmet és már ab, abban a, az időszakban, tehát 71-ben is egy ilyen 50-akárhány éves embert alakít, és itt teljesen ledöbbentem, baszlos, hogy ez az ember, ez, ez 90 fölött van Júcskán is, és, és full ö, aktívan színészkedett itt a trónokon. Nagyon sokáig, igen. És, hát és még nem a... látszott rajta egyébként, szerintem, hogy 93 éves lenne. Egyébként tehát... azt nem. Hát még a szemű játszott a. a napokromjaiban, ami egy 93-as film Anthony Hopkins apját. De... Ja. Akkor is már marha öreg volt. És Túl. az 23 éve volt. Tehát... Igen. Hát aki még őt is túlélte, az Gábor Zsasza. Igen, Gábor Aki ne -hát Nem, nem tudom, sok mi... hiányzott a százhoz. Nem tudom, hol olvastam, de, de teljesen igaz, hogy most minden sajtós közé teheti a legrégebben elmentett cikkét a Gábor Zsasza halálánál, mert Hát amikor tudom, megírhatták a nekrológiát, igen. Igen, amikor, hát nem tudom, hányszor volt már az, hogy, hogy halál a napokon belül itt van, még milyen súlyos beteg, igen. aztán hát csak élt 99 éves koráig. Bár beállom őszintén, most lehet, hogy én, én vagyok tudatlan de Gábor Zsaszárról, mit, mit kell tudni? Mert mindig csak azt lehetett tudni, hogy egy, egy díva és 25-ször házasodott és egy rendőrt felpofozott, és ezzel a <gül> Friderikus szerepelt annak idején, meg, meg szépség <gül> díjas volt, de szerepelt ő konkrét filmben is? Vagy vagy szerepelt, persze, persze, de ilyen igazi nagy klasszikusokra nem kell gondolni, de persze hogy színésznőként indult aztán aztán ugye inkább ilyen celebritás lett, tehát hogy kb. az Aha. volt az ő maga korábban, mint most mondjuk nem tudom, Kim Kardashian, tehát Aha. egyszerűen csak híresség, úgy nem igazán csinált semmit, bár ő már az Aha. és sokkal többet el az arra, mint mondjuk Aha. Kardashian, tehát ez a gonosz érintésében is szerepelt, ugye a klasszikus filmben, de, de így főleg-főleg azért ilyen kisebb filmek, egyébként Saját magát is több filmbe játszott a, a Réma Mazelmúcában, harmadik részében, vagy a Csupasz Pisztoly 2-ben, Beverly Hugh tehát így sokszor saját magát, mint jelenséget uh -huh. ö, alakította, de inkább valóban nem a filmes szerepei kapcsán, hanem inkább tényleg így a celebritása, a dívasága uh -huh. kapcsán. Meghát hát a kilenc házassága kapcsán volt ő. Folyamatosan arról írtak, hogy most kihez ment hozzá, kivel törölte el. Kihez ment hozzá, kivel el. Tehát így nagyjából emiatt volt ő aztán Amerikában annyira nagyon híres. Jó. Aztán Makai Sándor, aki, aki bevallom őszintén, nem, nem ismerem. Hát, ha hallanád a hangját, biztos, hogy ismered. Hát ő volt uh -huh. a dursley a szinkronja, nem? Nem a, a Dursley, hanem a Dumbledore. Ja, Dumbledore. A Dumbledore. Dumbledore hangja oh. eszméletlen, tehát leírhatatlan az isd n hogy <kül> a magyar szinkron adatbázisban. Uh -huh. meg lehet nézni, hogy hány pont van a neve mellett, megszámlálhatatlan, eszméletlen sok, minden, igazából minden sorozatban, minden filmben bárki, amit látott, nagyjából ő megszólalt, úgyhogy az egyik legnagyobb szinkrohangunk volt, színészünk volt. Egyébként a, valaki így arcát próbál felidézni, a Kisváros című sorozatban ő volt a, a vendéglős, a herceg, valaki esetleg arra emlékszik, nem mindig Holosi frigyesette a bécsi szeretet. A, ott így feltűnt, de hát persze inkább a hangjáról lehetett ő ismerni, vagy színházból. Mm -hmm. És hát ugye itt van a dekarácsonyi, sajnos három nap alatt ö, ö, többen is elhúnytak, például George Michael zenész, ugye szintén számos zenéje felcsendült sok-sok filmben, például, és hát most Keri Fisher 27-én, ami nagyon nagy veszteség és hát tényleg az, hogy két színésztel is ö, sajnos elhunyta a Star Wars filmekből. Holóban tragikus, illetve azt már csak utólag vettem észre, hogy a csendőr filmekből is két nagy karakter ja, meghalt igen, a idén. A Most halt meg a Ludovikát igen, alakító Claude Genszak, és még januárban hunyt el Miság ugye, aki Gabay főtörzsőrmestert alakította. Ja, igen, hát mindketten kilencven, nem, 89 éves volt a színésznő Claude Genszak, és a 93 volt galában, úgyhogy gyócskán túlélték, szerencsére sokáig élhettek. Louis de Fineszt. Úgyhogy, mm. sajnos a csendőrfilmeknek is két nagy színészet távozott. Hát nagyjából, nagyjából ilyesmit gyűjtöttünk. Igen. Ami túl sok, nyilván, túl sok. Ny ny nyilván minden évben össze lehetne hozni egy ilyen listát, de szóval tényleg idén sok ember megjegyezte szerintem jogosan, hogy a nagy nevek közül nagyon sokan idő előtt, tehát most egy, egy George Michael, mondjuk hogy csak 53 éves volt, tehát én azt hittem volna, hogy már így a 60-hoz közel. Igen, és is gondoltam, De hát igen, azért azért sok-sok hát nagy nép. Hát még az ő esetében sajnos a heroin függőség nem segítette Hát jó, hát a Kerry fisher is nyilván hogy mondjam, me megvan a múltja annak a nőnek is. Hát igen, meg Prince, Prince nem is kell említeni igen, ki de... élt Na, jó. jó, úgyhogy hát ez, ez lett volna ez a visszatekintés sajnáljuk, hogy sok ilyen hír volt olvasható a médiában reméljük 2017 az kicsit kíméletesebb lesz de akkor beszéljünk Star Warsról, mit szóltok hozzá? Ha már Star Wars beszéljünk róla amúgy hát. ezt így nem beszéltük meg előre de itt lehet spoilerezni nem? beszéljünk spoileresen a, a Zsivány 1 mert itt szerintem akit tényleg érdekel az, az már úgy is látta más filmekben úgyse lesz úgyhogy most szerintem. hát a kaliforniai álom lesz még utána de ö, igen beszélünk most spoileresen a Star Warsról szerintem így, így van értelme, most ezután lesz az évösszegzés, nem akarunk a végén ö, erre külön visszatérni. Úgyhogy aki nem látta még a Zsivány egyest, az ö, nézze, nézze, meg? A, vagy nézze meg a filmet, igen, vagy nézze meg, hogy mikor hagyjuk abba ennek a beszélését. A, a leírásban megtaláljátok. Úgyhogy ö, használjátok ki ezt a, a funkciót, ha már odaírjuk mert uh, szerintem itt, itt egy ilyen filmnél teljesen felesleges beszélni uh, spoilermentesen úgyhogy uh, na, akkor csapjunk bele uh, hát én, én kezdeném, anno a hetedik rész után kifejeztem itt a, a, az aggodalmamat meg nem tetszésemet ezekkel a spin-offokkal kapcsolatban hogy igazából ez, ez mint csak a lóvéről szól és sok létjogosultságuk nincs ezeknek, hogy nem tudom, Yoda Chronicles, meg Tini éveit lássuk majd. De ez a zsivány egyes, így utólag be kell vallanom, hogy szerintem igenis van létjogosultsága, mert ez így önmagában egy, egy, egy olyan sztoria, amit meg lehet filmesíteni, hogy hogy lopták el a tervrajzokat a, a halálcsillaghoz. És végső soron Szerintem nem egy rossz filmről van szó, még hogyha így szuperlatívuszokban nem is beszélnék róla, mert szerintem egyikünk sem fog róla szuperlatívuszokon beszélni, bár Gergőnél kicsit aggódom. Nem kell aggódni. Jó, nyilván szerettük, mindannyian szerettük ezt a filmet, de ö, nyilván bele lehet kötni, van jó pár hibája, de szerintem az ennek a legnagyobb eredménye, vagy nem is tudom, a legnagyobb dicsősége ennek a filmnek, hogy működik önmagában is, tehát mint, mint önálló történet, hogy tényleg nem csak azért van, hogy most a negyedik epizód az új a sárga szövegét így megcsinálják két és fél órában, hanem tényleg úgy látod, hogy vannak ilyen létyogosultsága, tehát önállóan is működik meg, hogy kis ki egészíti a Star Wars történetet. Tehát, uh -huh. hogy sokat hozzá tud tenni, szerintem főleg az új reményhez, azzal, hogy egy olyan lyukat tömbe a történetbe, amiben amúgy nagyon so amit amúgy nagyon sokan emlegettek korábban, Uh -huh. és uh, amellett pedig emlékezetesen vannak a filmben, a fan működik, Darth Vader 33 éve nem volt ennyire Darth Vader, mint most, és, uh, és hát akciófilmként talán ez működik a legjobban az összes, eddig megjelen Star Wars közül. Blackship? Te ja. Uh, hát igen, uh, most így hirtelen belecsapva a lecsóba, uh, itt egyetlen mondattal nem értettem egyet ezzel a dartvéder, az nem volt ennyire jó Darth Vader. én nem tudom nekem ez a dartvéder. Amikor még így megjelent, az így teljesen jó volt ott a füstbe, meg ott a gőz, meg mit tudom, én, mi ott jött, és hogy közeledett, az egy nagyon para volt, de amikor közelért a Dártvéder, ti nem éreztétek rohadt alacsonynak. Hogy van, az magas. Én nem. nem? Tehát csak nekem volt olyan érzésem, hogy egy koszplayes, nagyon-nagyon lelkes koszplayes látok, de még, vagy mintha fejelett volna túl nagy, vagy nem tudom, nekem nagyon fura volt a Darth Vader, vagy csak a képarány volt szar, még ezt is el tudom képzelni, de nekem Anna abban jelenleg egyáltalán nem működött. Maga a film az nekem tetszett, én annyira nem vártam sokat, vagy hogy nem, nem is az, hogy nem vártam sokat, annyira nem vártam, mint a hetedik részt, nyilván azért, mert itt nem telt el tíz év, és a film elején egy kicsit elkezdtem félni, mert nagyon lassan indul be a film, és nagyon Igen. zavaros az eleje. Igen. Tehát nekem ez Igen. volt az egyetlen komoly, illetve nem, ez volt az egyik komoly bajom a filmmel, hogy az eleje az ilyen rohadtul zavaros. Tehát így hirtelen kapsz a nyakadba legalább hat karaktert, akit így azonnal próbálnak neked bemutatni, meg a köztük lévő kapcsolatot, de nem úgy, hogy most akkor ő ennek a haverja, ez meg a másiknak a tesója, hanem, hogy így kicsodát ki akar átverni, és kikinek lop el kit, és valaki még régen valakit megmentett, és most bujkál, és ez egy menni. ilyen Suicide volt szerintem. Igen, és így hát az, annál azért úristen, jobb. Hát azért annál light. jobb volt, de azért ez még ja, a azért. Light, <laughs> Tehát így volt, ha jó szagú ég mondom, ez így nagyon nem lesz jó, hogy ezt így fogjuk végignézni, mert ez... Nem működött, egyáltalán nem állt össze a film eleje, ott az, az egész Forest Vita körös szállat ilyen teljesen fölöslegesnek Igen. éreztem. Igen. És a karakterek se voltak olyan igazán ütősek szerintem. Tehát Na. az, ami a, az, az ébredő erőben azonnal működött, tehát ott, hogy ott rögtön volt a kémia a főszereplők között, az itt nem jött össze. Tehát szerintem itt a, a főszereplő nő, akit ugye Felicity Jones, vagy a főszereplő, akit Felicity Jones játszik, és a Diego Luna, vagy hogy hívják azt a színészt, aki... Andor a... volt a karakternek a neve, amúgy. Igen, igen, egy Andor nevű tag, aki, ö, hát közöttük így abszolút nem éreztem a film végén se, hogy ők most olyan irtózatosan nagy barátok lennének. A többik mellékszereplőt meg ilyen abszolút ilyen, ilyen hézak kitöltőnek voltak jók tulajdonképpen, hogy így még hát csak ok, legyen körülöttük valaki. Ebben igazad van, hogy nem volt nekik mélységük, de önmagukban, tehát szerintem amúgy elegek voltak, de még ő... hogyha tényleg nem is voltak túl mélyek. Igazából... Hát, mert szerintem amúgy, tehát a, a, ugye a csirútnak a karaktere ugye a Donián. Ő például egy nagyon érdekes aspektusát mutatta be így az erőnek, meg hogy tényleg egy ilyen jellegű karakter, szerintem még nem láttunk korábban. Igen, igen, barcsán, én, nem. igen, Igen. Úristen, igen, az A az az az az az voltam tőle. Úristen, ez még kurva jó volt, volt. szerintem. Nekem meg a, a, a címborája ugye ezekkel a nehéz ágyúkkal, hát akkor K2SO, tehát a, a droid, azon volt az meg a droid is, meg az egész is. Nem volt a droidnak kicsit ilyen Baymax áthallása a hős hatosból? Az egész mozgása, a dumája, a hangja, lehet, hogy a magyar hangja is, vagy az, hogy a magyar hangja volt nagyon hasonló, de nekem végig az volt az érzésem, hogy ez leveszi a fénypáncért, és egy ilyen fehér lufi lesz alatta. Őt <tos> <tos> <tos> <tos> is ölelgetni kellett volna. Igen, <tos> nem, de azért ő szerintem ennél sokkal, hát nem is tudom, tehát picit is. Kusabb, sötétebb, talán egy picit olyan egyszerűdő volt az egész karakter. Igen, és... csak nem igazán. Mondom... Tehát nekem úgy, tehát olyan volt, hogy azért kell bele a vicces robot, hogy legyen benne vicces robot, mert mindenik Star Wars filmben volt vicces robot. Tehát kellett volt az Artudito, a C3PO, a BB-8, és akkor mindenképp legyen itt is, mert ha nincs vicces robot, akkor úristen összeomlik az egész. Hát azért csak, ő csak szerintem ez... szórakoztatóbb az összes többi robotnál. Meg ez a robot legalább már tudott zúzni is. Tehát Igen. legalább a fizikai jelét is tudtam már hogy ez eddig nem Jó, volt jellemző. Nem, nem volt olyan volt, de az az egyetértek, hogy bár ütszárták szánták az Ultimate Comic Relief-nek, euh, néha egy kicsit így a poénja is így túl voltak tolva. Tehát, hogy mit tudom én, amikor azt mondja, hogy hogy is volt valami, hogy... A, a, a jó működő poénja az az volt, amikor hogy jövök, segí én is segítek neked. Uh, Cassian azt mondta, hogy kell. Igen. <laughs> Egyébként azóta mondta, ez száll. már ilyen mém, úgyhogy ez egy idézetként föl lehet már mert csak promolyan láttam, hogy hogy ezt Hát majd meg karácsony <laughs> De egyébként sokszor, hogy mondanak a filmben valami poén, ami tök működik, és utána meg még egy mondattal Fölös. Tehát egy törösleges mondatot is utána nyomnak. A, pont a csirút mondja, hogy amikor befedik a fejét, tudod, ilyen zsákkal, és akkor Ilyes, egy ez most komolyan... Vagyok, igen. És akkor <gül> az ez az egy felfogtuk, volt. vicces, és utána még azt mondja, hogy de hiszen vak vagyok. Tehát az meg fölösleges. És azt hiszem nem. a robotnak is most hittem, jut eszembe, de volt egy ugyanilyen poénja, hogy az első mondat tök a másik fölösleges. De most egy minimális dolog, mert egyébként szerintem is tök szórakoztató a, a droid karaktere. É tökövele voltam vele, és, és no, a szinkron valóban ugye kevésbé üt, de szerintem a robot szinkronja jó volt Vincegábor Péter jócsin. De nem volt fura, hogy nem volt torzítva, engem ez a Az eredetiben irített. sem volt. Én kétszer láttam, megnéztem kétszer is amúgy feliratosan, és hát elentyűrik amúgy nagyon adja, de neki is egy picit olyan emberi hangja van, egy nagyon pici torzítás volt az egészen. Ez kicsit zavart. Kicsit ez, ez olyan egy... szemtelen volt az egész játék a nyilván Droid, tehát nem volt olyan annyi élet, mint mondjuk uh -huh. a 3PO-ban, de, de amúgy. Hogy azért tudtad, hogy gép beszél. Tehát onnan tudtad, azért ezért tisztában voltál, de itt sem volt azért annyira túltorzítva. Uh -huh. Apropó, már a szinkron szóba került. Hát nem tudom, én szinkronnal láttam, Uh, nem tudom, a, a vitekernek a hangja az, az szerintem balom gyenge volt. Tehát ez De az, pingogó... az eredetiben is. Eredetiben beszéls... sem volt jobb. Olyan De hangja a hangja volt, mint akinek így... szorítják a herét igen. egy De mi a volt? De hát, hogy így kellett beszélni. Igen. igen. <laughs> hát valószínűleg a ezért vett, tehát nem ők találták ki. Igen, igen ez, ez ilyen, nem ilyen volt az eredetiben, és én majdnem röhögtem, amikor ott elkezdett beszélni. Hát nagyon jó, a, ez ott... ebben a stílusban nem hallottuk a trailer szöveget, amit az a Mm -hmm. Ez nem hiányzott, mert ez nem volt baj, hogy kimaradtam úgy a végse filmben. Hát igen, ez az egész Szógerer a karakter, meg a Folesz Viteker hogy nagyon túl volt tolva az is. Tehát ilyen kvázi már Jerry pacskotta így az arc kifejezéseivel, meg hogy állandóan majdnem elbőgi magát, bár ez mondjuk így sokszor <gül> jellemző. Jellemző. jellemző a vitaker. egyébként, no, ha én őt egyébként nagyon szerettem, és még szerintem akkor is, amikor más na kevésbé tetszett a játék, én akkor is nagyon-nagyon szerettem, de... Itt de most... ugye most nem az elrabolva háromra gondolsz. Nem! Jó, nem, Akkor megnyugodtam. Okay. Az erőnek erejévelre gondol. Mara jó volt. Nem, nem tudom, azt... talán a mélyítésben. Hát uh, akkor mondjuk tényleg jó. volt. Igen, igen. De még azt akartam, hogy, hogy oké, okay, tehát az elejé, most az a film elejéről beszéltem, hogy ott így nagyon nem működött, igen. viszont aztán a második fele az így abszolút kárpótól, tehát szerintem ott a film így nagyon összeállt, és amit Gergő mondtál, az az maximálisan igaz, hogy hogy arra, amit a film a második felében nyújtott, arra teljesen elegek voltak ezek a karakterek, csak én ezt a film első felében még nem tudtam, hogy itt igazából ennyi lesz és a film második fele az így bombasztikusan jó volt. Tehát az hát a negyvenedik szorakoztató... percnél indul szerint, amikor jön a videóüzenet a, a Gélener szóval. Tehát nálam ott indult meg a film kb. Uh -huh. Amikor ugye megnézték, és ugye Matt mi ezen a előadta a sztorit, hogy erről, hogy szándékos a hiba a halálcsillagon, az, az, az, az számomra egy, ilyen, egy olyan... Hát nem is tudom, hogy megnyug, megnyugvás volt az a, az a kis sztoriszál, amit ott elindítottak ezzel, hogy nem, nem azért, mert balfaszok voltak a tervezők a halálcsilagon, azért lehetett ilyen. Ez hát eszméletlen jó hát könnyen, volt egyébként. Jó, kicsit olyan fanfictiones a dolog, de egy -e fene, annyira Azért még mindig nem megy a dolog, mert akkor miért volt betornyozva ugye a járat, Hát azért, tehát, hogy ne legyen annyira feltűnő. Tehát, ugye mondta, hogy próbáltod titkolni az egészet, meg minden egyeset. Hát tele volna volna lyukakkal, a Igen, az egészet. Egy tiszta szűrőnek, vagy valami az azért. Hát nem, hát volna. tele kellett volna aggatni a lyukakkal, és csak az egyik jó, és csak ő tudja, hogy melyik. Aha. És akkor mire a birodalom mindent befaltossa. De mindegy, tehát így, így volt egy ilyen kis töltet az Igen. egész filmnek szerintem, és a ma, maga a videóüzenet is működött, mint a színészek terén, a Metz volt, Felicity Jones is jó reagált erre, tehát így ez is oké okay volt, és akkor utána ugye beindult a nagy látvány pornó, tehát igen, ezt nem tudom jobban mondani, ott az a... a igen. Különösen a napfogyatkozás, ott a halálcsillaggal, hogy ott megent, és ott eltakart mindent, és így a halusjét. Mm -hmm. És itt érnék, itt kanyarodnék át akkor arra, hogy a rendező nélkül, Gereth Edwards nélkül ez a film nem lett volna ilyen jó. Mert ez Igen. az ember szerintem annyira jól tudja a grandiózusságot, a nagyszabású dolgokat mutogatni, mint talán senki más Hollywoodban. Tehát a, a, elég csak a, a Jeddah bolygóra, ugye, amikor ott, ugye, ott volt fent a hegyen az a város, és ott levegett felette a halálcsillag. Uh -huh. Vagy bocsánat, halálcsillag, hogy csillagromboló. Egy csillagromboló. Csillagromboló Csillag Csillag so ott volt genera. felette. Igen, meg, meg amikor a... Ment az a csata, is ugye ott volt az ATAT lépeget, és ott a ködben ott így elúszott, aztán utána felbukkant, ott egy pici Godzilla érzés is felbukkant, a jobb fajta. Szereti a ködöket, igen. És, és nagyon jó ilyen beállítások voltak az egész filmben szerintem. Hát ugye a háborús hangvételt azt kifogástalanul hozta szerintem, tehát meg ezzel a Scarifi ütközetben ugye ez egész beach part helyszín, ami tisztára idézé, tényleg az ilyen Ryan közlegény megmentése, meg az ilyen összes ilyen, majd jön idén a Dunkirk, hogy ez ilyen beach csatákat. Hát Meg Volt egy hmm. ilyen pálya a Battlefrontokban is, tehát nekem rögtön ja, aha, eszembe aha. hogy ez. Ezt valamelyik Battlefront játékból vették, és én azokkal kisgyereként rengeteget játszottam, úgyhogy én nagyon otthon éreztem magam abban a jelenetben, hogy mikor hova kell bújni, meg honnan kell lőni. Tökéletes volt ez tökélet újfajta környezet, tehát itt nem nagyon láttunk még ilyen. Ö, Ilyen hát A szítek hosszújában és... volt, csak nagyon rövid volt. Ott az a, a, a, a Wuki de... bolygón volt egy hasonló, Aha. de az nagyon rövid ja, volt. Az rövid volt. A... Ja igen, igen. Az Edwards az egyébként azt mondta, hogy ez a Califf ütközetben leginkább a Hot bolygós ütközet inspirálta. Gyerekként az volt a kedvenc csatája a Star Wars filmekből. Egyébként ebben egyet is értek vele, az, az tényleg nekem is az egyik kedvencem, ö, és hogy azt próbálta egy kicsit grandiózusabban visszaadni, és hát ugye természetesen, hogy legyen nagy ö, ö, ellentét, ezért ugye a helyett pont, hogy ilyen meleg, melegebb, ilyen ö, trópusi környezetet, trópusi környezetet pálmafákkal, stb. De abszolút visszaadta, mert valóban szerintem a Star Wars filmek legemlékezetesebb, vagy legemlékezetesebb, leggrandiózusabb legrandiózusabb akció és szokásosan ez a több szálon futnak a dolgok az űrben, a földön, és ugye a kis behatolós akció, a kis része is ott van, úgyhogy ez, ez valóban hatalmas. Engem annyira nem zavart, persze nem tartom ugyanúgy, mint hozzatok hasonlóan az első felét is hasonlóan jónak, mert nem az azt elismerem, hogy ezeket a karaktereket be kellett mutatni, össze kellett őket hozni, nem akartak csak simán egy ilyen lázadó csapatot hozni. Igazából ki volt lázadó a Cassian Andor, nem? Tehát az összes többi Álve. az ilyen szakadár, meg birodalmi robot, amit átprogramoztak, meg stb. Tehát igazából nem egy ilyen tipikus lázadó csapatról van szó is, hogy őket össze kellett hozni. Meg ez a két templomőr, ugye a Chiru team meg a Béz. Mm. Ők is külön behozni a chiru karakterének karakteri, meg került akkor nekem is tetszett, hogy egy ilyen karaktert látunk, aki, aki nem jedi, de van egy ilyen minimális erőérzékelése, és ez, ez nagyon érdekes volt, hogy ő nem képes arra, egy jedi, hiszen nem az, de, de érzékeny az erőre, és valamennyire érzi, és ez, ez, ilyen, ez ilyen tök jó volt, hogy ez egyben a hit is, ugye, ami, amivel ő a, a viszonyul az erőhöz, és, és hisz benne. Nem tud visszatartani semmit, nem tudja a golyókat, vagy a bármit, Elhesegetném, ahol körül csak, csak hisz benne, megérzékeli. Vagy hát hát csak engem halálra jellégesített. Vagy csak szintán nagyon magas volt a Miklóriális szintje. Az is lehet. De, de csináljuk ezek... úgy, mint ha ezt nem hallottátok volna, hogy nem légy a rajongok. Nem, mit mondtál a Nem is emlékszem. Semmi, nem, nem csak az erőről beszéltem, hogy a hit mennyire fontos. De nem hát a Star Wars szerintem ez pont belefér, mert ugye itt azért elég spirituális témák kerülnek elő, ugye itt mindig az erővel kapcsolatban, és hogy ez a vakhit, ezt bele kellett építeni, mert hogy itt ugye inkább beleveledtség alapján történnek a dolgok. Tehát itt nem az van, hogy. Magam alapí alakítom a sorsomat, mert igazából egyik Star Wars filmben sem volt szerintem erre példa, hogy inkább a, hogy a azt éreztem, hogy a karakterek alakítják, és nem pedig a környezet alakítja a csele cselekményt, vagy inkább az erő, amit körüljárja az egészet. És szerintem ez egy nagyon érdekes és nagyon helyén való megközelítése volt. És tényleg ilyesmit korábban szerintem nem feltétlenül láttunk, és így erre volt, hogy a legjobb a Csirútnak a karaktere. És akkor a... ne idegesítő karakterrel mutassák ezzel, tehát... Az a baj, hogy a fazon ezen túlmenően semmit nem tett le, tehát az, az, ő, az ő karaktere Hát egy ilyen body állt, movie dinamikát adott hozzá, de arra ott ott volt. Hát azért írtott ő is, azért hozzá. Na jó, bélzzel, de arra már ott lehetett volna Felicity Jones meg a Cassian, érted? Tehát, hogy most nem kellett volna még egy body movie párost berakni. Tehát én, engem is nagyon zavart, hogy oké, okay, hogy itt van az, ő, ő az erőre fogékony ember, de, de nem volt egy mondata, amiben nem az erőről beszélt. Éjjön. Tehát nem, nem derült ki róla semmi, azon kívül, hogy ő az erőt így érzékeli. Hát, és amíg így ez, a, ez a végén. Erről is, sajnos. És én... A többi karakter is elmondhatóságos, igen, sajnos, hogy igen. nem igazán sok minden derült róluk ki. Erre nem volt idő, pláne ennyi karakternél, amikor egy csapatot be kell mutatni, vagy ezt nem nagyon akarták, tudták mindegy beletenni. Még ahhoz képest a csirultról egész sok. De nagyon sok ilyen kérdés, hogy akkor most milyen templomnak voltak az őre, ami most meg gazdátlanok, nekem az sem volt teljesen tiszta. Az De miért ez ennyi karakter? Meg... Tehát ez engem hát ugyanúgy a csapat... A film... A film Csaport első fele egyébként tök egyetértek, hogy, hogy ez, ez nekem is szenvedős volt sok tekintetben, és mármint már a warcraft annak idején így felhoztuk ezt, hogy gyakorlatilag a film első negyed órája csak egy, egy konstans ilyen hopponállás egyik helyről a másikra, és, és itt ugyanezt történt, tehát én nem bírtam követni, hogy most ez, miért vagyunk itt, kik ezek? Ja, most megint másut vagyunk? Ja, ja, ja, ezek. Hát szerintem amúgy ezt utólag tették be a filmbe, tehát de, de én ítéreztem de jobban a legjobban az utóforgatásokat, mert tényleg ugye annyira össze-vissza volt az egész, és meg most láttunk először ilyet, amúgy, hogy bolygónevek ki vannak irkálva. A film nagy részében. Egyedül a, a, a Szarumány nem ugye a mustafár így, később Ugye itt ezt elhintették. De hogy ez mennyire beteg, hogy a védernek Igen. ott van a kis palotája a Hát, hogy rá mindig. De ez, ez, ez, ez olyan... Ez és nagy és ebből még gonoszabb vagyunk, legyen. Tudom, <laughs> igen, hogy nagyon fura volt, de már maga ez az egész, hogy a, a védelbe vezették itt a történetbe. Na, mert... Az nagyon jó volt, az a, mm -hmm. a jelenetnek, annak a jelenetek az eleje, ha arra gondolsz, Aha. ahogy így mutatták azt a burát, meg mindent, hát az kurva jó volt mert hmm. nagyon fura volt megint csak így látni védert, hogy hogy ő, ugye, amikor már ő így tényleg elkészül neki páncélfelveszés, akkor tényleg a, a régi trirógiában folyamatosan úgy látjuk, hogy mindig ő van a helyzet magaslatán, kivéve egyszer, amikor ugye ráillesztik a maszkot talán az ötödik részben, meg a hatodik részben, amikor már ugye a halálán van. És itt pedig így láttuk, hogy igazából ő így nem tudom, hogy gyógyítják, vagy a. a, a vagy vissza Tehát mm -hmm. nem tudom, amúgy, hogy most ő enélkül nem maradna például életben, vagy pedig így kevésbé szenved. Hát ugyanúgy egy lögybe volt, ugye a, a Luke Skywalker, a, a Vampa, hogy bolygócsata ja, után abba gyógyították. Lehet, hogy ez is ugye hasonló. Mert nagyon sok, egyébként nagyon sok utalás, meg easter van ezekben. Vagy a Rogue egyébként. A kék tejtől elkezdve egy csomó minden van benne. Hát, vagy például, hogy birodalmi kóddal szállnak le a Igen, az is megtörtént már. Meg a, mi az a két 2 ugye, el akar lőni egy házszorós idézetet, hogy ez a I have a bad feeling és így Igen, és Igen, Vagy amikor kötnek akik majd a luke is a Igen, a kocsmában. Meg a hmm. meg ugye a zűrcsatában chatban felvételeket használnak. Beraktak ugye nem használt vagy archiv felvételeket az arany meg a vörös egyesről. meg a vörös, vörös kilövi ki jól bemondja, hogy én vagyok a vörös és az itt láthatóan szétrobban, hogy na akkor Hozzá Luke, Luke meg van a kódneved. Hmm. ez hát ezért nagyon sok ilyen utalás volt, igen, ugye a következő Hát egy pici font szerviz, de hát ennyi persze. kellett is. Hát jó, sok van benne. Hát nem belőle. volt nagyon nyomulós igazából. Tehát... Na Meg hogy bele kellett rakni a c és az Artut, mert különben nem lehet elmondani, hogy eddig minden Star Wars filmben szerepeltek. Na azt, azt mondjuk én is egy picit másoknak éreztem, de nem baj. Tehát Csak ez ez ezért, úgyhogy ezért, hogy ők minden Star Wars szerepeltek eddig, és nem akarták, hogy most ez kivétel legyen. Mit szóltok Ben Orson? Én, én, én, én is bírtam, én. nagyon imádtam. Szerintem még legemlékezetesebb gonosz a Star Wars filmekből, mert ő, úgy éreztem, hogy ő csak egy ilyen báb, aki, akik be van szarva a Darth Vader től meg az uralkodótól, és így, és így félelemből cselekszenek, hanem ő egy tényleg egy igazi karrierista becsvágyó mocsok. És a az saját az képes... előmenet elét próbálja nyomatni. De én egy és kicsit a... csalódtam benne, mert, mert igazából a filmben mondhatni csak az, az volt a szerepe, hogy valamelyik felettese lecsessze. Hát tehát, nem igazán. Hát, ez így Próbálták menti. elvenni, ugye a Peter Cashing akiről majd szintén beszélgetettünk hogy ez jó ötlet volt-e vagy sem, de hogy a Peter Cashing ugye veszi el az ő kredittjét, mert hogy Igen. igazából a tehát a Krenik hozta ezt össze, ezt az egész harácsilag dolgot, amit aztán jó kisajátította a, a Tarkin, és ebből a szempontból az ő kapcsolatuk szerintem jó volt, meg ugye, hogy ad még a Vader-nek is vissza mert pofázni, vagy De hát úgy beszólni, hogy akkor én tovább is én plánsolok, és mi folytogatás után még elmosolyodott, tehát eszméletlen a Pali <gül> egyébként. Tehát nekem ugye emlékezetes volt és ment meg így szerintem nagyon jól hoztam. Hát ő mindig jó, mondjuk. Hát meg amúgy szerint, tehát tényleg ilyen feltörekvő, becsvágyó karakter nem biztos, hogy volt eddig a Star Wars Nem nagyon, én sem nem. emlékszem. Mindig a Pieta adminális, meg ezek ilyen kis beszállítók. Hát meg minden, mindenki, ott mindenkinek a pozíciója adott volt és igazából abban nem is mozdultak el, igen. amennyire hmm. én emlékszem. Itt viszont ugye láttuk, hogy láttunk ugye ilyen kis hatalmi harcokat a birodalom igen. oldalán, ami szintén új volt, és szintén egy picit mélyített ezt az egész Star Wars mitológiát szerintem, meg az egész világot, meg, meg nagyon sok mindent hozzáadott már a történetekhez. Tehát a lázadóz, lázadók is ugye egy picit másképpen bemutatt, Bizony, nem nem ég, volt, bemutatva, hogy nem ilyen a fehér, fehér emberek igen, voltak. hanem hanem a, ugye a Cassian ugye már így az előtt az egyik informátorát, hogy ne legyen vele késő probléma, meg uh -huh. mondta, hogy rohat nagy mocsokságokat művelt, ő is itt a háborúnak a, a, a folyamán, mert vagy mindent beleteszel, vagy pedig akkor ne is csinál, tehát ez a vagy rendesen, vagy sehogy. Igen, tehát és tényleg volt patyalat, ö... lázadók és ez is jó volt, mert eddig ők voltak a szent de hát ők sem azok, ez egyértelmű, és ez is erős, tovább erősítette tényleg ezt az igazi háborús részét, ahol, ahol két elem szemben álló fél van, lehet érteni egyetérteni egyikkel másikkal, de igazából egyik sem makulátlan. Még lehetne egy olyan, hogy mondjuk egy következő hasonló spin mondjuk bemutatják, hogy a birodalomban sem mindenki halálgonosz, igen, igen. Ott is még egy olyan volt, hiányzik, és akkor teljes a harmónia. Mindig... Hát, amúgy egy Sith film kellene, és akkor szerintem így beteljesedne az egész Star Wars világ. Hát, de azok olyan gonoszok, hogy azok igen, de pont kell, ezért hogy felkelnek foglalkoztak, és megölnek valakit. Azok <síthatók> olyanok. Az nem, annyira, az nem billenteni annyira egyenesre a mérleget. Egyébként nekem, ami még nagyon-nagyon tetszett ebbe a filmbe, hogy például a a Jedi visszatérrel szemben, itt a filmvégi csatában nagyon jól tudták érzékeltetni azt, hogy a lázadók végig hátrányba voltak, tehát itt a birodalom volt az erősebb, hogy így tényleg arra bazírozott az egész, hát először ugye csak az a kis csapat, később meg ugye a lázadó flotta, hogy a meglepetés erejére. Tehát ez az, amit például a Jedi visszatérnek nem sikerült a végén a, a hülye elvokokkal, hogy így azt, hitted, azt hinnéd, hogy ott vannak a kis nyomorult csúzliukkal, és akkor a birodalmiak majd szitává lövik őket, és a nagy francot. Itt, itt végigén tényleg olyan volt, hogy így Abszolút minél gyorsabban, mert hogyha nem vagyunk elég gyorsak, akkor elfogyunk. És amikor megjelent a lázadó flotta, az is csak addig tudott kitartani, amíg a birodalmi flotta meg nem jelent, mert akkor meg ugye már rögtön megint a birodalom volt de Tehát nagyon tetszett, hogy végig volt az a feszültségforrás, hogy, hogy rohadtul kevesen vannak, rohadtul sok ellenfélel szemben. Tehát ez is nagyon-nagyon jó volt. Hát meg egy öngyilkos misszió volt félig mert hát és ez, ez, ez nekem mondjuk igen. egy plusz volt, hogy, hogy mindegyik meg is volt ott. Igen, ez ez, ez, ez, van, ez nem az két. a tipikus Disney felfogás. Hát uh, nem ez volt amúgy a, mert alapból ugye ez volt a terv, hogy ugye így csinálják, csak ugye ott ellógtak volna a bolygóról, uh -huh. csak utána elfogták volna őket, és Darth Vader őket darálta volna le a picsába. <laughs> Tehát uh -huh. konkrétan így a főszereplőket szedte volna szét, de hát végül nem, igaz, lebombázták az egész szigetet, ugye, vagy hát a, a félbolygót, és akkor utána pedig még Darth Vader daráltott egy picit az űrhajón. Ami amúgy igen. szerintem a film egyik legjobb jelenete volt. nagyon jó lett volna, ha csak, az, szerintem, ha csak ez az egy feltűnése van a Darth Vadernek. Szerintem még hatásosabb lett volna, hogyha így nem látjuk a filmen, hanem amikor kinyílik a, a lézer, vagy a fénykardja, hogy előtűnik, a sötétből ő maga is, és akkor feltűnik, és a egyet és is. Nem kellett volna az a beszélgetős része, az szerintem tök felesleges volt, igen. és mondott semmi érdekeset. Amúgy borzasztó volt a Magyar Szinkron, szerintem inkább egy jóságos jó, jó, nagypapa hangja volt inkább. <gül> <gül> <gül> <gül> Lehet, hogy ez a te bajod vele, nem is az, hogy nem kellett a filmbe <gül> nem, nem, nem egyébként. De ott, ott szerintem fölöslegesne gondoltam. Még ezt a fürdőzés sem tartom annyira lényegesnek ja, ne, Nekem az lett volna a legjobb, ha csak ott a végén, és akkor ott darál egyet, és így. A, és akkor utána mindenki jó, így is egyébként, tehát ahogy végettire a film szerintem zseniális, mert az olyan gyors olyan hirtelen olyan nagyon jó az, az átkapcsolás a nyuhópra, és amikor a lejje megfordul, és azt mondja, hogy reményt, és akkor vége van, azonnal raknám be a nyuhópot, és nézném tovább, ugye, ahol ahogy ez kezdődik. Ahogy ez végetér, nagyon jó volt az átkötés, izgalmas volt, gyors volt. Jó, persze Magyar lehet mondogatni, hogy hogy egymásnak adogatják át azt a pendrive-ot, hát nem, nem igaz, hogy nincs valami rendes transmitter, már most se ezt csinálnánk, hanem átküldeni Bluetooth-on, Wi-Fi-vel, csinálják, vagy 3G-vel, 4G-vel. wi egymásnak, de mindegy, mondjuk ebben is jó a film, hogy nagyon hű volt a 70-es évek hangulatához, dizájnjához, Uh -huh. És technikájához. Tehát nem olyan volt, mint az előző metrológia, hanem sokkal modernebbnek tűnt, hanem tényleg így, így megvolt minden, ami a 77-es filmben volt. Az akkori technika, a design elemek, maga az Tök jól, nagyon jól hozzáigazították. Hát meg hogy mocskosak voltak az egyenruhák is, meg ilyenek, tehát így a igen. régieknél tökre emeletett lát. Hát meg a rohamosztagosok, az tényleg eléggé a a retkes igen, voltak. Igen, igen, igen. Tehát ilyen, ilyen tényleg látszik, hogy ilyen, elhasznált minden, ez egy ilyen, ilyen világ, és, és nagyon jól állt. Tehát a set design az, az bravúros volt. Még Én hogy amúgy mindig... azt láttam ezen, hogy, hogy innen látszik a legjobban talán, hogy ezt tényleg rajongók csinálták. Uh -huh. Tehát, hogy, a, hogy itt szerintem mindenkinek a gyerekkora volt a Star Wars kb. Mm -hmm. Igen, tehát abszolút... A... Igen? A, mondjad. Nem mondd, csak a Gergőnek akartam, vagy Gergővel akartam egyet érteni. Na, én abban. meg... Ja, jó. É, és mit szóltok itt? Már szóba került a hercegnő. Én, én végig ezen filóztam, hogy oké, okay, csak nem fogjátok meglépni. És akkor, hogy hogy leját is mutatjátok, mert szerintem mindenki felfogja, hogy, hogy mire megy ki. Aztán látjuk itt ezt a emlékezetes le a frizurát hátulról, és akkor oké, okay, de biztos nem fog megfordulni, aztán megfordul, és akkor még még akkor sem nézett ki olyan rosszul, de basszus, ahogy elkezdett beszélni, az a szerencsétlen, annyira, annyira gázul nézett. Én ezt annyira nem értem amúgy. Szerintem a tökéletes volt. Hát, szerintem se volt vele gond. Hát Szerencsére hát nem meg az... nagyon sokáig. S, igen, mivel rövid volt egyébként, szerintem engem se zavart annyira. Meg így most sajnos utólag egy nagyon szép ugye halála előtt is akár, vagy fölfoghat. Főleg az is. utolsó mondata. <laughs> igen. Az, az igen. De mivel Péter cushing ugye túl mutatták, még így is, hogy CGI-t, túl sokat mm -hmm. szerepelt, és szerintem többet egyébként, mint, mint a New Hope-ba ja. élő szereplő, és még akkor élt is. Na mindegy, de azután én már számítottam rá, hogy a lejja mm -hmm. is meg fog fordulni. Hát ő, ő, őt jobban megoldották, szerintem. Hát, hát ott, amúgy... ott nem volt olyan egyértelmű, de Milla igen. Nál? Vagy... Nem, nem, nem, a Peter vagy Cushing a ja, ott... Ott... Aha. Szerintem meg pont az volt egy picit olyan olyan gyengébb, olyan nagyon piros volt az arca, hogy én azt, azt, nem azt tudtam egyedül figyelni, hogy olyan, mintha hogyha ilyen, ilyen piros, lilás poltok lennének az arcán is. Te és két moziban néztem, két különböző helyen, tehát még az se lehet, hogy az egyik helyen szar volt a vetítő, vagy akkor mind a két helyen szar volt, mm. nem tudom, hogy, hogy hogy, de az olyan nagyon furcsa volt helyenként, és még így is azt mondom, hogy egy technikai csoda, tehát ahogy embereket tudnak manapság animálni, tényleg egy, egy tíz év múlva le, tényleg már így a, a színészben, beáll a mokebe, felveszik az arcát, be... Felveszik a dolgot, és utána kész. Akármilyen életkorban, akármilyen karaktert tudnak játszani. Félelmetes, de azért ja. még mindig nem tartott, hogy ez. Hát e, még nem. Teljes Lejánál mértékben hogy mert szerintem is látszódik, de Nem, meg, meg, ki milyen szerint. drága lehet már nem. Nem éri meg. Hát biztos maga, drága. Hát Lejánál a beszédnél látszott, szerintem ott ott, ott a, a szájmozgásnál még rosszul nem tartott, szerintem a, motion capture a szem, szem és a szájmozgás igen. Az... Akkor már olyan rajongó orgazmusom volt annál a pontnál, hogy már tök mindegy volt. Akkor igen, hát, akkor rátettem lapáttal. igen a feelingnek, feeling már annyira eluralkodott igen. rajtam, hogy már mindegy volt. Tehát oda már egy is benyobhattak volna, már annak is csak örülök. Hát a legerősebb jelenet, az szerintem én egyértelműen a Darth Vader-es volt. Ott. Az, az, az nagyon jelen. jó volt. Fú, az végre az végre lehetett látni, hogy, hogy mitől parázott. Mert végig mindig csak távfolytogatás, vagy ilyen fénypárbaj, fénykartpárbaj volt, meg ilyenek. De így a, a közkatonát, úgymond így, így annyira nem piszkálta a védőr. De itt egy pillanat alatt így érzékeltette, hogy, hogy mi az a félelem, amit az ember kisugároz, és, és nagyon hatásos volt. Hát volt egy voltam úgy az eredeti trógiában, amikor a fellegvárban a jég rálőnek a, a véderre, még az volt olyan, hogy ugye a visszaúsz mozdulattal a Igen a nyalábot, és aztán ki, kikapta a pisztolyt a kezéből, tehát az volt uh -huh. hasonló, de hát az is tényleg annyira rövid volt, hogy Hát az a pisloktál... olyan volt szerinte egy picit, vagy nem tudom, az, az úgy annyira nem volt olyan olyan. Hát action. nem volt olyan ütős, mint itt, az biztos, de hogy hasonló volt. Uh -huh. De mondom, tehát ez is tökéletesen fel volt vezetve, és működött a filmben jó, nyilván megint fanszerviz volt az egészben, de, de... Én totál iba bőrös voltam, és csak azért az tért akartam elmenni mm -hmm. másodszorra. Meg jó, hogy nyilván a film is maga nagyon-nagyon tetszett, de ezt én látni akartam még egyszer, mert itthon ez még egyszer nem lesz ilyen. Mm -hmm. Jó. Biztos. Úgyhogy végső soron ö, szerintem volt olyan jó ez a film, mint a hetedik rész. Ö, még itt sem vagyok, mondjuk benne biztos, hogy egy hány szóló-szóló filmet akarnék én Én meg attól nézni. azért nem félek, mert Fear Lord, meg Chris Miller csinálja. Azok Na meg ezt... még szart nem adtak ki a kezükben szerintem. Ebben lehet bízni, az igaz. Úgyhogy Tehát kicsit az... túl hosszúnak is tartottam a filmet, mondjuk, bár ebben közel játszik. Hát főleg a... az eleje miatt, nem? Hát az is, meg, meg hozzá kell tenni, hogy nekem rettenetes hogy mondjam, ilyen, ilyen körülmények között láttam ezt. Tehát eleve nem is érdekelt ez a film de kaptam rá ingyen jegyeket, aztán kiderült, hogy, hogy este fél tíz után kezdődik ez az előadás, úgyhogy másnap dolgozom héttől. Már ott egy kicsit, <gül> hogy mondjam, kicsit paráztam, hogy, hogy ez, ez most akkor jó, hát jegy meg meghívtak, akkor nem, nem mondom vissza, de aznap három órát aludtam, mert ott volt a, a, az a szörnyűség, hogy a gyerek véghányta az éjszakát, tehát három óra alvással beültem fél tízes előadásra, még az is húzódott, és utána 3D-be néztem, ami, amit nem tudom, évek óta nem néztem, és mindig rohadtul undorítóan néz ki a 3D. Fos volt a 3D de, akkor? De, tehát én, én nagyon nem vagyok ennek híve. Semmi és, különös. És hozzá kell tenni, hogy még én is már elég rosszul voltam. Tehát éreztem, hogy a gyomrom nekem se bírja sokáig, és a film alatt így azon voltam, hogy ne hányom szét a mozit. <gül> <gül> Úgyhogy már lehet, hogy emiatt is hosszúnak tűnt, mert én már nagyon vártam, hogy Kedves lázadók, raboljátok már el. Vagy halljatok meg, vagy leszarrom, csak igen. A minden... de, de konkrétan, amit hazaértem, így negyed egy körül, azott az első, hogy izé, hánytam egyet a főszobában. Hogy... akkor megkérdezte, ennyire jó volt a film? Vagy ja, megkérdezte, de... hogy mit nézte, és mondta hogy a zihány egyes. Ja, <laughs> Jézusom. Bocsánat. Ja, Ez de... nagyon szóval... csípes volt. Szóval... <laughs> a Black Sheep a mestertől tanult. Ez hogy... <laughs> Tehát, szóval ilyen feltételek mellett is azt mondom, hogy ez a film ez, ez teljesen korrekt volt. Itt az év legjobbai között biztosan nem fogjátok nálam hallani, ha -ha. mert ahhoz, ahhoz túl felevás volt szerintem. Tehát a karakterek szerintem nagyon nem voltak jók, meg túl sok volt egész egyszerűen. Hát a film nem tudta tartani azt a színvonalat, mint ami a, a másik felére volt jellemző egész végig. Ö, úgyhogy. Meg lehet nézni, szerintem nem fogjátok megbánni, ö, sokan utálják ezt a filmet egyébként. Szerintem amúgy nem. Tehát de úgy, hát itt, én, én nem Én egészen pozitívnak telemás. látom így a megítélését. Pelemás, mert... de mindegyik az lesz szerintem. Igen. Az ébredő előtt is nagyon-nagyon sokan lehúzták. Hát azt az... viszont tényleg nem értem, hogy azzal mi baj van. Tehát hát... Hát Én is viszont... szeretem, de, de <gül> Ó, tényi, hát azért jó, de... nehéz amúgy a rajongókat kielégíteni. Hát nehéz, de hogy <gül> tényleg manapság már akár ilyen filmes blogra mész fel, és ott azt látod, hogy ha az üljön meg olyan szar volt, és így hát ma, ma da, nézzük már meg. És megnéztem, hát egy hete szerintem, amúgy megint a hetedik részt, és annyira eltörpülnek ezek a kis kötekedések, amik vannak amúgy a filmek kapcsolatban, hogy jaj, hasonlít a negyedik részre, meg jaj, Kyle Ren egy emós hülye gyerek, meg mit tudom én, és így, gyerekek, így, milyen luxus problémáitok vannak, ha bár, hogy hasonlít egy jó filmre, ami amúgy önmagában is kurva jól működik, felvezeti tök jól a következő részt, és igazából megkapott tőle azt, amit Star Wars, a Star Wars. Jó, azért én meg tudom érteni, hogy amikor itt a nagy visszaérést ígérik be, vagy visszatérést ígérik be, akkor ne kopízza le egy, egy korábbi rész szinte pontról-pontra. Ez szerintem egy teljesen jogos kritika. Hozzáadott, Na, jó, szerintem pont annyit amúgy, hogy ne fájjon azért az, hogy hasonlít rá. Hát jó, hát ez, ez egyéni elbírálás. Hát meg ettől azért a film még nem lesz szar. Maximum azt mondja az ember, hogy jó, hát én nem tartom ezt mesterűnek, mint ahogy például én se tartom az ébredő erőt olyan jónak, mint az, eredeti jó, trilógiánból, hát én... például az első. Субтитры de csak egy hetest adtam, és kész. Hát mondtál, ezért mondom, hogy, te, te, is értetted, ottom, hogy... te is azt mondtad, hogy igen, hogy helyen van helyen velem közelmi, problémák, fontosan. de ez még nem jelenti azt, hogy egy rakás szar. Csak sok ember ezt nem így gondolja. Semmikét, vagy például most a, a zsivány 1-esben, ugye most hányan nagyjából lehordtuk az első felét. De még arról sem mondhatnám egyébként, hogy, hogy vállalhatatlan. Nem, Szerintem abszolút nem. Szerintem nincs semmi kínos benne. Ugye az hát egész csak fémben. fárasztó és hosszú. Csak fárasztó, mert csapong, de kínos. Ha hanem olyan... Vele. Igen, nem, nem lett jól kidolgozva az a rész, de még arra sem mondanám azt, hogy tényleg fú, de borzalmas azt nézni, meg az ilyen kibírhatatlan. Nem. Csak ahhoz képest a második fele az tényleg annyival jobb és annyira ö, felpörög és annyira élvezetessé válik, hogy nekem az első fele az ilyen abszolút megbocsátható, és, és a film kapcsán is. Nálam is mit tudom, én egy ilyen hét és fél, maximum 8-ra hatagsáll 8 legyen a Rogue One, de hogy... De hogy nem zavart alapvetően az első fele, csak valóban ez egy olyan dolog, ami át kell esni aztán. Uh -huh. de, nem, de nem fájt semmilyen perce nekem egyébként. Úgy szemben mondjuk, a George Lucas-féle hogy hogy volt kínos pillanatokkal, itt, itt szerencsére nem nagyon volt ilyen. Uh -huh. ja. Jó. Na, akkor uh, Facebook oldalon. Úgyhogy jövőre ugyanákkal ugyanitt. Jó, igen, ez már pozíció lesz. Énként azért ezt hozzá kell tenni, hogy uh, le fog ezt tompulni, ez a Star az őrület. Biztos. Tehát most érezhető, hogy, hogy egy év után nem tudja ezt a hype fenntartani, és hát most nem, nem arról szó, hogy Hát mert hogy nem is olyan ez a történet, szerintem. Hát igen, de nem. A hát nyolcadik részén megint meg lesz baszódva a félvilágban. Hát igen, mert megint a régi szeretett karakterekkel, meg ugye lejárt utoljára láthatjuk, meg stb. ott már biztos megint benne lesz, most az nagyon nagy hátránya volt arról annak, hogy teljesen új karaktereket Na jó kell, de, hát de néznünk már a... két órán keresztül. De már a nyolcadik se lesz akkora siker, mint a Hövid. Biztos, biztos, nem, de is mindig is van. mindig az első rész legsik... A bajos volt a legsikeresebb, igen, igen. a, Star a New Hope volt a legsikeresebb, tehát mindig az első aztán. Uh -huh. Mert hogy régóta várnak rá meg nagy csinadratta, aztán persze ez megy le ami, ha... ami viszont simán jelenteti azt, hogy mondjuk a következő részek jobbak lesznek, és mindig ezt mutatta eddig, hogy az első résznél jobb a második, de kevésbé sikeres. Uh -huh. Meglátjuk. Hát hogyha me megint várom a tíz évet, akkor lenne akkor a siker. Remélem nem fognak azért, de... Hát Nehogy <laughs> Isten, az megint váranak annyit, tehát, hogy ott azért az is kellett. Igen. Hát ez a veszély nem fenyeget szerintem. Igen, nem én is, minket. én is remélem, hogy így van valóban. Hát a Róban is már 530 de... millión tart 11 nap után világszinten, tehát hát úgy, úgy ebből is meg lesz a milliárd. Vagy a milliárd egy picit alatta lesznek, picit le alatta, körül. de de iszonyatos nagy pénzük lesz, és akkor a nyolcadik rész meg nem tudom, legyen mondjuk másfél milliárd. Ja. Ad, addig röhögve el fog menni, tehát az, az meg a Disney hülye lenne nem csinálni, most addig, ameddig meg Hoznak egy szintet, most uh, tényleg lehet, lehet ilyen olyat mondani rá, de, de nem rosszak a filmek. Eddig még, nem én is. Még a leg, legcínikusabban áll hozzá az ember, még akkor sem tudod mondani. És amíg, am, amíg Star Wars tud maradni, ugyanúgy ott marad benne ez a mesélyeleg, tud valami újat mutatni, addig haj. Én venni fogom a jegyet, többször meg fogom őket nézni, amíg ezt a szintet hozzák. Judette a Transformereket is nézett. El. Hát, az, az, az, a, a harmadik részt, az például a... nagyon szenvedtem már, meg a negyediket. Meg a másodikat? Hát a harmadikat például nem láttam úgy moziba, meg oh, az olyan. elsőt se. Ja. Csak a másodikat? A, Ponta lesz, le a... Ponta Hát meg a negyediket is volt. Fantasztikusan beleválasztottál, <laughs> azt kell <kár> mondjam. <laughs> jó, na akkor egy filmünk van még, ezt a Gáborral láttuk mi ketten, bár 29-től van Premierre igazából már szinte mindenhol adják ilyen előpremiérként elég rendesen. Ön egyáltalán nem adják, nem, vagy csak. Nem, egyáltalán. Itt adják, de csak szinkronosan engem, meg úgy nem érdekel. Aha. Jó, ezértként ez egy jó gondolc. Hogy, hogy ne szinkronnal nézétek szerintem. Bár nem hiszem, hogy a dalokat lefordítanák, de. Nem igen. hiszem. Én sem. Na, Kaliforniai Álom, ezt én tegnap láttam, és Gábor, te gondolom, ilyen sajtóvetítés keretein belül. Igen. Hetekkel Szerencsére ezelőtt. Szerencsére feliratos volt a vetítés. Aha. A sajtó. Jó, akkor a Gergő azt mondta, hogy semmit nem akar erről a filmről hallani, úgyhogy nem tudom, itt van -e még egyáltalán. Leteszem a fülest, és jó. majd írjatok speak jó? Jó, oké. Okay. Na, ö, hát sokan... Vagy Black Sheep, de hogy állsz hozzá ehhez. Én nagyon várom, nagyon-nagyon várom, de hát most holnaptól Jó, nem fog, lesz nem egyáltalán Nem spoiler mert Mert Ezt... egyáltalán olyan ez a film. Szóval hát, olyan nagyon amul... sokat én se tudok róla, de hogy így ilyen spoiler veszélyes a film egyébként? Mert nem, az alapján... alapvetően nem. Nem ez a lényeg. van a az alapján az alapján végét mondhatnán mondhatnánk el, de minek? Tehát... Aha. De ilyen egyszerűbb sztorinak tűnik. Abszolút. Abszolút, igen. igen. Tehát inkább a hangulat, igen. Ö, a hangulat az, ami megfogja az embert. Nem, nem a sztori fordulatai, igen. <híven> <híven> hangulatot meg nem fogjuk tudni átadni, akármennyire próbálkozunk. Hát <híves> ha csak ennem kezdtek énekelni megkácsolni <híves> esetleg. Hát, ö, ez a veszély nem fenyeget. Nem nagyon. Hát igazából a, a La, La Land, ez az igazi ö, erdeti neve, bár miatt tököm az a La, La Land, így nem tudom Gábor, te tudsz hát, ebb, erről bármit konk konkrét, is? konkrét, nem, tehát én is csak amit következtetek, nem olvastam erről, hogy miért ezt a civet adta neki, nem milyen ez hogy Lalaland, vagy mert Ava. ilyen szépen hangzik, meg ugye a Land, ugye Hollywood Hollywood Land volt korábban, Igen. és hát ugye ez egy berakta a filmet, és a zenét, és a Lala Valiz így jön össze. Most mondom, mm -hmm. ez csak egy ilyen spekuláció. Egy Nem is olvastam ismire. erről semmit. Igen. De valószínűleg a, ez akar lenni. A kaliforniai álom szerintem egy lényegesen találóbb név. Lehet, hogy találóbb, csak mondjuk lehet, hogy a Lala Landet többen megjegyzik. Mert a kaliforniai álom, ez egy kicsit olyan... Mm -hmm. ö, hm, egy helyiség név. A Kalifornia az elég sok... Minden belőle fordul mint az állam szintén. És egy kicsit olyan, is mondanám, de lehet, hogy valóban egyébként jól kifejezi azt, amiről szó van. Csak hmm. lehet, hogy mondjuk a, a Lalalanda az ilyen. Aha, akkor rögtön azonosítod, Még mi lehet, hogy a majd gondolkodnod kell, hogy az volt az a sorozat, vagy ez nem az. Ez a film? Hmm. Talán ennyi, de. De most hát, ez a legnagyobb probléma. Tehát. Nekem nekem ez sokkal szimpatikus. Olyan, mint az, amit az Eli féreg, az is szerintem a magyar, magyar cím az lényegesen találóbb. Igen, az, az tényleg jó. Uh, hát igazából mir miről is szól az egész, igazából csak azt, lehet tudni, uh, azt lehetett tudni korábban, hogy ez egy, egy musical, uh, romantikus musical uh, Ryan Gosling-a és Emma Stone-nal, akik már harmadjára szerepelnek közösen, és uh, megint csak mutatták, hogy nagyon nem véletlenül. Uh, hát kettő, uh, két ó, két kaliforniai álomról van szó igazából a, emasztó nő, egy színésznő akar lenni, és a Ryan Gosling karaktere, ő meg egy jazz karriert szeretne, egy jazz klubot is szeretne nyitni, és hát ezt látjuk, hogy hogyan kergetik ezt az álmot, és utána így, hát meg is ismerkednek együtt, és akkor egy, egy nagyon aranyos kis történet körben alazódik, és Hát kettőjük között szerintem Gábor egyetért az, hogy, hogy frenetikus a kémia. Eszméletlen. Ezt nagyon a két jó. embert egymásnak teremtette az ég. Komolyan. Tehát eszméletlen az, ami köztük vibrál, de folyamatosan. Ez már lehetett látni a, mind a két filmjükben, jó? Most a gengsterosztag nem erről szólt. <gül> <Azért> <gül> mondjuk a... Hozzá a... tudnék tenni ezt az, de mindegy. <gül> nem. Szerintem nagyon. Ebbe ebb, a filmet. Ebb... A... a... Crazy Stupid inkább, de itt tehát ebben teljesedik ki a legjobban Persze. az, hogy egyébként tényleg köztük így, így vibrál a levegő, és, és, és, és annyira lehet nekik drukkolni, és annyira aranyosak együtt, és nagyon jól működnek együtt, nagyon jól egészítik ki egymást, és elhiszed, hogy ők, hogy ők szeretik egymást, és hogy tényleg egymáshoz is valók, és, és nagyon, jó volt, nagyon jó a filmben tényleg ez a, hogy az egyik a zenét képviseli, a másik a filmet, mind a kettő hajszolja a saját álmát, közben pedig egymással Romantikáznak, és mindeközben meg abszolút felidéződik a klasszikus hollywoodi műzikelek és csillogás és elutasítás kudarcs kudarcra halmozásának felidézése. De mindezt modern környezetben, tehát ugye ez a film ez ma játszódik, nem az 50-60-as évek vagy Hollywood aranykorszakában, ma játszódik, de mégis olyan hangulata van, ha akkor játszódna. Ezért nagyon jól megcsinálta uh, Shazer szerintem. Hát meg hozzá is tartozik, hogy mindkét karakter úgymond uh, szereti a hagyományos... Dolg, megoldásokat, meg hagyományos stílus. Tehát minden szeretik hát, a régi, régi, a régi paláti, filmeket, a, a Ryan Gosling, a régi jazz szereti, tehát Visszahozni, a, igen. A, az új bandát szerintem nagyon jól ö, megmutatták, amiben szerepel, hogy, hogy amikor ezt az autotune szintit <gül> <gül> nyomja, hát az, az, ami úgy volt, <gül> és, és hogy mennyire megveti ezeket az egyszerű felszínes megoldásokat a Ryan Gosling. tehát az ott a talán az a kedvenc jelenetem az a, az a kerti buli volt, amikor a szinti Igen, popos az ö, nagyon jó modern talking a a szinti gitárral ott nyomja, és lát, látja, hogy mennyire utálja azt, amit csinálja, és a Emma Stone szépen rájátszik erre, mert, Igen. mert kettőjüknek volt egy ilyen előtörténetük, az, az egy nagyon-nagyon jó jelenet volt. Öm, nem tudom, Gábor, te mennyire vagy musical barát? Alapvetően nem nagyon, így gyerekkoromban láttam műzikeleket, amiket szerettem, és ezért ezeket ugye máig szeretem muzsika hangja, főleg, vagy nem tudom, My Fair Lady, Poppins, ilyesmiket, uh -huh. de alapvetően nem, a modern műzikeleket meg még annyira nem. Tehát, ö, amik ilyen nagyobb hírvelést kaptak, mit tudom én, a Chicago-t utálom, de tényleg ilyen szív, szívből gyűlöm azt a filmet. Sőt, még, még a ízét sem szerettem, amit pedig mindenki odáig van érte, és, és persze megértem, csak nekem sosem lehetett, az, sosem lett a szívem csücske a Moulin rúzs. Nem tudom, mm -hmm. nekem az a film az úgy nem hat, nem hat meg, nem nagyon tudok a karakterekkel együtt ö, érezni, stb. stb. stb. A többi zenéleg jó volt, de hát ugye ismert zenéke dolgozott fel újra, tehát azok nem eredeti ö, dalok voltak. Uh -huh. nem is tudom, nyomorultak, stb. Tehát nem, nem nagy, az meg már végképp idegesített, hogy tényleg tényleg nincs szöveg, hanem végénekelnek benne, az meg már nagyon-nagyon sok volt nekem. Uh -huh. Talapvetően nem vagyok, fogalmazunk úgy, egy musical fan, de szerencsére a Kalifornia álomnál nem is kell, hogy az ember az legyen. Így is elragadja a film. Egyrészt Jók jó, jó a dalok, nem az én stílusvilágom az sem, de, de nagyon fülbe mászolk, ezt elismerem, napokkal később is simán fütyültem, úgyhogy egyszer hallottam a, a számot. Uh -huh. vagy számokat. Sokszor eszembe jutnak, szívesen rakom már be azóta YouTube-on is, és hallgatom őket. Szóval a zenélek szerintem nagyon jó, uh -huh. és, és mondom annak ellenére, hogy, hogy műzikel szerencsére azért nem viszik túlzásba, van é. pár zenés betét, de mindig hát nagyon hát az Hát a igen, ez egy jelentet... tipikus uh, műzike de mondjuk abból is szerintem igen. a jobbik féle. Tehát ez, ez az a helyszín miatt, az azt szerintem nagyon jó volt. Igen, A de helyszín, az... de az a... tipikus. igen. Ott kicsit aggódtam azért, <laughs> hogy úristen, mire ültem be. De, e, tehát pravurosan van megcsinálva, tehát egy, igen? egy ilyen öt percet vágatlan... Igen. Uh, ilyen, ilyen kocsi dugós... Hú, uh, má... uh, ez most félre érthető <gül> volt. <gül> nem. Egy van nem a egy ilyen filmről, filmről van szó. <gül> nem, nem, nem. <gül> uh, a, egy, egy dugó van az autópályán, és egy rengeteg kocsi van uh, uh, ott, és, és utána hirtelen így elkezdenek táncolni az autópályok közepén. Uh, rengeteg gyanúsan fiatal ember, nagyon színes ruhágon, tehát ez Hollywood válasza a Bollywoodra szerintem. Ö, ott kicsit ilyen furcsa volt, hogy egy, egy utas sincs, aki mondjuk 35 fölött lett volna, vagy valami. De jó, ez egy ilyen, ilyen story. Az volt szerintem ugye a legrosszabb pillanata a filmnek. Engem, engem az ilyen nem tud megélni, Én nem vagyok egy musical barát. Én a... Mi hallgatni? A, a gríz az, az őrrelből kergetett annak idején. Ö, de, de ez... Ez annyira nem vitte túlzásba, mint, mint gondoltam, és még azt is megkoszkáztam, hogy sokszor jól állt a filmnek, tehát az a, az a szép jelenet, amikor ott a parkban keresik a kocsit, és ott előadnak egy ilyen. Látszik, hogy ilyen, ilyen orvérzésig tökéletesen gyakorolt ilyen, ilyen tánc, de, de nem tűnik annak. Tehát még az autós résznél az elején ott, ott látszik, hogy ilyen Ilyen full ö, tökéletességre hajasztak, vagy ö, törekedtek, de itt, itt ilyen, ilyen nagyon laza volt, tehát ilyen, ilyen nagyon kis aranyos tánc volt, szépen énekeltek. Igen, ö, igen, de és... volt ez a, ez, a, ez a hatás, vagy ez a hangulat, mintha ők tényleg csak sima átlagemberek lennének, akik igen. énekelnek, táncolnak, tehát nem profiként, egyik sem énekel profiként szerintem, sem a Gosling. Hát, hát inkább a stone van egy bandája. De jó, persze nem, nem rossz, tehát nem hamis, vagy ilyesmi. Igen, de, de hogy nem azt érzed, mint a régi nagy műzikelekben, hogy így leénekli a világot. Igen, olyan is, hangja is, van, hanem ilyen halkraban is énekel, mert vannak ja. a korlátai, szerintem a Stone hasonló. És, és, de ez még közelebb hozza őket, hogy egy ilyen, ilyen átlagosabbak, nem ilyen, ilyen hatalmas nagy ö, éneklő zsenik, ö, és, és ez így közelebb hozza még inkább őket. De ugye ez egész párosra ö, jellemző, és hát, uh -huh. és hát a, a képileg is eszméletlen szerintem. Tehát a nagyon képileg, nagyon szépen, gyönyörű. gyönyörűen megvan minden egyes részlet kitalálva, beállítások fantasztikusak, színvilág, fényjel nagyon nagyon mennyit jól játszanak. Nagyon. Uh, ebből a szempontból is tényleg egy retinánkba égnek ezek a képek. Uh, Tehát te, ele te van ilyen nagyon-nagyon szép pillanatokkal, Mind a, a csillagvizsgálós... Uh, összegabajodós jelenetet is nagyon Á, szerettem. Á, az egy kicsit sok nekem volt Nekem, nekem volt. szép volt ennek szimbolikájára, Aha. amire azt akarták Egyem. használni. Az már hát kicsit nekem, engem, engem elvarázsolt. <laughs> én, én simán átmentem ilyen kis uh -huh. tapsikolósba, és, és meghatott sokszor a film. És nagyon sok helyről azt hallani egyébként, hogy igazi bomba. Ebbe tényleg van valami, de valahogy nekem ennél ez egy kicsit szomorúbb volt, mint ahogy, mint ahogy ezt Igen. főleg Kovács Gellért kollégám, aki tényleg hatalmas rajongója a filmnek, nem véletlenül, ő már Belencébe látta, és azóta áradozik róla, és neki azt mondta, hogy így, így tényleg annyira imád elmerülni benne, mert egy hatalmas, ilyen filgód, igazi boldogság van, és tényleg ez, van benne valami, mert tényleg egy jókedv, tehát ilyen, ilyen jó esik nézni minden egyes uh -huh. percét, de valahogy nekem ettől függetlenül van benne egy olyan kis, ilyen kis szomorúság, ami. ami... Viszont ha visszagondolok rá, akkor mindig úgy egy kicsit úgy, hogy. <laughs> Tudom, mire ezt... gondolsz. Érdekes dolog. Aha. Uh, igen, eléggé. Igen, ja. igen, igen. De szép, egy egy nagyon a... szép egyébként. És, a... és jó is, hogy a... ilyen. Tehát nagyon jól áll neki, csak nem, nem úgy jöttem, hogy ez a hihú. Igen. <laughs> Pedig lehetett volna olyan. Lehetett volna olyan, de útulag belegondolva, gondolva szerintem jobb, hogy ilyen. Hát nem tudom. Szerintem, szerintem, szerintem így, ha, így, már, ha már csináltak egy ilyen filmet, akkor, akkor csinálják rendesen, de, de egyébként ez, ez is teljesen jó volt. Csak, csak így kicsit is sajnáltam. De, igen, igen, igen. De ez a Lé meg a dolog is egy kicsit így, nem, ha láttad azt a filmet, Én, igen, igen. az jutott eszembe, de a jól nem zseniális. zseniális. Uh, hát meg, meg a rendező, a whiplash rendezője egyébként, ezt még nem is mondtuk. Ja, igen. Nem semmi, de ilyen fiatal. Abszolút, tehát egy, egy ilyet így összehozni, azaz bravúros, és nem tudom, így a külletésének vette szerintem, hogy minden egyes nézőt így a jazz-zel fertőzze meg, de de, de de jól megy. Nem tudom, nálam hiába próbálkozik. De, tehát hát hiába? Én, egy, egyébként én szépen egy elmagyarázta, szépen elmagyarázta egyébként, hogy, hogy mi az, amit kell szeretni a jazzben, és tök volt benne logika is, de valahogy mégsem éreztem azt, hogy hú, most elkezdenék táncolni erre. Tehát nekem, nekem mindig egy, egy kicsit túl random zene ez a jazz, hogy, hogy nagyon megszeres. De igen, ez egy ilyen érzés zene. De igen, a filmre igen. is inkább ez jellemző, hogy egy ilyen érzést közvetni. Egy, egy, egy, egy nagyon erős atmoszférája van, egy hangulatot rak rád. nem azt tényleg, hogy ez a... Igen. Ahogy beszéltük, hogy jaj, micsoda, story, a sztori, nem, tökre nem, nem. Az a lényeg, milyen a story, hanem, hogy, hogy egy, ahogy a jazz ahhoz hasonlatosan próbál, szerintem a film is hatni. Hát mögöttem, vagy nem, nem, ahogy kijöttem a moziból, előttem két ilyen nyugdíjas ment, akik ugyanúgy megnézték a szímet, és azt mondták, hogy hát több ilyen film kéne. És, és egyébként pont ezekben a mai időkben teljesen egyetértek, hogy több ilyen film kéne. Igen, igen, abszolút. Nézzétek meg mindenképp. Ritka az ilyen. Tehát egy, egy, egy, tényleg egy, egy érzést ad át ez a film. És nem nagyon csináltam még ilyet, egyszer talán emlékezem szerint, de ez simán úgy érzem, hogy ezt még tudnám nézni még egyszer. Hát én fogom is. Úgyhogy nézzétek meg, egy, egy nagyon aranyos film. És, és Emma Stone és Ryan Gosling még sok-sok filmben legyen együtt, mert, mert tényleg, ha, ha nem tudnám, hogy... hogy hát Emma Stone nem tudom kivel van együtt. Most én is sem, mert már akkor... nincs, hogy itt az Andrew Garfield-al, nem tudom, most igen, ki a a, hát a Ryan Gosling az ugye az Éva mendes az hogy úgyhogy őt ne hagyja el, de <laughs> ha esetleg, pláne, <laughs> akkor... hát már két gyerek. É, ja, igen, hát akkor, <há> euh, akkor pláne, de, de ha esetleg szétválna útjuk, akkor, <há> akkor... <há> szerintem adná magát, hogy azt. Szerintem lehet, a... hogy valahogy ebben utálják egymást, mint a <há> <há> Csak jól működnek válaszokat, nem hinné. Nagyon, nagyon elbűvölő páros, úgyhogy euh, nézzétek meg a filmet, egy nagyon kellemes filmélmény. Na és most írok Gergőnek. Igen, Itt vagyok, egy... <hállt> már felvettem a fülest egy percet. Ah, jó, ja, jó. Érezted? Érezted. Éreztem, amikor így meghalt a emmaston szingli, akkor így egyből visszatért. <gül> <gül> <gül> Jó. Jó. Na, akkor ez lett volna a Kaliforniai állom, és euh, akkor kezdjük is el a 2016-os évösszegzést így másfél óra után. Akkor, aki nem ismerné itt a szokásos menetrendet, már sok idő... Igazából az első adás is uh, emlékeim szerint Black Sheep évösszegzés volt. Igen, csak akkor még nem volt ez a rendszer, igen, hanem akkor csak úgy teljesen random módon dobáltuk a szímetet. Most ott... én tudtuk még, mit csinálunk igazából, hát, tehát szerintem igen. utólag ezért megbocsátható. <gül> hát most már egy kicsit <gül> csuprátabbak vagyunk. Meg mondjuk ö, mindkét fülesen halatóak vagyunk, nem mint az első adásokban, csak így. Valamennyi azért illik idő alatt. Úgyhogy aki esetleg most hallaná először, nézek itt az iTunes hallgatóink felé, úgy zajlik, hogy mindannyian elmondjuk a top 5 kedvenc filmünket 2016-ból, plusz még a, a majdnem top 5-be kerülteket, ilyen futottak még kategóriásokat. Black Ship, minden évben kirak egy ilyen nagyon faszak is évösszegzést a blogjára, a badmovies.blog.hu oldalra. Úgyhogy ő egy top tízzel jelentkezik ott minden évben. Éppen ezért Igen. ő a top 5 helyet, a top 15-től 11-iget fogja itt bemutatni. ennek hát én konkrétan a, konkrétan a futottak van. méget fogom most Igen. elmondani. Igen. Kicsit hosszának a... tűnik, de uh, végső soron aki megnézi azt a listát minden évben, akkor megéri, mert tényleg egy nagyon jó kis összeállítást csinál, hogy a legjobb jelenetek uh, leg... Hát vannak kategóriák, igen, már igen, igen, sok már jó van, És tényleg olyanok, hogy úgy tényleg ezt már rég elfelejtettem, de Blackship gondolt rá, úgyhogy uh, ennek már hagyománya van, hogy a Blackship uh, nem működik közre a top 5 -ünkkel. Igen. De egyébként az a szép, hogy általában ti el mondani az én top 10 tehát nem szokott olyan nagy lenni, úgyhogy remélem, hogy idén is majd így lesz, majd meglátjuk. Igen, és utána beszélünk a legrosszabb filmekről, és a kellemes, illetve kellemetlen meglepetésekről, ahol esetleg többet vártunk volna, vagy ahol nem vártunk semmit, és ahhoz képest egész ütött, Úgyhogy ez fog következni a következő 8 órában, kb. <gül> ö, mielőtt belekezénk a top 5-be, egy, egy kis ö, előzetes vélemény, milyen volt szerintetek a 2016-os film év? Gergő, ha már te ö, elvonultál itt az előző 20 percben? Hát volt már jobb is, maradjunk magunkban. <gül> Tehát, hogy voltak remek filmek, amiket tényleg uh, már többször is újra tudtam nézni, és nagyon szívesen még egyszer leülnék előjük, vagy akár többször is. Voltak olyan filmek, amik, amiket borzasztóan vártam, és borzasztóan nagyot csalódtam benne, de tényleg ez ilyen évtizedes jellegű csalódást okozott uh, valamelyik film idén, de azt kell mondanom, hogy amíg úgy érzem, hogy, hogy szívesen járok moziba, hogy nagyon szívesen odafizetem azt az 1000 pár száz forintot a jegyért. Addig én elégedett vagyok minden év végén. Uh -huh. Black sheep. És most is, tehát persze, ja. Gyenge, szerintem nagyon gyenge volt ez az év. Uh -huh. Én emlékszem, hogy már tavaly is nyafogtam, hogy 2015 is milyen gyenge volt. És ez most még, még tehát ehhez képest a 2015 az egy, az egy álom volt. De most nézeketem mint a top 10-es listámat, már összeírtam egyébként. Uh, jó, nyilván még a kaliforniai nem láttam, tehát az még lehet, hogy majd bekerül, meglátjuk. Uh, de igazából, ha így végignézek, baromi jó filmek vannak rajta. Tehát mindegy egyik mocskosul jó, de a 10 filmből 6 az hivatalosan 2015-ös. Tehát én a a, én, én mindig úgy csinálom, hogy a január 1-től december 31-ig Magyarországon megjelenő filmekről állítom össze, ez azért kell, hogy mindenképp legyen egy normális rendszer, amit tudok mm -hmm. követni, e, és akkor az lehet mozi is, meg DVD is, de, de tényleg lelombozó, hogy mennyire kevés, igazán jó film volt, és hát, hogy nem. az a nyári szezon az milyen volt, úgyhogy, oh, hát az, az tragikus volt, tehát nem mondom, hogy minden nyári film rossz volt, de, de a legtöbb az csalódás volt. Hát konkrétan kevés... egy, egy két hónapos időszak volt majdnem, amíg nem mentem moziba, ami így elképzelhetetlen volt a, a későbbi időszakokat, hm. meg a korábbiakat elnézve. És tényleg, tehát én amióta szerintem filmbarátokat csináljuk, szerintem ez volt így a leggyengébb film. Mindenképpen, mindenképpen a leggyengébb. Így, így, így ja, most volt a nekem... anyázós podcast. Hát igen, az az egyik, meg, meg egy ilyen igazi kimagasló katarzis nekem így hiányzott. Mint a Drive? Akár, vagy, vagy mint akár a, a bárány vagy, vagy, vagy valami. Tehát egy olyan, ami így, így megnéztem és tudtam, hogy azt a kurva ez, ez nagy esélye az évfilmje lesz. Idén idén nem. Idén a, a top 5-ös listámat ilyen nagyon nehezen raktam össze, mert tele volt jó filmmel, de mindegyik egy ilyen hasonló szinten volt jó, és ebből kellett valahogy így nem, hogy akkor most ezt előrébb rakom-e, vagy nem. És ö, hát nem tudom, egy kicsit kicsit csalódást kelt, És tényleg nagyon ö, szezonális volt. Tehát itt voltak hónapok, hogy egy, egy második hónapon belül volt, vagy tíz film, ami érdekelt, aztán csomó ideig egy-egy se is. Ezt ez én nagyon nehezen ö, ö, tudom elviselni, mert baromi nehéz nekem így összemenedzselni, hogy, hogy mindent láthassak, amit szeretnék, és hogyha ez így jobban el lehetne osztva, akkor én jobban boldogabb lennék. Hát igen, arra én is emlékszem, hogy a január meg a február az ilyen brutális volt, tehát ott igen. annyi jó film volt, hogy az nem igaz, hogy az ember nem győzte nézni őket. Hát az oszkárszer hat hónapig jön. semmi, és, a, és így emlékszem, hogy így október-novemberben én már itt szórterrel itt annyit anyászunk, hogy miért nem lehetett ezt a sok rohadt érdekes filmet így szétszórni mondjuk nyáron, vagy uh -huh. valami, hogy ez miért kell itt két hónapba belesűríteni, tehát ez tényleg nagyon... Hú, nem, de tényleg nem volt jó ez az év, hát a 2017 az ennél jobbnak ígérkezik, reméljük, hogy ennél csak jobb lehet, vagy csak jobb lesz, de nem akartam ennyire előre szaladni. Gábor? Ö, hát igen, én is megértem azt, hogy ugye most mindenhol nagyjából ezt mondogatják, hogy hát érjen már véget ez az év, fuck 2016, ugye mennyi szarság történt ebben az évben, mint politikailag, mint... Társadalmilag mind ugye nagyon sokan meghaltak, és hát filmek szempontjából sem volt a legerősebb. E és hát sajnálom, mert ez a majom éve volt, és én majom vagyok a kínai-oroszkófszág, tehát mondjuk mellékes. E és. Hasonló. Most már mindent értek. <síl> Igen. Szóval hasonló, egyébként hasonló a, a véleményem vagyok, hogy igen, volt már jobb is, nem, nem a legjobb év volt ez, de ettől függetlenül simán összetudtam állítani én egy top 25-ös listát is, sőt, még azon kívül is vannak futottak mégjeim. Tehát volt azért Nagyon, sok film. Talán több filmet is láttál, mint mi, azért ez is benne lehet. Lehet, ja, lehet, nem, lehet nem tudom. <gül> e, e, szóval sok, sok film van azért, amit szerettem, de hogyha mondjuk azt veszem alapul, hogy mennyi ideig szoktam tökölni, mondjuk egy top lista felállításán, és mennyi ideig szokott tartani, még mennyi ideig tartan, még én kidobok valamit, meg szenvedek, hogy mit rakjak ki, és mit nem most sokkal könnyebben összeállt. És ez mondjuk már mutatja ezt a dolgot. A nyár az valóban katasztrofális volt, nagyon-nagyon rá kell kapcsolni a Hollywoodi filmeseknek szerintem, hogy, hogy ne csak anyagilag megtérülő filmeket, hanem tényleg jó filmeket is csináljanak, hiszen azért a, a, a történelem inkább azt mutatja, hogy ha egy film egy nagy szabású, tehát Blockbuster filmről beszélek, tényleg jó is, az, az sokkal kifizetődőbb, mert sokkal jobban szeretik az emberek, és még sikeresebbek. Úgyhogy szerintem erre oda kell figyelni, mert ez év valóban gyenge volt, most, ha hogy végig pörgettem tényleg ilyen három filmet, ha tudok mondani így az egész nyári szezonból, amit tényleg úgy szerettem igazán, és nem csalódtam benne, de, de azok sem tökéletesek, vagy mondom, egy-kettő... Uh, erre rá kell erősíteni, de alapvetően azért most is találtam olyan szemeket, vagy most is voltak olyan filmek, amelyek, amelyek megmaradnak örökre, és, és, uh, és amik, amiket mindig szívesen fogok újra nézni. Remélem, hogy ennél több lesz 2017-ben. Uh, so, jobb az előjelep szerintem is 2017-nek, sok olyan film van, amit nagyon várok, és amit nagyon bízom, mert olyan alkotói vannak. Uh, 16-nál azért már voltak fenntartásaim kicsit évelején, és hát sajnos sok csalódást is hozott, erről majd ugye később úgyis beszámolunk, úgyhogy hajlám 17, vissza 16. Uh -huh. Jó, akkor kezdjük is el a top 5-öt. Itt miért mondjuk a listázást, ki hogy rangsorolt? Tehát én általában törekszem arra, hogy az Oszkár szezont veszem figyelembe, de egy kivételt idén tettem, mert azt is sajnáltam volna, ha, ha kimarad de ti akkor naptárilag számoltátok, hogy január 1-től igen, úgy mint, mint Black Ship, a magyar premiereket január mm -hmm. 1 és december 29 az utolsó nap közti uh, magyar premiereket. és csak mozis, ja. én csak mozist mondjuk nem okay. sok, inkább azokat látom Gergő, akkor te is aha, ja, ja, ja, de én is mi? tehát uh, mind a mozis premiére alapján ja. van azért benne oké, okay, akkor egységesen vagyunk Na, Gergő, kezd akkor az ötödik helyezeteddel. Vagy volt? a futottak -a. még legyen, vagy egyből vagy Igen, kell. akkor egy ilyen a futottak még. Jó, hát euh, én itt igazából több filmet felírtam itt a top tehát itt azért feljegy, párat, tehát nekem itt volt ugye az én a Deadpool, euh, ott volt a Creed, ugye, tehát az ugye idén lett bemutatva itt Magyarországon, uh -huh. itt volt a Tank Field Lane, ami uh -huh. egy nagyon jó thriller volt, és igazából azt is kétszer láttam úgy moziban, akkor a, a Conjuring 2-t is felírtam, mert horror folytatás nagyon nehéz jól csinálni, és itt viszont szerintem minden akadályt vettek, felírtam még a vaksötétet, a Don't Breathe-et, a uh -huh. kiéhezetteket, ugye a kis reformatív zombi filmünket, akkor a Kubót felégeztem itt magamnak, mert ugye Stop Motion animáció, az ö, szerintem egy újabb ilyen élnovas talált magának. Felírtam a Doctor Strange-et, ami hát nyilván hát film hozzám tartozik, de uh -huh. szerencsére látunk idén jó, jobbat is, ami nem a Doctor Strange-nek a nyomora, vagy szerencsétlensége, vagy hibája, hanem hogy azért tényleg oda tették magukat bizonyos esetekben a film, filmkészítők, felírta még a Vájánát, ugye a Disney animációs filmet, valamint az éj éjszakai ragadozókat, Nocturnal animals ezt. Jó. Na, akkor top 5. Ötödik helyezeted. Ja, az ötödik helyzet pedig a, az Utropolis, tehát a, a Disney másik animációja idén. Tehát azért is tettem előrébb, mint a Vájánát például, mert ez a film szerintem sokkal intelligensebb volt, sokkal merészebb volt témaválasztása szempontjában ezzel az egész kis noáros, krimis történetével. A karakterek nagyon jól működtek, és maga a világ, amit létrehoztak benne, az szerintem egyszerűen bámulatos és állejtésre készteti az embert mind hányszor látja. És igazából ez is egy olyan film lesz, amit még többször meg fogok nézni, és valószínűleg a gyerekemnek is meg fogom mutatni. Uh -huh. Mindannyian szerettük is a bizony, podcastben. Bizony. Akkor Black Sheep a 15. fejezet. Nagyon, <gül> euh, nagyon jó, hogy Gergő mondta. Vagy, a... vagy a futottak még, ja, hát bár ez az. Már <gül> a futottak méghez képest, már nincsenek futottak még. Jaj, én, ami úgy okay. nem igaz, mert vannak, de nagy részét a Gergő elmondta az előbb és egyébként az én 15-11-jegynek a részét is elmondta, és azért hozzá kell tennem, de ezt nem mondta a 15-et konkrétan, és jó is, hogy az Ultropolis mondta mondtad 5 mert kicsit úgy érzem, hogy ez, a, ez az Ultropolis annyira uralta az animációs frontot idén, ahhoz képest, hogy márciusi film, tehát innen látszik, hogy mennyire erős volt ez a, ez a film, hogy, hogy március óta ez ott van a köztudatban, és egyszerűen akár kitől, vagy kivel beszélek, aki több filmet néz azért, mint egy átlag ember, hogy egy animációs fronton mit emel neki mindenki az utropolis -t. De én azért 15. helyre betettem a Sennila nyomában, mert egy kicsit, mintha elnyomta volna az Utropolis ezt a Pixar filmet, de szerintem ettől függetlenül ez egy irtózatosan jó film volt. Én nagyon-nagyon jól szórakoztam ezen a filmen. Sok helyen olvastam, hogy ez a Pixar legviccesebb filmje sokak szerint, és egyébként úgy nagyjából egyet tudok ezzel érteni, mert rengeteget lehet rajta röhögni. Nagyon-nagyon aranyos, hát ahogy a Pixától megszoktuk, nagyon jól néz ki. Én egy kicsit féltem, hogy hogy fog majd Szenilla, vagy ugye eredetiben Tori szerepelni, mint főszereplő, és abszolút kellemeset csalódtam, mert, mert működik. És hát a Kouczki-Armandos poén az dálom az éveképp Az Azon szakadtam a röhögéstől, az annyira teli találat volt, hogy nagyon és a szinkron is zseniális, úgyhogy én nagyon-nagyon bírtam ezt a Pixar filmet. Jó, nem olyan jó, mint tavaly az agymanók, de például sokkal jobb, mint tavaly mondjuk a, a dinós film. Hát a normális a Pixar folytatások közé tartozik. Abszolút, igen-igen. Úgyhogy egy ilyen kis, hogy mondják, ezt a motivációs helyezés a pixar mert... Lehet, hogy csak én érzem így, de tényleg, mintha elnyomta volna most ez az idei animációs mezőny. Nem, nem is feltétlenül csak az Utropolis, de rengeteg animációs film volt idén, és uh, például többet hallottam, hogy, hogy több ember beszél például arról, a, arról az állatos hülyeségről, ami nyáron volt az a kis kedvencekről, a kis kedvencekről kis kedven... mint a Köszön. Szenilláról. Tehát annál például szerintem sokkal jobb volt a Szenilla. Hát persze. De <gül> <a> világ szintén <gül> sikeresebb volt a Szenilla. Igen, az igaz. De több mint egy milliárdot behozott. az utopolist is lenyomta. Itthon Kossát robbantott ez a kis kedvences. De ennek ellenére. A nem maradt. aki jön ide, itthon a kis de kedvenceket. A több mint ezer ember fogja el. Lehet, hogy de... a ja. Több mint 600 ezer ember a kis kedvenceket Magyarországon. Durva. Ja most a kis kedvencekről volt szó, nem a szenilláról. Igen. Ja. <laughs> ja? igen, igen. Okay. <laughs> le vagyok maradva. Na, tehát a 15 nálam a szenilláról. Akkor Gábor nálad futottak még. Na hát az bőven van mm. egyébként, de persze nem fogom mindent elmondani. Én nem, így szoktam egyébként listát állítani, hogy egyszerűen csak így csinálok egy listát, arról a premiereket, és kírom azt, amit szerettem, amit tetszett. És akkor mm. utána nagyjából így, tudom, kiíródik ilyen kb. 50 filmcím, és akkor abban a felét kidobálom, mi az, ami nem fér bele a top 25-önbe, és a 25 ös meg sórendbe rakom. Mm -hmm. Tehát amikor azokat, amiket kidobtam, most nem sorolok itt fel mindent, inkább a, a magán a top 25-ös listámból még az, hogy az ötödik helytől lefelé, amik egyéppen éppen nem fértek be nekem, de nagyon-nagyon szerettem őket, az az idei oszkár díjas film, a Spotlight, ami szerintem nagyon-nagyon mm -hmm. izgalmasra sikeredett, úgy, hogy egyáltalán nem akart hatásvadász lenni, és ezt nagyon-nagyon becsültem benne, tehát nem mutatta meg azokat a dolgokat, amikről szó van, de mégis átéreztük azoknak a borzalmát. Fölösleges lett volna valóban, nagyon jól működött így. Aztán az Utropolis szintén, ott van a top 10-ben, valóban az év legjobb animációs filmjének tartom én is. Az, hogy megmerik lépni, hogy egy filmnoárt készítsenek Disney animációban, az zseniális úgy, ahogy van. Ott van az éjszakai ragadozók, nagyon-nagyon bírtam tényleg ez, hogy több filmet is kapunk egy múzi, egyért ez, ez zseniális, és tényleg így abból, abból kettő meg nagyon-nagyon jól működik, tök jó színészi alakításokkal, rendezés, zene, minden nagyon ott van, egy kicsit ilyen klasszikus thrillerre emlékeztetett engem a 90-es évekből. Ott van az emlékez még, a futottak még be, amit, amit szintén nagyon szerettem, egy nagyon-nagyon jó, fordulatos, lassú csöndes, de mégis nagyon izgalmas film. Christopher Plummer fantasztikus alakítása vagy egyébként szerintem az egyik legjobb férfi alakítás volt idén. Hát idén tavaly, de, de mm. hogy ide, magyar premier miatt, illetve mindenféleképpen a Mustangot még említeném, ami ugye nagy riválisa volt a Shaul fiának a török film az öt kislányról. Nagyon-nagyon jó kis dráma a maga nemében, nagyon sok mindent elárul, nagyon jó a mondani valója, és a végén egy olyan nem ide való, de mégis tök izgalmas szökéslenet van benne, amit így lepetézte, hogy mennyire Patszol mégis, ott van a Creed, nekem is imádtam a Kubo, a Cloverfield lényten, tehát amiket így Gergő mondott is, Aljas 8-as, mm -hmm. uh, imádtam, nagyon jó kis Feel Good film volt idén. Uh, és nagyon fontos, hogy megemlítenem az ügyfélcímű filmet, amit mostanag nem sokan láttak, egy iráni filmről van szó, az Oscar Díjas, Naderi Simin rendezőjétől, és simán van olyan jó, eszméletlen, uh, egy, egy bosszú történet, de, de ilyen nagyon reálisan elkészítve eszméletlen jó filmről van szó, ezt így egy ez ilyen kisebb dolog, és biztos sokan nem is hallottak róla. Úgyhogy nekem főleg ezek. Uh -huh. És, és az ötödik? Az ötödik helyezettem pedig 2016-ból uh, egy zenés film, méghozzá nem más, mint a Sing Street. Nagyon-nagyon uh -huh. uh, okay. nagyon bírtam ezt a filmet, nem néztem meg, uh, nem, valahogy nem sikerült megnéznem moziban, amikor bemutatták, egyszer lemaradtam róla, úgyhogy nemrég pótoltam be, direkt, mert hogy még a lista készítése előtt be akartam pótolni a jobb filmeket, hogy amikről tudom, hogy elvileg jók, és a Sling et így most megnéztem, és hát valóban, én én nagyon bírtam egyébként John Carney-nak az előző két filmjét, úgymond zenés és az első két darabját, az egyszert, nagyon nagy kedvencem, de a Big In is nagyon szerettem. Ez a Sling Street valahogy a kettő közé tenném be, tehát te kicsit a kicsit az egyszer, annak azért a drámaibb, erősebb vonalát képviseli, de ugyanakkor benne van a Big In -A, a, a kis könnyed játékossága is, vagy könnyedebb játékossága. Eszméletlen jó zenékkel van tele ez a film, annyira együtt tudtam érezni a főszereplős ráccal, hogy átérezni ezt, Ugye át akartam érezni ezt az első nagy szerelmet, amikor tényleg így annyira rajong egy lányért, hogy csak ezért létrehoz egy bandát, nagyon-nagyon sok sztori, nagyon jól bemutatja a 80-as évek Dublinját, és az akkori pop idolokat, ahogy a, a srác is próbál változni, és az egy is teszett osztaságából ugye visszahúzódós fiúról van szó, aztán ugye hogy válik egyre magabiztosabbá a, a zene hatására, tele van szuper úgyhogy John Carney nálam egy ilyen hármas tett le, és ennek a Sing Street egy igazi ékköve, úgyhogy nálam ez, ezért lett az ötödik. Uh -huh. Jó, erről is beszéltük annak idején a podcastben Black Sheep. Csak egyetérteni tudok, Beszélt. hogy róla. <gül> elmondtál, Aha. imádtam ezt a filmet. Jó. Adom. Na, akkor az én futottak még ö, filmjeim, Zutropolis, milyen meglepő, itt már többször lehetett hallani, bár nem 2015-ös filmek, de a megjelenések, vagy 2015-ös filmek, de a megjelenésük miatt most mondanám a Csontok és Kalpok, nekem nagyon tetszett az Igen. Emlékez, amit Gábor itt már mondott az előbb, és mondanék két magyar filmet, a Martfű Rém, nekem nagyon tetszett, illetve a pár hete bemutatott uh, Szürke Senkik című és film. Uh, nem tudom, látta-e közletek valaki? Nem sajnos, sajnos még. Uh, nekem nagyon bejött. Uh, talán még a Martfű Rémnél is jobban. Uh, csak ajánlítom mindenkinek. Az Éjszakai Ragadozók is egy nagyon intenzív filmélmény volt. Uh, ugyanez igaz az érkezésre. Az is... Uh, egy-egy nagyon, nagyon jó kis film. Az első fél órája talán így az egész évből a legerősebb fél óra KB. Az Emlé, emlékeztem, mondtam, a, a, most ez lehet, hogy sok embernek kicsit nevetséges ezzel nekem a zátony is így a, a hm. nagyon jó filmek közé sorolandók, mert mert baromi izgalmas volt. Jó, a vége az olyan, amilyen, de, de ennek elnére nekem nagyon szórakoztató 80 perc volt, hogy mennyi. Úgyhogy én ezeket mondanám. Az ötödik helyezettem, meg egy már korábban elhangzott thriller, ami a vaksötét nekem Aha. rendkívül izgalmas volt, és, és tartogatott meglepetéseket a film egész vég, kicsit több befejezése van a keleténél, meg azt annak én is elmondtam, szerintem nem úgy fejeződött be, ahogy kellett volna, tehát ott volt jó befejezés is, de barom izgalmas volt, egy, egy igazi kis klaustrofób film, film volt, úgyhogy talán a, a legizgalmasabb film volt szerintem a top 5-ből, ami látható a későbbiek során, amit mondok majd. Úgyhogy a vaksötét Sötét mindenképp, aki még nem pótolta, már munkahelyemben már három embert rábeszéltem, és mindenki azt mondta, hogy tök jó volt. Úgyhogy utolsó figyelmeztet is nézzétek meg, mert, mert barom jó film. Egyetértek. Na, akkor Gergő negyedik helyezeted. Na hát a negyedik hát az nem, nem fog sok meglepetést okozni, itt be kellett kerülni egy filmnek is, ez pedig a polgárháború, tehát az amerika kapitány 3 lesz nálam. Ö, ugye már tizen sokadik Marvel filmet láttuk idén, és talán itt érződött a legjobban, hogy... Idén. Ö, tessék? Idén. Nem, nem, nem, nem, nem, tehát úgy mióta elindult ugye ez a, ez a képregény folyam. Bár Freddy és... lehet, hogy úgy érzi, hogy idén. Lehet, amúgy. És, euh, Tehát azért é, ö, is tettem ezt ennyire előre, mert talán itt éreztem a legjobban, hogy mi járt a készítőknek, vagyis inkább a produkcierek fejében, amikor elindították ezt az egész nagy filmes univerzumot. Itt találkozott nagyon sokfajta konfliktus, nagyon sokfajta karakter, itt voltak hatalmas pálfordulások, elvek, harc, stb. És amellett, hogy, hogy Tényleg egy ilyen egészen érdekes alapfelállás ott a fianek, roha izgalmas volt, borzasztó látványos volt, és hát ez a repülőteres pedig még nagyon-nagyon-nagyon sokáig meg fog maradni az emberek emlékezetében, és hát pókember. Tehát bemutatott egy új pókembert most már a harmadik, a 15 éven belül, de semmi baj nincsen vele, amíg ilyen tökéletesen tudják ezt felvezetni. Még akkor is, hogyha lehet picit erőltetett, meghat a jelenléte, de... Minden szempontból működött ez a film. A harmadjára csak hogy... sikerült. Igen, igen, végre, <gül> és tényleg jött az előzetes, volt Isról már korábban szó, rettenetesen várom, hogy jövőre megérkezzem, de most jelenleg ez bevezetésnek, és mint egy nagy, ö, nagy nagy eseményi a Marvel univerzumban, így kell ezt csinálni. És Rusztó, sok hajrá, előre a végtelen háborúval. Azt hittem, a Deadpool előrébb lesz nálad. A Deadpool azért, tehát az, az úgy az csak vicces egy jó volt igazából, volt. meg az, az, az, ez egy kurva jó poém volt, ami amúgy többször is működik, de a polgárháborúban egy picit több volt szerintem a tartalom. Uh -huh. Mondom ezt úgy, hogy egyiket sem lát. De, de, de nagyon amit... sokat tudsz, hála nekünk. Igen, igen. A Deadpoolnak ott a jelista, akkor nálam is igen, a Deadpool az a futottak de... még a lett mondva, amúgy nálam. Jó, flagship, 14. Negyedik negyedik, helyzet. Már említés, említve volt Gergő által a Creed, ugye a... Rocky sorozat. Nem, nem tudom, szerintem nagyon sokan féltek ettől a filmtől, hogy mekkora hülyeség lesz, még ilyen, ilyen pénzszakot érzett mindenki. Miért volt aki? Szerint ez jó ötlet volt amúgy? Nem, nem tudom, nem hiszem. De már Rocky Balboáról is ezt mondták. Egyébként, Egyébként ez, ez így, lesz. így van. Igen, igen, igen. Nagyon-nagyon jó film volt, annak beszéltünk is, jó. is róla. Jobb, szerintem is jobb, mint a Rocky Balboa, bár az, az is egy nagyon-nagyon jó mm -hmm. film. Yeah. És... Nagyon tetszett, igazából itt is kicsit az volt, mint az ébredő erőné, hogy tulajdonképpen ez egy Rocky remake volt, csak ugye egy új főszereplővel, de egy nagyon-nagyon szimpatikus új főszereplővel, eszméletlen látványos boks jelenetekkel, és én annyira nem hatódtam meg ezen a filmen, mint ahogy így sok embertől hallottam, hogy így, így el eltörött sokaknál a mécses nekem valahogy annyira ez nem működött, ez a része, de, de van, voltak benne nagyon szép jelenetek. Tehát, ja, és hát Sylvester Stallone nagyon régen volt annyira jó, mint itt. de uh, mindenképpen egy emlékezetes boxfilm, és hát remélem, hogy a folytatás is, is legalább ennyire jó lesz. Úgyhogy, uh, úgyhogy ja, ez a, de én nagyon meglepődtem annó, talán ezt mondtam is a, a bazadásban, amiben erről a filmről beszéltünk, hogy, hogy így annyiszor lett eltemetve ez az egész roki Franchise, és újra és újra bebizonyítja, hogy van ebben még Craft. És tök jó, hogy tényleg még, nem tudom, 10-20-30, nem tudom hány évvel a, a temetése után még mindig ilyen iszonyat jó filmek jönnek uh, Rocky franchise alatt. Úgyhogy, ja, nagyon jó film a kri Aki esetleg még nem lát, az mindenképpen nézze meg, mert, mert egy nagyon frankó box film. Kábor, uh -huh. negyedik helyzetted. Nálom. A negyedik helyezett. az a film egyébként, amit talán a, leg egyik, vagy ha nem a legjobban vártam ebből az évből. Ez általában úgy szokott lenni, hogy én, én a... Van, hogy konkrét témára, sztorire vagyok, rá kaptam inkább rendezőkre vagy szerzőkre. És vannak kedvenc rendezőmek, tudom, hogy nagyon jó filmeket szoktak csinálni. Ezért mindig az ő filméket várom talán a legjobban. Ezért várom nagyon jövőre például a az új Christopher Nolan filmet, vagy uh, a Blade Runnert, mert Denis Villeneuve, meg uh, Nolan nagyon nagy kedvencem, akik nekem még nem okoztak igazán csalódást. Épp ezért vártam, nagyon és nem is csalódtam az új Shane Black filmben, vagyis a negyedik a rendes fickók nálam. Uh, Szerintem az év legjobb uh, vigyátékáról beszélünk. Uh, emellett pedig visszahozta ezt a jó kis bodymurit, azt az igazi, macskos nagyon vicces, akciódús, jó ötletekkel teli filmet, ami nekem amúgy a tökéletes kikapcsolódást is jelenti. Tehát amikor tényleg úgy vagyok vele, hogy ki akarok kapcsolni, most nem drámára vágyom, nem arra, hogy meghatódjak, hogy elgondolkodjak az élet nagy dolgain, amit egyébként imádok, és hát ugye még lesznek előtte filmek, amik ezt megadták nekem, de ha tényleg egy szintiszta kikapcsolódásra vágyom, akkor én az ilyen filmeket szeretem. Nagyon-nagyon tetszett benne Ryan Gosling és Russell Crowe párosa, tök jó kiegészítették egymást, nagyon meglepett, hogy Gosling ennyire jó komikus egyébként, az utóbbi időben nem voltam nagyon megelégedve az ő szerepválasztásaival és az ő játékával is sem, egy kicsit úgy tűnt, mintha így nem benné igazán komolyan magát, és úgy el... Hát ugye el van a szerepejébe, de hogy, volna. Nem, na beleult, hogy nem, ad, nem adott bele apait, anyjait. Ezért nagyon jó év volt ez több szempontból is Gosling számára, a rendes kiszkogban pedig szerintem a legviccesebb alakítást ő nyújtotta idén. Nagyon-nagyon jó a karakter, eszméletlen dumái megmozdulásai vannak, nagyon jó a, a, a testkultúrája, ahogy játszik nem csak a szövegekkel, hanem tényleg az, ahogy mozog, amilyen art kifejezései vannak, szóval ez is nagyon működött, imádtam minden megmozdulását. A story is jó volt, tetszett ez a pornos vonal is, aztán amire kimegy az egész, de, de inkább inkább a szituációk, de Shane Black ebben a legerősebb a dialogokban, az idézhető dumákban, és a szituációkban, és abból most is nagyon-nagyon sok jó volt. Tetszett, hogy nem gyorsan lázódott össze ez a két figura, hanem így igen lassan, is, és nagyon sok ellentét is volt köztük, talán jobb. Hát hasonlóan, mint az utolsó cserkézben, azért ott sem rögtön pattant össze a Damon Williams és a Bruce Willis figurája aztán mégis milyen jó kis páros lettek, na ez is hasonló, és nagyon jó volt ez az Angry Rice, nem tudom pontos, hogy kellett nevét, fiatal színésznő, aki a lányát játsz a Goslingnak, egy nagyon érdekes karakter, és ő is nagyon jó játszott, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen filmekben tűnik majd föl még, szerintem nagy jövő előtt áll, úgyhogy a, a rendes fickók volt nálam a, a legjobb ilyen agyikapcsolós szórakozás, ezért a negyedik. Mhm. Uh -huh. Az én negyedik helyezettem egy rendes fickók című film, ami, ami nálam az év legjobban várt filmje volt, mert két aktív színészek közül a két kedvenc színészem szerepetben, Russell Crowe meg Ryan Gosling, és hát egyértelműen az év vártam tőle. Nos, ahogy a negyedik helyzet mutatja is, nem igazán ezt teljesítette, tehát ennek az írás elvárásnak nem tudott megfelelni. De ennek ellenére egy, egy nagyon szórakoztató film. Tényleg visszahozta ezt, hogy Gábor is mondta, ezt a Buddy Movie feelinget, ami amit egyre kevésbé tudnak szentelni így összehozni. Mint, mint annak idején a 80-as években, és ez a film az végre összetudta ezt irántani, hogy a filmek nagyon jó humora volt. A, a sztori az, nem tudom, egy kicsit szerintem háttérbe szorult, az mondjuk lehetett volna egy kicsit összetettebb, ott a végén ez a fordulat. Igen, ez, ez olyan, mondjuk egyetértek, az ilyen kevésbé volt idő. Ez, ez, ez, ez nem, nem volt annyira uh, passzoló, de ennek elnére egy, egy nagyon jó filmélmény volt, és, uh, és remélem, hogy ez a páros is még együtt fog szerepelni. A nagy kórkülönbség ellenére is, de nagyon jól együttműködtek. Úgyhogy az én negyedik helyzetem a rendkívül jó, rendes fickók. Gergő, a harmadik helyzeted. Az én harmadik helyzetemről már volt szó az adásban, de nem a listázásnál, nem a kibeszélésnél, hát itt nem, fel tudott kerülni a zsívány egy sorokban, hm. mert ö... Mert tényleg amellett, hogy tényleg már mindent elmondtunk szerintem, vagy egy órát beszéltünk róla, csak ismételni tudom magamat. Tehát mindent megkaptam tőle, amit Star wars akartam, és még többet is, mert tud, önálló tudott lenni, tudott működni önmagában is, és egy olyan irányt mutatott meg itt az antológia filmeknél, hogy ettől félt mindenki a legjobban, hogy ok, hogy nem számozott folytatás, nem egy nagy, nagy kerek történetet visz előre, mint ugye a számzott epizódok, hanem csak egy önálló szóló film lett, és megkaptam, amit szerettem volna. Nem bántam meg, hogy elmentem rá Ö, már előtt én is késő este néztem, hogy ugyanúgy, ahogy Freddy, Ö, aztán utána még egyszer elmentem rá, és igazából így kell ezt csinálni. És Gereth Edwards pedig tényleg lehetett a legjobb filmét, ami amit azért nagyon sokan féltek szerintem már így a Godzilla kapcsán, a Godzilla miatt főleg itt freddy nézek nagyon-nagyon erőteljesen. Na jó, azért mindannyian utáltuk azért. Hogy hát, ja, tehát így fő, főleg azért meg Zoli, meg Black Sheep, meg talán én is egy picit. Mindannyian kicsit elkésztük ezt a filmet, vagy inkább nagyon. És innen látszik az, hogy hogy nagyon sok mindent meg lehetett ezzel a filmen mutatni, mind a rendezőből, mind a Star Warsból, akármiből. Úgyhogy én kezdtem szépen. Ez az egy harmadik legjobb filmje volt nálam. Black Sheep? Nálam a tizenharmadik, az a Cloverfield Lane 10, amit szintén talán Gergőt említettél, mint a futottak, uh, futottak, még, futottak még, igen. még. Én is, igen. Nagyon, nagyon te nagyon is, igen. igen. Egy nagyon-nagyon jó film, és uh, nagyon meglepő volt. Tehát így szerintem senki nem vár tőle így igazán semmit. Aztán és ráadásul én úgy néztem meg, hogy nem is tudtam erről a filmről semmit, azon kívül, hogy ez a címe is, hogy benne van John Woodman, és nagyon-nagyon nagy mozilmény volt. Egy ilyen paranoja per pszichotriller, per dráma, ilyen, ilyen elmondhatatlanul feszült és, és izgalmas az egész, hogy három emberről szól, akik egy, egy ilyen atombunkerben vagy miben ragadnak, és hát ami John Goodman játszik benne, az az év talán legnagyobb alakítása volt. Harapható a feszültség végig, és, és annyira kiszámíthatatlan, és uh, annyira fordulatos, miközben úgy, ha belegondolsz, nem is igazán van benne fordulat, csak mégis rohadt fordulatosnak, és, és kiszámíthatatlannak, és abszolút uh, váratlannak érződik végig imádtam. Nem mondom, hogy akármikor újra nézném, mert nagyon nyomasztó, de nagyon-nagyon de faszán egybe van pakolva a film, és külön dicséret, hogy, hogy milyen ötletesen tudták a 2008-as Cloverfield-hez hozzákötni. Nagyon érdekes és nagyon egyedi franchise építésnek a franchise építésről tettek tanúbizonyságot, amit remélem, hogy majd még mások is átvesznek. Nagyon emlékezetes film volt. Nem mondom, hogy a legjobb, ezért nem is került bele a top 10-be, mert azért Azért nem mondanám, hogy az évfilmje vagy ilyesmi, de, de mindenképp az egyik legnagyobb mozélmény. Ennyi. Gábor, a harmadik helyzeted. A harmadik az, az a film lett nálam, aminek én egyébként idén, tehát nem. Tehát 2016. februárjában én odaadtam volna az Oscárt a legjobb filmnek a Spotlight helyet, amit egyébként szintén szeretek, nagyon, és nem sajnálom alapvetően tőle, de ezt a filmet még jobban. Ez pedig a szoba. Uh -huh. A szoba az a film, ami, ami alapvetően egy fantasztikus alapsztori. Nem egyszerű, nem könnyű valóban az embernek megtalálnia az utat hozzá, hogy egyáltalán leüljön elé, hiszen azért az alapstory eléggé durva, de, de amit ebből kihoz, az szerintem egy tömény zsenialitás, és ebben a két színész hatalmas, ennek a két színész, ebben a két színésznek hatalmas szerepe van, mint Brie mi mint Jacob Tremblaynek, akik ö, fantasztikus alakítást nyújtanak, abszolút ö, megérdemelte ö, Brie Larson az oscar díját, valóban ez volt a, a legjobb női alakítás szerintem is ö, az utóbbi időben. Ö, a szoba pedig nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon érdekes, hogy ugye amit kiszabadulnak a szobából nincs vége a filmnek, hanem ugye folytatódik még a, a történet, és azt is meglátjuk, hogy mi történik az után, hogy kerül, vissza a társadalomba egy, két olyan ember, az egyik, aki nem tudom hány évig ott volt, illetve mind a ott voltak ugyanígy, még csak az egyik, aki még nem is látott mást. És ez az, ami miatt szerintem fantasztikus, már az alaptörténet is, hogy egy ilyet láthattunk, hogy egy, egy gyerek, gyermek, amelyik még nem volt soha való világban hogyan reagál rá, úgyhogy amellett, hogy rohadt izgalmas volt a szökés jelenet, és tényleg így leráktam mind a uh -huh. tíz körmömet, utána pedig Jött igazából a lényegi része a filmnek, és a legérdekesebb része, hogy, hogy, hogy mit szól a világhoz, és hogy hogy vissza ők ketten. Olyan élményeket adott nekem ez a film, mint drámailag, mint izgalomban, tehát suspenzben is jól működött, nagyon jó volt a gonosz figurája is. Szerintem Sean Bridgersről senki nem beszélt, de egyébként egy tök jó gonoszt játszott ez a fickó ebben a filmben, akitől tényleg lehet parázni. Ami, ami, ami örökre velem marad, ezért úgy ezért döntöttem, hogy a bronzérem a szobáé. Meg a lezárás még, amit hát nem igen, ez is fantasztikus. fantasztikus gyönyörű, Na, igen. Igen. Meg, meg annyira nem is egy nyomasztó film, mint amire mindenki Nem, gondolná. valóban, tehát, tehát nehezebb, a történet alapján durvábbnak tűnik, igen, ö, de tényleg annyira nem, tehát nem, ne féljen senki tőle, mert, mert nagyon nagy élményt ad, és, igen. és valóban azért nem, tényleg nem annyira nyomasztó. Uh -huh. Jó. Na, az én bronzérmesem ö, talán a sok embernél a legnagyobb what fuck, hogy ez így bekerül. Ö, egy viszonylag friss filmről ö, van szó. Rógan? Szövets... Nem, én a szövetségeseket raktam be a harmadik oh -ha. Tom, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, ö, de nekem ez a film az elejétől a végéig egy roppant ö, érdekes történet volt, ezt még Brad Pitt sem tudta elrontani olyan mértékben. <gül> <az legjátett>, a... <gül> Megdolgozott érte, de, de, de így is elég volt a harmadik helyre. Nem tudom, ez az történet szerintem nagyon izgi volt a, az első ezzel a merénylettel, kaszablankai merénylettel. Ez így önmagában szerintem volt olyan érdekes, hogy, hogy emlékezetes maradjon sok időre, de utána ez a kettős ügynök szerep, vagy, vagy ilyen, ilyen küldetés ez önmagában is szerintem egy tök érdekes sztori, úgyhogy ez a kettő így egyben nekem nagyon működött, egy, egy nagyon kellemes meglepetés volt, mert, mert már, ahogy már mondtam is az adásban az előzetes alapján tökre azt hittem, hogy ez a film nem fog tudni meglepni, ehhez képest igenis megtudott, úgyhogy én ugyanúgy állom, mindenkinek nézitek meg a szövetségeseket nem fogjátok megvenni. Sheep most szörnyűködve de tépi a haját. Hát mert? Hát mert nem tudom, nem, nem hiszem, hogy beraknád a top 5 ödbe Hát a top 5-be nem, de egyébként én is szerettem ezt a filmet. Nem, nem volt vele gáz. Én, hogyha nem a, nem a Lego beretmit játszott volna benne, akkor, akkor nálam is előkelő elő helyen lenne, Azt nem mondom, hogy az ötödiken, de, uh -huh. de én is bírtam ezt a filmet egyébként. Jó. Tényleg jó volt, hát beszéltünk is róla, hogy uh -huh. nem is értjük, hogy igazából a föl ez a nagy utálat, teljesen korrekt. Láttak közületek valaki azóta, hogy... Én láttam, nem. igen, én láttam. És... Te az ellentábort erősíted? Hát inkább egy kicsit az ellentábort nem, nem tartom rossznak, tehát abszolút nézhető film, és nagyon tehát megvannak az erényei, de nem szemek kellett volna a rendezőnek. A látványa ahhoz, amiben ő jó, és az tényleg jó a filmnek. A hangulata átjön, nagyon jó a látványos része, de ő szerintem nem nagyon jó, tud jó karakterekkel eh, foglalkozni, vagy a karakterek mélységébe belemenni, mert ő nagyon el van a film kiállításával foglalva. Ez egy kicsit a kárára ment szerintem. A Brad Pittnek valóban jó példája. kotiád azért mentheti. Menti a menthetőt, de úgy gondolom, hogy ebből az egyébként tényleg jó sztoriból szerintem, hogy más rendező jobb, jobban ki tudta volna hozni azt, ami, ami ebben rejlik. És hogy ha Brad Pitt jobban megemberili magát, mert amúgy ő nem rossz, vagy ha más játsza <gül> igen, azt a szerepet Más játsza Brad pitt Pitt Nem éreztem kettő között a kényelt agyon. De például a film lezárása tetszett. <gül> Már nem a leges, leges, legvége. Igen, igen. Ez egy kicsit nyál. Sejtettem. De úgy, alapvetően a, a finálé, ugye. Amire a történet lezárással. Igen, amire kimegy, igen. Igen, az, az szerintem. Szóval abszolút nézhető tört. film, de azért nálam kevés ahhoz, hogy mondjuk így bekerül a top Jó, nálam elég volt egy bronzéremhez, úgyhogy nézzétek meg. De akkor költkezzen is Gergő a második helyezettével. Aha! Hát az én második helyzetemet már szintén itt említettétek kétszer is, ez pedig, hát a, a Nice Guys, a lényes <gül> fickók lesz. Ugyanaz tudom mondani, body movie, rohat vicces, rohadt izgalmas, jól működnek az akciók, és hát amit nem mondhatok, a Core Rise mennyire tökéletes ja, volt a filmben, halomban. tehát a, a 70-es évek tényleg, a, a, a, a díszletek, a zenemek, hát tényleg, <gül> tehát ez a Apa, itt kurvák vannak, meg minden, és én nem kislányom, csak kurvák vannak, mondta. Tehát meg Hitler is parancsot teljesített. Tehát na, ilyen az, amikor idézhető, ja, egy hát. ilyen. És Igen, emiatt én borzasztóan élveszem ezt a filmet, és hát remélem, hogy sikerül valakit belezsarolni abba, hogy pénzt adjon a második része, mert én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnék még ilyen filmeket nézni ettől a párostól. Főleg úgy, hogy tényleg nagyon utálom Russell tehát ezt már egy párszor elmondtam, és itt viszont ez az egyetlen egy film, amivel engedném, hogy szerepeljed. Minden mástól maradjon távol, de itt lehet. Ez a film összehoz embereket, Zoli, a Ryan goszling felé, Gergő meg a Russell Crowe felé nyit. Hát Na. ehhez kell, ezt tudja Shane Black. Igen. Igen. Ebben van a zsenie. Ki hozza belülük a legjobbat? Na, akkor Black Sheep a 12 a 12 már érzitek az arany illatát, Na, a 12 az az éjszakai ragadozók, amiről már, hát már itt is, csak így mindenkinél a futottak még kategória, de annyit beszéltetek róla, hogy gyakorlatilag nekem már semmit nem kell, egy nagyon-nagyon összetett film, tényleg az, hogy két különálló történetet mesél el, és fon össze nagyon okosan, és, és nagyon intenzíven, kiváló vágással és forgatókönyvel Szerintem a a profi filmkészítésnek a magas iskolája. Tehát amikor így lát, ránézel a filmre és látod, hogy itt minden a helyén van, mindenki pontosan tudta, hogy mit akar és hogyan, egy egészen kiváló színészgárdával, ugye Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, mindenki fantasztikus a filmben. Hát szerintem nem, is, nem igazán kell többet mondanom, tényleg mindenkinek ajánlom a filmet, hogy ha esetleg van még lehetőség, nem tudom, hogy esetleg valahol adják-e még talán ilyen művész mozik. Mindenki érdemes megnézni, mert egy nagyon emlékezetes film az év talán legemlékezetesebb nyitó jelenetével. Abszolút. Igen, igen. Abszolút, azt sem el. Az, az örökre bele fog Sajnos. Hát <laughs> igen. igen. Ja. Na, akkor a Gábor, a másik helyzeted is tartom egy ilyen nyitó jelenetet. Ne, ilyen nyitó jelenetet nem tartok. Ilyen nyitó jelenetet semmi nem tartalmaz. Mi más tartalmaz. Jó lehet, hogy van néhány ilyen beteg film, vagy XXX film, nem tudom. De nem. Ettől függetlenül fantasztikus a film eleje, hiszen ezt már meg is lett említve. Ez pedig az érkezés. Én az ilyen science fiction filmeket szeretem a legjobban. Amikor Alapvetően szeretem ezt a műfajt, és sokkal elnézőbb vagyok vele, tehát még az ilyen, úgymond, butább darabokat is zabálom, tehát szeretem, hogyha valami űr, meg sci-fi, meg Star Wars, meg Star Trek, meg az összes ilyen dolgokat, de a legjobban azt szeretem, amikor egy science fiction film úgy mutatja be ezt a világot, ezt a műfajt, vagy, vagy azt, amit ebben, ebben szokott lenni, mint hogyha tényleg megtörténhetne. Ugye valamennyire ilyen volt a kapcsolat is talán, noha azért azzal sok problémám is volt, de, de az kétségtelen, hogy nagyon érdekes, érdekesen mutatta be szemek azt a történetet. De talán Denis, vagy töni Vilnöv kellett hozzá a legjobban. Pláne, hogy idén volt mondjuk már egy függetlenség napja is, tehát volt már... Tudálom, hogy nem azt tetted a második Igen, az alapján, amit elmondasz. Igen, értem. És <laughs> érted. Bár az első még nem mondtam. Azt nem hallottátok, hogy várjátok ki a végét. <laughs> szóval, ami már, volt már inváziós film, vagy hát az, hogy megérkeztek az idegenek, de, de az érkezés mutatja be azt, hogy, hogy ez valóban szerintem így zajlana a valóságban is. Nagyon érdekes a, az egész nyelvészeti része. Én alapvetően szerettem mindig a nyelvészetet, hát meglepő, hogy író is vagyok. De, de így szerintem még jobban rá lehet kattanni erre, esetleg annak is, akit eddig es nem érdekelt, vagy kevésbé ez az egész tudomány. Nagyon érdekesen mutatja be, ha atmoszférája van a filmnek, nagyon okos, imádtam a fordulatait, még azt is, ami. Ugye sok, sok ilyen vád hangzik el a filmről, hogy az én az első fele, az, az mennyire lehengelő és ez valóban így van, mennyire érdekes, mennyire jó fel van építve. E, aztán a második részével sokan nincsenek kibékülve, mert hogy e, ugye kicsit talán túl érzelmes, kicsit talán túl gicses, vagy hát átmegy egybe teljesen más vonalra. E, mag, mag, még a Vilnöv is nem volt teljesen elégedett vele, és én voltam az, akit ez egyáltalán nem, hogy nem zavart, még azt is imádta. Tehát engem nagyon elkapott ez a része is, és nagyon érdekes voltak a, érdekesek voltak a fordulatok, amiről úgy azt hittem, hogy az, de nem az, meg is már beszéltünk róla spoileresen is. Tehát, hogy maga a flashbackek, hogy azok inkább flashforwardok, -ok, meg az, hogy a nyelv mire jó. Meg. Tehát, amikor rádöbbent az ember ezekre a dolgokra, én így látott szájjal bámultam. Úgyhogy, úgyhogy kétség nem fért hozzá, hogy ott lesz a, a, a toplistámon ez a film, és most, hogy egy utólag, hát, hogy megemészgettem, meg sokat gondolkodtam a filmen, Az a filmről lehet beszélgetni, imádom az ilyen filmeket, amikor kocsmába utána tudunk róla dumálni a néhány sör mellett. Kinek mit adott, ki mit fogott fel belőle, mármint hogy mit hozott le, leginkább kinek mit adott, és ez a film olyan, úgyhogy második az érkezés nálam ezért. Uh -huh. Az én második helyzetem is itt elhangzott már párszor, ez nem más, mint a Creed, a polófia, uh -huh. ami itt is már mondta valaki, hogy sokat nem vártunk tőle, szerintem rémgyenge előzetese is volt, nem érdekelt annyira de hát Rocky mégis csak megnézem, és ahhoz képest így a padlóra küldött. Ö, elképesztően ilyen izgalmas, látványos az a vágatlan boxmatch, az szerintem, hát ilyen jó boxi nem tudom, láttunk-e valaha is. Ö, talán a harcosban még. De nagyon-nagyon jó volt. Sziasztalon... Itt Oszkárdiasat alakított, nagyon sajnálom, hogy nem ő kapta végül, mm. neki kellett volna szerintem megkapnia. A film megérint, nagyon izgalmas, és ugyanakkor dráma is tud lenni, egy, egy nagyon jó mix, jó zenékkel, az a, az a gettós izé egy kerekűznek mögötte, az, az meg <tos> <tos> nagyon nagyon be, beírodott az emlékeimbe örökre szerintem, tehát az nagyon-nagyon jól nézett ki. Akármilyen gicses és hatásvadász is volt, valahogy tök jó működött. Egyedül az a szerelmi szá volt az, ami szerintem így, így ebben a formában nem nagyon működött, de ha lesz második rész, én nagyon várom. Úgyhogy Creed Apollo fia, már meg is vettem Blu-ray-en, és már csak keresem a jó időpontot, hogy újra Megnézhessem jó hangerővel, úgyhogy nézétek meg, ha még nem tettétek. Na, és akkor most jön Gergő az érkezéssel. <gül> Spoiler. Megérkezett nem, hát tényleg, én ezt már a kibeszélőn én is elmondtam, hogy ö, novemberben én ezt a filmet láttam, én akkor kijelentettem, hogy ez az év filmje, Hát azóta nem változott meg a véleményem, és ez nem feltétlen baj, tehát ez megint csak nem a felhozatalnak a problémája, hanem hogy tényleg ennyire erős volt az érkezés. Az érkezés számomra igazából minden volt, amit egy filmben én szeretek. Tehát az, hogy értelem és érzelem találkozik a filmben, és ez tökéletesen kiegyensúlyozott. Ad egy olyan élményt, ami után az ember még úgy nap, napokig, hetekig is tud rajta gondolkozni. És ö, olyan. Tehát egyrészt ugye ott volt az, hogy, hogy tényleg ahogy bemutatták ezt az egészet tényleg a filmnek a felvezetése, még Spielberg karrierje csúcsán is köszönetet mondott volna egy ilyenért, hogyha ő egy ilyet meg tud csinálni. És utána, hogy tényleg áttértek erre az egész idegenes dologra, hogy láttuk, hogy ilyen idegeneket még korábban nem láttunk. Az a másik Amy Adams talán még sosem volt ennyire jó. Nagyon remélem, hogy jelölni fogják emiatt majd a, diát a később. A látvány az gyönyörű, a zenemek, hát az egész kengurú sztori, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, igen, amikor így mondta, hogy, ugye, hogy, hogy, hogy ez mi esik, vagy egy kengurú, és utána kiderült, ugye, hogy a benszülötteknél is azt jelentett, hogy nem tudom. Még akkor is, Kamu a Kamua sztori, igen. de rohadt jó, vagy hát ugye a szalámi taktika, igen. tehát ezek mind-mind ezek olyan dolgok voltak, ezek a kis apróságok. Mert minden film igazából ezen áll vagy bukik, hogy oké, okay, látványos, meg izgalmas, meg minden, de amikor ilyen kis picike dolgokat látsz benne, amik ennyire megragadnak benned, és akkor még mellé ott van az, hogy ugyanúgy én most Gáborra fogok egyetérteni, a második fele is szenzációsan jól sikerült, és én hát a könnyeimet törölgettem ők amikor a film véget ért. És én... Én emiatt ismerem mondani ezt, hogy Denis Villanue tényleg a, az egyik legjobb, vagy a legjobb rendező, aki jelenleg tevékenykedik, és bár nem vagyok egy szárnyas fejvadászra rajongó, de már most megvenném a jegyet a második részre, hogyha tehetném. Amen. Ja, úgy legyen. Köszönöm. Akkor Black Sheep a 11, -dik. 11 -dik. Most nem fogtok hinni nekem, de ez egy olyan film, amit eddig még nem említettünk. Wow. Mondjuk azért, mert nem 2016-os és nem jelent meg moziban. <gül> Úgyhogy ez kell ahhoz, hogy ne legyen itt említve. Az év szerintem legerőteljesebb filmja a Boszorkány. Mm -hmm. Szerintem, ezt láttátok? Persze. Nem sajnos még. Nem. Én láttam. Hát, hát ne, nem az a szokásos. Hát ez valami horror. olyan embertelen film volt, hogy az Igen. nem igaz. Hát ez, ez egy, egy úthenger. Egy, igen, ez nem egy olyan horror, ez nem egy, ez nem egy, egy idei horror, vagy egy 2010-es horror, vagy 2010-es években készült démonos, milyen horror, ez egy sokkal klasszikusabb, inkább az ördögűzőre hajazó, kizárólag az atmoszférával, és a, és a hangulattal nyomaszt ez a film, tehát nincsenek benne jumpscare nincsenek ijeszgetések, nincsenek ilyen olcsó... Ezek a húzások, amikor húzzák a, a, azt a, a, a hegedű vonót, és akkor már egyre feljebb, és feljebb megy az ember. Van egy-két, elvétve egy-két ilyen megoldás is, de azok lógnak ki a leginkább a filmből. Egy nagyon durva hangulatú, nagyon nyomasztó, az ember lelkét kiszívó film, A Boszorkány. Szerintem az utóbbi évek legnyomasztóbb horrorfilmje, nem, meg tudom érteni, hogy miért nem vetítették a mozik, valószínűleg bukott volna, hogyha vetítik, mert nem lehet igazán ezt így eladni szerintem, így a mai horror közönségnek, és, és nem is, nincs is ezzel baj, tehát nem baj, hogy nem ilyen filmek készülnek sorozatban, hanem inkább a démonok között, és vaksötét vonal, amit én egyébként szintén szeretek, tehát mindkét említett filmnek nagyon tetszett, de, de ezeknek a filmeknek is megvan azért a maguk létjogosultsága. Hát ez nagyon... egy kuriózum amúgy, igen, ez tényleg igen. Annak hat. És nagyon örülök, hogy, hogy legalább DVD-ben hozták, mert hogyha valaki tényleg a nagyon hardcore horror rajongóknak tudom ajánlani, hogyha megnézik, az biztos, hogy ehhez foghatót még nem láttak. Legalábbis mostanában biztos nem, és soha nem fogják tudni kitörölni azokat a képeket, amik benne vannak. És iszonyatosan nyomasztó, és Soha nem akarom nézni, de, de lehengerlő film. Hát meg a kislány, tehát az anya Taylor-Joy az valami, tehát az elképesztő, hát amit amúgy produkál. Azok le, a jelenetek ott ja. a hollóval, vagy varjóval, vagy mivel, meg a, ott a nő ott a végén a kecskével. Jezus! Ennyi állat! Konkrétan rémámaim voltak ettől, tehát ez, ez fantasztikusan jó film. Megjelen Blu-ray-en is haszom otthon. Hmm. Lát, én sokáig fiúztam rajta, hogy megölgyem egy. Én de dél -dél olyan... láttam, és higyeltetlen tényleg. Olyan, úgy olyan, nagyon tudom ajánlni horrorrajongóknak, akik szeretnének valami nagyon nem uh, mainstream horrorot látni. Uh -huh. Nem tudom. De Az ne ilyen kísérletező de... jelleggel próbálja. Igen. Te például Freddy... A Gábor biztos, hogy imádni fogja szerintem, de Freddynél uh -huh. már úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, nagyon félve merném ajánlani amúgy. Mert? Hát, az nem tudom. Te szerintem annyira így nem ugrálsz ezekért a la, lassú, mármilyen művészi és kevés horrorokért. Ördögűződő imádom. Hát, az más, az más. <gül> az egy sokkal lineárisabb, sokkal szögegyenesebb film ennél. Aha. Jó. Hát, hangulatában, tehát inkább, inkább nem is hangulatában, inkább a megoldásaiban hasonló, hogy ott sincsenek úgy igazán Aha. De ja, valóban nagyon egyedi film. Jó. Hát egy próbát mindenképp megér, szerintem, de uh -huh. nem garantálom, hogy mindenkinek annyira fog tetszeni, mint mondjuk Gergőnek, uh -huh. vagy nekem. Megnézem hát, majd én is, biztos. Megrendelem majd. Jó. Na, akkor ez volt a vics. Kábor, akkor mi a kedvencet 2016-ból? Nu, no. akkor az első helyezett euh, egy szénné film, ami Ö, amit ott sem mindig szoktam félni, hogyha nagyon, nagyon hype-olnak egy filmet, mert hát természetesen nem fogja teljesíteni azokat az elvárásokat, amiket Csak támasztok. Csak no, Igen, igen. Tarzan legendája hogy Igen, igen. Ez a kettő azért ugye elég kemény. Igen. igen. Ö, Majd előkerülnek mindjárt azok is attól. Igen. Ö, azok is biztos. Szóval, hogy sikerül megfelelni, és uh, ennek a rendezőnek már másodszor is egyszer ezt elvelem, velem, úgyhogy menjen a francba, és imádom, és uh, Vilnöv mellett a legtehetségesebb embernek tartom. Na mindegy, nem mondom tovább, de milyen Shazel és ez a kaliforniai álom. Mm -hmm. Úgyhogy uh, nekem uh, a Kalifornián volt a legjobb. Érdekes, hogy egy pont december 29-i premier lesz végül az év legjobb filmje. És tényleg ezt nem azért mondom, mert hogy kvázi friss élmény, és hogy nem emlékszem vissza a régi, régebbi vagy az idén korábban látott filmekre. Én ezt tényleg jól meghánytam, vetettem, nagyon sokat gondolkodtam rajtuk, és, és nekem, nekem ez, ez az, ami a legjobban elvarázsolt idén. Nem, Gerbi, ha ha gondolod, akkor ne figyelj, ide, de nem mondok semmi spoilert, meg semmi ilyesmit. Szóval ez a film engem nagyon-nagyon elvarázsolt. Minden egyes momentumát imádtam. Mind a színészeket, mind a hangulatot, a zenéket, a képeket Ugye beszéltünk róla korábban, nagyjából azokat el tudom ismételni De hogy az az a film, ami, ami miatt én, én szeretem a mozit És ami, ami szerintem elvarázsolja nem csak engem, hanem, hanem azokat, akik, akik szeretik a filmet Akik tisztelik ezt a műfajt De még azokat is szerintem, akik így kevésbé érdeklődőek Ez egy berántja az átlagembert is arra a szintre, hogy, hogy esetleg filmrajongóvá váljon, és ez kevés film mondhatja magáról. Teszi mindezt úgy, hogy egy klasszikus zsánerhez, a musicalhez folyamodik, ami manapság a mai modern, a... modern a... ugye szarkasztikus, ironikus világban egy már kivetett zsáner nagyjából. Kevesen szeretik a fiatalok, meg pláne nem. De, de mégis képes egyszerre modern és klasszikus hangvételű lenni ez a film, és így alkotja meg ezt a tökéletes elegyet, amit én bármikor újra, szívesen újra fogok nézni. Ez az a film, amit így bármikor bele lehet rakni uh -huh. a lejátszóba, vagy moziba is többször megnézni, mert így tényleg így ér, és így az ember ülne be rá azonnal újra. Nekem legalábbis ilyen hangulatot, atmoszférát adott, és... és, és, és tényleg, ha brágondolok, akkor egyrészt a zenék csendülnek fel, másrészt rögtön hatódom, és a könnyem másrészt pedig sok poén is előkerül, úgyhogy, és, és kockók rajta. Úgyhogy nekem ez volt idén a tökéletes filmelmény, a Kaliforniai állom ajánlom mindenkinek, és biztosan ott lesz az oszkáron is, a Golden Globe a legtöbb kapta, lehet, hogy talán az oszkárt meg is nyeri, szerintem abszolút megérdemelné. Uh -huh. Jó. Na, itt közben... <kül> <kül> tudom, Black Sheep most már jó Most egy mondjam. ideje jó, ö, lehet, hogy nálam van valami Gixxer, nem mindegy, ha van, akkor majd utána. a ér, Gábornál néha így be. Ö, be nekem konkrétan eltűnt Gábor. Vagyis hát így Igen? konkrétan a hang eltűnt. Egy így teljes full na. némaság volt. Aha. Nálad is szóltam, pedig, vagy lehet, nem hogy... Tudom, de, el, nem, el, én, én értettem, vagy, csak na mindegy, ilyen... Na mindegy, lehet, hogy nálam van valami. Ilyen robotszerű volt, de... De most, most akkor oké okay, minden? Most ugye úgy néz ki, hogy oké. Okay. Jó. mindegy. Ha lesz valami, akkor majd itt külön ezek, és... Tehát most nem annyira figyeltem, de amúgy hallottam, ja, jó. minden... Ja, igen, igen. <gül> <gül> jó. Na. Ö... Szóval akkor ugye kiderült, hogy egy szellem volt a Ryan Gosling, ugye? Azt azok, <gül> Igen, természetesen. Jó, jó. Na, Na mindenki más, csak ő nem. Mindenki más szellem volt. Igen. Szerintem olyan film is volt már. <gül> Biztos. Akkor... Ö... Kaliforniai álom, ez volt uh, az első De Az én első helyezettem is itt már elhangzott. Ez a Ten cover feed lane. Hmm. Nekem ezt tetszett idén, talán a legjobban. Uh, mondom, minden nagyon relatív, mert, mert így a top 5-ös skálán ilyen 8 és 8 és fél között így uh, van. Uh, futottak mégis mind 8-asok. De uh, ez talán az, amire azt mondanám, hogy ezt volt a legjobban e, így így megfogni, és, és ilyen marha izgalmas volt, e, és, és a vége az ilyen teljesen nyitott volt, hogy most akkor e, mire megy ki az egész, tényleg igaz-e, amit látunk, vagy, vagy csak mi értünk félre valamit, vagy, vagy ilyen, e, és nagyon jók a színészi alakítások, és egész egyszerűen csak pokoli izgalmas az egész, úgyhogy 10 Field Lane nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, mert így semmit nem vártam tőle. Igazából a vége az lehet, hogy még nagyobbat ütött volna, ha a magyar forgalmazó nem lövi le a point a, a Vox második oldalán. De ezt annak <gül> hitágyaltuk. Igen, hogy ez így nagyon elcseszett volt. Úgyhogy én bátran ajánlom. Nekem a vége is tetszett. Sokan nem kedvelték ezt. Volt is, akikkel ültem és mondták, hogy nekik tökre tetszett kivéve a vége. Nekem a vége is tök belefért. Úgyhogy nagyon szerettem ezt a filmet. Na, Black Sheep hallasz, vagy? Most hallak. Mentem itt egy kört a technikai dolgokkal, de nem Jó. tudom, mit csinálhatja. Szóval egyszer csak beszéltél, beszéltél, és teljes ném a csönd. Ha, és ilyen Aztán időre? Visszajött. Nem tudom, mert közben nem... Figyeltem egy pillanatra, hogy kikapcsoltam a mikrofon, de Aha, ö, nem tudom, mindegy, hát... Jó. Majd, majd kitalálom, hogy mit mondtál, amíg... Jó, nálam eddig... <gül> nem, valószínűleg nálam van itt valami. Aha, jó. Na hát, meglátjuk, hogy emlők helyre rázódik. Na, akkor ezek voltak a kedvencei 2016-ból, akkor következzenek a... Most jön a, a, a lényeg. A shitlist. A shitlist. Na, akkor ott csináljuk, mindenki mondjon egyet. Ja. De amúgy megint ötöt össze, vagy hát én csak, csak én négy szarokat jutottam. mondjuk. Én kilencig. Dobjunk be filmeket ide a pöcegödörbe. Akkor kezdem én a Cop mortem ami Mindenképp. ami egy, egy nagyon szürreális élmény volt. De ennek ellenére nem bántam meg, hogy láttam, mert mert ilyet tényleg nagyon ritkán látom, főleg, főleg bozivászlát. Állal jó égnek! Igen, és, és <tos> ilyen... Hát igen. Tehát az ilyenfajta termék elhelyezést csak tanítani lehet, úgyhogy... <tos> ö, bátran olyan mindenkinek, hogy, hogy a film az olyan, amilyen, de, de egyszer mindenki például sem nézni a Cop -e, mert, mert egy, egy szürreális filmélmény. Hát a közé mennyire megdobta az árkád látogatottságát, ez a <tos> Minden az ezer ember, aki látta most az árkádba vásárt. Igen, körülbelül ennyi ja, Eddig nem voltak ott. Hát nem Na. hiszem, hogy sokat számított. Hát, én csak, ami így most, én nem, nem sorba mondom, csak így egy, ami így eszembe jut, hogy így nagyon megmaradt az a szemfényvesztő kettő, ami egy <tos> nagyon nagy fos volt. Én nem tudom, elég sokat beszéltem róla itt, már nem fogom most azt megismételni, de... Azóta nem. már a kártyadobáló jelenet fenn van HD-ben egyébként, a leggázabb jelenete. Fogtermet mutattam is, és eleinte ordított a röhögéstől, aztán sírt. E, úgyhogy nem túl az, az nagyon rossz. Az nagyon Jól kibasztom de... magammal, mert az egész filmet megnéztem utána. És, és mennyire jött be? Hát én nem tudom, tehát így próbáltam azóta is itt helyre rakni a józan eszemet, nem tudom, hogy mennyi sikerrel. Ez nagyon Hú. rossz volt. Hú. De amúgy a legrosszabb filmet most akkor licitáljunk rá egymásra, ennél rosszabbat úgyse fogtak tudni mondani, Egyiptom istenei. De ez nem, ez nem simán tudok rosszabbat. Nem, nem tudok. Nagyon rossz volt, figyelj, de én tudok még rosszabbat. Lőjetek, de nekem az egy bűnös élvezet volt. Komolyan. Tényleg? Én egy percig nem ulatkoztam azon a filmen. Tudom, ez hogy a... szar, meg így ízét, de így, így el voltam vele basszus. Nem, volt benne egy jó jelent ott, a, amikor ott az űrben kint az ilyen megsén ott, nem tudom, Star Wars-hozik egy óriási a... nagy ilyen felhővel, vagy a felhővel, ja, igen, ő volt az tényleg. És hát én nem értettem ezt a filmet. Ez tehát, nagyon hogy kemény, igen. E szar valami, tehát hogy, hogy, hogy az egy dolog, hogy bénák a színészek, szara a félkész, CGI, meg, okay. meg minden, de az, hogy mellé, tehát még az a még nem, nem is az a viccesen gagyi, hanem csak az a szánalmas, ami még így, még nincsenek benne azok a, azok a, azok a kis kul cool jelenetek, amit mondjuk még úgy azt mondom, hogy oké, okay, kettőt kacsintunk, és akkor elnevetkélünk. Nem, nem, nem, nem. Tehát így nem tudom, hogy mennyire egyezett bele az zenszabaj tömegpusztító fegyvert gyártsanak, de ezek itt szépen átmentek a rostán. Puh, ennyire mondjuk én se voltam rosszul tőle, akkor már inkább, ha már hasonlót keresünk, akkor inkább a Ben Hur volt nekem fájdalmas élmény, mert az, nem tudom, láttátok a Ben Hur? Azt nem. Nem. Hát nem. A, én még ilyen, ez a, e, hogy mondják ezt, hogy, hogy ész nélküli meg erőszakolása az eredetének, aminek abszolút nem volt szükség egyébként remake tehát így mai napig megállja a helyét, és olyan szinten gyomláltak ki belőle minden, minden értelmes gondolatot, hogy az, ami hihetetlen, csak azért, mert, hogy ha a fosza volt az a, az a fogatjelenet, meg a tengeri harc, azt olyan faszán meg tudnánk csinálni, 2016-ban csináljuk már meg, és ezért csináltak benúri hogy a fogatjelenet, ami amúgy nem rossz a filmbe egyáltalán, sőt, ez egy kifejezetten jó jelenet, de körülötte van egy kétórás órás film, ami így teljesen És far. ez így már tökre lejött előzetesen is, hogy ez csak erre megy ki. Csak egy és poster, a poszter, minden azt a... mutatta. Igen. És hogyha ez az egész nem lenne elég még, biztos ami biztos, mindenki legyen rosszul bedobtuk Morgan Freemant, aki valami embertelenül néz ki benne. az de... <suk> nagyon kemény. Fú, Nem ez volt élete legjobb éve szerintem Morgan Freemannek. <suk> Most mi van a momentum? Mi a probléma? Hát meg a szemfényvesztők kettő. <suk> <Jó>, igen. <suk> Volt fiam, nem volt benne Morgan Freeman, Hát a top nem volt. A nagyfater elszabadulva nem volt benne, de... De attól sem lett volna jobb, az biztos, hogyha benne van nekem. Ez volt a legszorabb végjáték idén. Nagyon lent volt a létsz. Hát lent. Hát még tudom említeni az agyas és egyetland, De annak a tahóságában még azért találtam egész vicces dolgokat. amellett, hogy... Szar, és hát Baron Cohen ennél sokkal jobb. Tehát ö, ö, hmm. minden szempontból az eddigi munkásságát én imádtam tényleg mindenben, és ez, ez itt már túl nyomta a dolgokat, úgyhogy olyan is agyatlan is ott van végül is a rosszak között, abszolút. De, de a nagyfather elszabadul nálam a, a legrosszabb a szempontból. Hát a, a, a filmben semmi nem volt vicces, tehát ez egy vígjáték, És persze értem, hogy nagyon vicces, hogy veri a brét az öreg, de, de ha csak erre épül az egész, az gáz. Tényleg így talán egyszer mosolyogtam el, ilyen fél az egész film alatt. Uh, iszonyat, iszonyat volt. Szerencsére én már nagyon szelektálok, és ha már hallom egy filmről, hogy szar, és még nem feltétlenül kell nekem azt valahova megírni, akkor annyira nem kapkodok, hogy megnézzem. Ezt nem is tudom, milyen <gül> néztem meg. Úgyhogy olyan túl sok rossz filmet szerencsére nem láttam, de, de ez ott van a toppon, mert, mert egyszerűen teljesítette be azt, amire kellett. ez tele ilyen ciki dolgokkal, kurva gáz, a Daniro is túrtolja a Zac Efron, mi a fasz, tehát hogy ez a... Nekem nagyon gáz volt. De hát száfolyatok meg, ha nem így gondolják. Hát szerintem az legrosszabb vígjátéka nem ez volt, hanem a főnök. Azt hát nem, nem látta, de... Nem, aztán. Uh, de. Szerencsés ember. Vagy így a, így a tavalyi kém után ez borzasztó nagy tökönszúrás volt. Ilyen, ilyen gyomros nekem, hogy abba annyira tetszett a e, Melissa McCarthy, és itt azt, azt, a, a tökéletesen hozza azt, amit a kém előtti filmjeikben, amik miatt a legtöbb ember szerintem gyűlöli ezt a nőt. Vagy a... a, a az miatt, Igen. Én is egyébként, tehát ahhoz képest, hogy a kémben mennyire megkedveltem, vagy, a kém, vagy nem is az, hogy megkedveltem, de azt gondoltam a után, hogy na lehet, hogy mégiscsak most már egy normális uh, irányt vesz végre a karrierje ennek a nőnek, hát itt a főnökben mindent lerombolt. Eh, tragédia volt, amit csált. És a film se jó, tehát, hogy így. Igazából az maradt meg benne, hogy a Melissa McCarthy mennyire borzalmas, de a film se jó egy kicsit se. Uh -huh. hát Nem kéne most... a férjével forgatni, mert a Temi is nagyon nagy szar ezek. De a következő filmet is együtt csinálsz, szóval hogy Fantasztikus. Jaj. Nekem az év felé kb. A, a pénzest szápa volt a leg, legrosszabb film. Ö, de engem rettentősen idegesített az a film a, a, az idióta történetével a szerintem nagyon rossz castinggal a tök bugyuta befejezéssel ö, tehát Judy Fostertől sokkal többet vártam volna rendezésileg ö, egy, egy idegörlő szarság volt ez a film számomra ö, nem tudom látta-e a Gergő Tom hogy látta nem volt az olyan rossz a amit... De, hogy Dehogy nem. <gül> én el voltam rajta. Az... <gül> De... Én is láttam, én sem utáltam annyira mondjuk. Euh, én előtte azt hallottam kollégáktól, hogy hát ilyen tök aranyos, ilyen retro. Tehát olyan, mintha a 90-es években készült volna ez a film, olyan a felfogása, Ö, olyan a hangulata, stb. Én mondom, az tök jó, én nagyon szerettem azokat a filmeket, még akkor is, hogy kicsit ilyen butuskák, stb. És ahhoz képest csalódás volt, mert, mert tényleg nem, a vége az tényleg gáz, meg amire kimegy ez az egész. Uh, igen, a Clunynak nem annyira ez a szerep uh, felel meg. Egyébként ettől függetlenül ugye el volt, tehát nem utáltam, de hogy így semmi különös. Áll. Jó, akkor most bedolom a, a nehézsúlyú. Már gondolom, hogy uh, boxolót ide az Infernónak. Na, ezt én is na, akartam. jó Én is, nekem is itt Az, az, az Infernónak az, infernónak az azért itt a helye, igen. Tehát ez hát, meg az az az egy súlyos KD volt. Igen. Tehát... Itt, itt szavak nem voltak. Tehát itt a, a, az angyalok és démonok meg a Da Vinci kód után ez, ez egy olyan szintű visszalépés volt és... Hát nekem és... a Da Vinci kód is <gül> szar volt. Tehát én az angyalok és démonokon el voltam, én a Da Vinci kódot mindig utáltam. Hát de ehhez képest... Na, még ehhez képest sem gondolom ő, igen? jobbnak. Igen. Hát ez, ez, ez szörnyű unat volt Tom Hanks, túl öreg volt -e ez a szerephez a Felicity Jones is harmad gyenge volt a, a Inkább történet... Tom Hanks túl jóhez a szarhoz, inkább maradjunk annyira. Hát de mert... hát oké, okay, de de így látszott rajta, hogy hogy csak azért van itt, mert mert már kicserele játszott Hát igen, a mert szerepet, a lengton, és, igen, És sajnálta ezt az örökséget, úgy mondta, hogy átengedje másnak, de de hót unott volt az egész film során, mert, mert ilyen, ilyen, ilyen Semmilyen, tehát ez az egész misztikus szál, meg itt, itt olvastam, hogy hát emeltek a tétemet, most már ö, a, a, a személye is belekeveredett ebbe, meg izés, és mondom, mi, mi ez a. Ezek a tarmség. pont, ezeket nem szeretem, igen. És, és a vége is, ö, ahogy mondtátok, teljesen megváltoztatta. Az a, nagyon gáz volt. Az, az volt a, az utolsó, hogy mondják, a, a az utolsó szög. A <laughs> igen, az utolsó igen. szög. Úgyhogy egy, az egy is volt. Rém, rém unalmas film is volt, és, és, és úgy, úgy éreztem, hogy sose lesz vége ennek a hülyeségnek, úgyhogy nagy-nagy <gül> szenvedés volt. Én még bedobnám akkor, nekem a legrosszabb egyébként, ö, talán az volt a legrosszabb, ritka az, amikor engem felbaszt de tényleg így feldüh, feldühít egy film, hogy a film közben ez a és az az ötödik hullám volt. Még az oh. év te de van a de gyűlöltem azt értetem. a filmet. Az annyira irritáló egy, egy ilyen művi semmi, ami így tipikus elemeket használ föl, ugye a Young Adult, ez emiatt utá, lehet utálni a Young Mi Minden benne volt, mert ami, minden miatt ez benne ez a van, ami miatt ez a műfajszar. Vannak jó, mm -hmm. jók is, de, de a ami miatt tényleg utáni lehet, az ebben benne van. Jó, Kislány. a műfaj összes negatív tulajdonsága benne igen, van. Igen, most én is azt mondom, hogy minden young adult rossz, mert nem egyébként. De ez nagyon. De ez tehát nagyon. ez nagyon. szerintem a legrosszabb. Igen, ez ér, nem, igaz, nem, igaz, nem, nem lehet. Igen. Valasztó irritálok, a karakterek, ez a tehát amikor ott az a Földön kívüli fiúba bele kell szeretni, mert ő egy cuki, és amikor ott félmesztelénő fürdik, hát az a legkimódoltabb, legárságosabb jelenetek egyenlően. Én azóta rá vagyok készülve a videóra. tehát igaza Nagyon, nagyon. Csak ezzel te még annyi akciós alkoholt hozzá. Maradjunk annyiban, hogy most kicsit be van telve így a várószoba, de elő fog kerülni. Tehát ez egy olyan szinten tökéletes alapanyag. Igen, oda való. Tényleg nagyon rossz. És hát nagyon sajnálom, hogy jó egy rész, ezt én egyébként nem tartom rossz színésznek, sőt, jó színésznek tartom, de olyan borzasztó szerepeket tud elvállalni, hogy egy komolyan változtasson, vagy váltson ügynököt, vagy nem tudom. Hát lehet, hogy most akarja úgy pénzzel megszedni magát, aztán majd utána meg, majd művészkedni. Miért kell ezek kócsa vetélni az amúgy meglévő tehetséget ilyen hülyeségekkel? Kigondolta el bárki, hogy ez nagy siker lett? Mert minden jangadót az jöhet ez lesz nem lett nagy siker, hála a jó égnek. Aztán azért behozta az állát, de... Nem lett éppen, bukás, hogy de... Igen, nem bukott ilyen, de, de nem... Tehát annyira nem lett sikeres, szerintem, hogy folytassák, hála a jó Na, égnek. Azt nem. még azt az hiányozna Még egy ebből, <gül> ursit. <Ugyan, gül> pont is jelentette be amúgy a színűsztő, hogy többet mostanában nem akar játszani sehol sem. De elbállat már valami újat... Én azt olvastam, hogy most így egy időre szögre akasztja a bajnóst. Hát igen, aztán ilyen két hónapra rájött, hogy hát amit... Hányszor mondják ezeket a... Jaj, én visszavonulok. 18 kisztánál. évesen, vagy 9 ja, évesen. Szóval, de tényleg ez a... Fú... És itt tényleg nem is néztem, furcsáltam magamat, hogy a vetítés közben ez a, ez a dühöngök, meg így, így csapkodom így a karfát, hogy ez a szar. Ja, forgat, most Suspiria-t forgatja Chloe Grace Moretz, ugye a klasszikus uh -huh. Dario Argento filmnek igen, remakejét. Igen, sohajok. Na, Az még egyet lesz. a shitlistre, vagy bedobhatom a nukleáris ja. történetet? Nem, nem, mi még, sejtem, még, még egyet az... létszi, még igen. a torzal legedáját ide fel akarom jaj, tenni. Jaj. Mert az annyira nem volt egyébként Borzasztó volt ez a film, ez is. Annyira rosszul rossz. volt, hogy ezt Bénám de... volt megrendezve, a film kurva unalmas volt. Az egész látványvilág ezekkel a gorillákkal. tényleg úgy, hogy már 2009-ben ez felül tudta múlni a majmok bolygója, pedig, pedig felelnyiből készült, és, és ezek, a, ezek a túl olajozott, túl dolgozott, férfi testek, ezek polfasz karakterek, meg a Krisztófalcot megint be kellett tenni egy ilyen gonosz német szerepbe, ahol egy, egy, egy rózsafűzérrel folytogatja az embereket. Why? Ami valamiért kettő méteres, miközben szerintem a szabvány ebben egy olyan 80 centi vagy 70 centi. Nem értem. Nem értem. Én értem. Ezzel, vagyok, ezzel vagyok úgy, mint a pénzes cápával, hogy így elnézegettem. Tehát, hogy így Tényleg rossz, de én inkább azt mondanám, hogy ilyen fél, fájdalmasan felesleges, de amúgy meg, hogyha nézed, akkor ilyen totálisan semmilyen. De még bárgó Robi se le, mert, Abszolút nem. Meg, nem, szét, nem, Hogy, nem, hogy barna a haja. Ez a, a probléma főleg. Hát főleg. meg az a vademberes szex jelenet, ahogy így leklámaszt. <gül> az! ja. Igen. Ugye jó, nézzem, tényleg, tehát... Na, Most már meg kell néznem ezt a filmet. Ah. Én is nem néztem meg, egyébként egyetértek, abszolút szóval ilyen semmi igazából. De szerintem azok a legrosszabb filmek, amelyek semmilyen hatást nem váltottak ki. Igen, egyébként ki valahol ez igaz. És, és ez mondjuk valamennyire kiváltott, csak ide ezért akarom felhozni az Anyák Napja című filmet, ami az így adta a világon, semmilyen hatást nem váltott ki. Nem volt vicces, nem volt drámai, nem volt semmi. Ö, beszélgetnek emberek, magasról leszarod az egészet, úgy, ahogy van, a színész a karaktereket, senki nem érdekel, befejeződik a film, és már nem emlékszel az elejére. Aztán eltenik egy filóra, és már a végére se. Ez a film, ez úgy törli ki magát az 5 másodperc mint a Missionary passive a diszkek, komolyan, hogy így, és az ilyenek is szerintem gázok, mert Minek csinál ilyen alibi filmeket, tényleg, ami semmiféle, míg legalább földődtem volna rajta, vagy, vagy lett volna benne valami ciki. de tudod, ezt, még azt ö... semmi. De most csinálta, aki a Szilveszter éjjel, meg de, a Valentin-t? A... aki meghalt, okay. idén meg szóba is került. És hogy hallott, vagy jót, vagy semmit, de. de hát, nem, a nem, hát hát filméről e... volt szó. Szóval persze, tudom, az tudom, az tudom, nem örülök, amit emberről. Tugodtan. Ez a trilógiája, ez nagyon szar, mind a Valenti, mind a Szilveszter, mindez, ez nem, sajnos nem kellett volna. De ezek tényleg ilyen rosszak? Nagyon. A Valentín nap az nekem hát, hát, olyan, olyan az a az, az gagyi, leképző, vacak, Szarj, de a szilveszteréjel az már gazbold. Az is legrosszabb az, az aranymájnára relevant film. A ezt nem nézni, nézted, ez úgy voltam, hogy Most most harmadjára ugyanazt tényleg. tehát a Valentín nap meg a Sílvesteriést, az, az ugyanaz a két film, ugyanazokkal a szereplőkkel, ugyanazokkal a fordulatokkal. Igen, Igen az egyik esik a hó, az egyikben a szilvesztert várják ugyanúgy, mint a másikban a Valentín napot. És ünnepet nem találtak, ha trilógiát akartak. Tehát ugyanez a filmbe fővezetve, mint az anyák napja, olyan mint a karácsony. Tehát ilyen hatalmas bulit szerveznek, ilyen hatalmas készülődnek rá. Tehát ez a what the fuck, adunk egy virágot az anyáknak. Nem tudom, hogy Amerikában ez tényleg így van, hogy egy ilyen hatalmas ünnepnek számít, de szerintem nálkik is van ezért ennél nagyobb ünnepük, amit elővehettek volna. Előbb, az, ez a koszorus lányokban, hogy volt ilyen előesküvő buli, meg, Ja, uh, utóesküvő buli? <gül> minden volt ott, ilyen eljegyzési utóbuli, meg De rossz volt az ilyen... is. De utáltam. Én is. <gül> Mondjuk ezzel vitatkoznék, Gábor, hogy jobb az a film, ami felcsesz, mint hogy semmit nem vált ki, mert a, az én hát... abszolút horrorisztikus mozis élményem idénről... Az... <gül> igenis, igenis... igenis Soha nem legend... fogod tudni lepegadni és kitörölni, ...legendás állatok és a kicseszett megfigyelésük című undormány volt... Tehát ez a film olyan szinten felcseszett, mint szerintem legutoljára talán a Spring Breakers, vagy az Iron Sky sikerült. Hát ez valami borzasztó volt. Tehát, és, és nagy örömömre szolgál, hogy a hallgatók közül többen jelezték, hogy hasonlóan élték meg ezt a, ezt a gázocsmánságot, amit ez a film művelt. Egy katasztrófa volt. Tehát egy tipikus példája, hogy... hogy Ugyanúgy ugyanez igaz, mint a Zsivány egyesnél, hogy nem vártam ezt a filmet és megnéztem uh, meddig kötelességből a podcast miatt, és míg a Zsivány egyes ezzel az előfeltétellel, sőt még sokkal rosszabb előfeltétellekkel a hányos uh, sztori miatt, uh, mégis meg tudta fordítani, és, és elémrakott valamit, és így azt mondtam, hogy oké, okay, ez egy korrekt dolog volt. Ez a film olyan szinten arcon fosott állandóan a, a hülye lényeivel, az idióta karaktereivel, a dögunalom, a, a masszív, nem tudom, elég nagy betűkkel mondani most, unalommal, amit ez az egész művelt. és Szörnyű volt ez a film. Én, én nem hittem volna, hogy az Infernónál idén még látok rosszabbat, de ez a film ez, ez sikerült ö, ezt teljesítenie. Tom, hogy itt a podcastben egyedül vagyok ezzel, nem érdekel, ez a film egy nagy szint. Legyél is magányos, fájjon neked! Nem baj, nem érdekel. Be, meg fogjátok látni éveken belül, hogy, hogy én mondtam igazat. És amikor igazitek ennek a ötödik, hatodik, hat századik részét, akkor azt mondjátok, hogy a fenegye meg hagytam volna a francba az első után. De azért a film végi fogok. nagy fordulat tetszett a nagy nem? Ó, borzasztóan jó volt, igen. Nagyon jó volt. Tetszett. A hangsúly a bébetű van, igaz? Igen. Jó, akkor van még valami? Vagy? Hát amiket még mondtam volna, azokat inkább majd a legnagyobb csalódásnál említeném. Ja, nekem is ad a két ilyen félrend. nagy címen van, amit inkább oda mondanék, amit most jó, mondtam akkor, volna. akkor viszont most beszéljünk egy kicsit a jobb filmekről, a kellemes meglepetésekről. Én akkor kezdeném nem konkrétan egy filmmel, hanem úgy, úgy Alex to a magyar filmről mint Na, kellemes meglepetésről. Igen, Mert idén szerintem hát én nem tudom, lehet, hogy most nagyot mondok, de a rendszerváltás volt, szerintem most volt a legjobb éve a magyar filmnek. A Saur Oscar az, az még, még még nem is veszem ebbe bele pedig, hát gyakorlatilag pedig az volt hogy habatortán, haba de ami Igen. utána jött, tehát amilyen változatos filmek jöttek, és amilyen friss alkotások is látszik, hogy, hogy az alkotók mertek nagyot álmodni, és ezt még a kopmortemre is el tudom mondani, mert ebben a filmen is látszik az igyekezet, a maga egy. Az, az egy alvás <gül> de Hát de igyekezett, is, az volt, ezt az ellet. Az abszolút én. volt, igen, és és mertek nagyot álmodni, de ugyanez igaz, a, a hurokra, ott én. el lehet mondani, a martfűrémre, a, a szürkesenkikre, a kútra, a... Enel farkaséknál. Abszolút, tiszta szívvel. Tehát ez egy, egy piszok jó filmé volt, és, és, és egyik sem érte el azt a, azt a gigászi szintet, hogy azt mondom rám, hogy hú, ez egy, ez egy olyan mérföldkör, mondjuk annak a kontroll volt, de mindegyik egy olyan magas minőségi szintet megütött, ami, ami egy, egy, egy óriási előrelépés, és mindegyik mindegyik ilyen filmzsánel már ott van a kapuban, hogy ha e fölé lépünk, akkor, akkor valami maradandó, igazán hosszú távra maradandó dolgot le rakni. Igen. Úgyhogy a magyar film az, az egy óriásit lépett itt elő. És erre még rátoltak egy aranyéletet is, hogy a sorozatban is jót csináljon. Azt sajnos nem láttam, de arról is nagyon jókat hallottam. Na, ugye most Én, a második az. az, az, az, az, az, éve az éve. És hát az, hogy, hogy most már ezeket nem csak néhány ember nézi meg, tehát mind a marfűrén, mind az ernelláig farkaséknál már így a szájhagyomány miatt egyszer egyre többen és többen megnézik, tehát, hogy... Igen. Vagy ezek most már sikeresek is? Hát nem csak nem csak jó, az Ugyanakkor a... az NLA-ig már akkor sikeres volt, amikor megnyerte a díjat. Jó, de én most éne... <síns> <gül> az ők semmiben persze. nem került, persze. De, nem, jó, de hát a, a néző számilag ugyanakkor még mindig nagyon hát még rossz Tehát a kút, kút meg Igen, a hurok, az az Semmi. Az, Igen, az sem nagyon elvérzett. A tiszta szív is szájhagyományjal még e, uh, tudott valamennyi kevésbé tenni, de, de nem annyit kaptak, amennyit megérdemeltek, megérdemeltek volna. volna. Igen. A Martfői rém egyedül szerintem, ami így, így masszívan túl teljesítő. Jó, hát a... ők azok, akik kivágják az utat a többieknek, és közben elvéreznek, tehát van, van ilyen, de hát majd jön jövőre, még több jó film, reméljük. Reméljük. Igen, mm. hát az utóbbi években is volt a Liza, meg van valami furcsa, Persze. amik azért tényleg ö, hasítottak is nem csak az, hogy tényleg jók voltak. Az elizát százezre százezren megnézték, de hát ez tényleg nagyon ritka. Lehet, hogy ez kell egy ilyen kiállítás. Egy Olyan. ilyen hangvétel, ami kicsit populárisabb. Hát azon belül legyen ilyen jó. De tényleg magyar filmek tényleg jók voltak idén. Na, akkor tudtok, még kellemes meglepetés? Nekem még kellemes meglepetés egy nagy visszatérés volt. Idén volt pár ilyen nagy visszatérés, amik nem sültek el túl jól. Ilyen tíz év után folytatunk filmet. Függetlenségnapja, Bazinagy Görög lagzi. Born. Üh, born, hát, ja, 9 év, de az is. Ja, igaz. Az is csalódás. Az es abszol. volt. Üh, azt, hát, ha nem veszük a Jeremji Renderes részt, igen. Hát most ez, ez azért nem azt igen, igen, meg. Az más. Visszament az eredeti vonalhoz. Vagy az Ulendor például. Tehát itt sok, sok filmet folytattak ilyen tíz év után, vagy tizen év után, de ez legalább nekem nagyon-nagyon tetszett. Ez a Bridget Jones babát vár. Én, én kb. azt vártam itt a kettőtől, hogy egy ilyen gyenge utána, hogy már a kiöregedett, meg szétpasztikázott, egy selvégel, egy ilyen újra összerentjék a bandát, mert sikeres volt már a második rész is. És ahhoz képest meg ilyen tök jó szórakoztam. Nagyon vicces volt, megható, aranyos semmi extra, tehát nem kell így túl misztifikálni az egészet, de, de egy tök szórakoztató film. Bár Egyet rég láztam, értek. Rég láttam az első részt, én azt imádtam anno egyébként, valakit hallottam, hogy nem állta ki az időpróbáját, most lehet, hogy úgy nézem a látom. De, de én ezzel nagyon jól el voltam, és az év legjobb filmes beszólása nekem is ebből, ebből, ebből a filmben van. A kocsmás, A kocsmás, a kocsmás igen. Jó, Szerintem jól. annál jobb duma nem volt, így én. Jó, az én Igen, azt tényleg. Azt annyira tudja, hogy az Tomzon írta bele. Ugye, ő is mondja a film. Igen. Hát amúgy ez, ez nálam is itt volt a nagy meglepetések között, mert nem mentem volna el rá, biztosan csak édesanyámat vittem el rá, de aztán vég talán még jobb jobb szívvel jöttem ki róla. De úgy még másik ilyen nagy meglepetés, akkor a, nekem a könyvelő volt például. Én uh -huh. nagyon élveztem. Tehát így így ilyen ilyen, ilyen középszaroké okay, akciófilmet vártam, hogy oké okay, Benefleket úgy nagyjából bírjuk, meg a rendezőt is bírjuk, ugye a Gavin És ehhez képest egy egy egy akciófilm volt, aminek volt egy pici mélysége, írtak mögé valamit, és nem vágták ki belőle, hanem hagyták, hogy, hogy a néző is ugyanezeket az impulzusokat megkapja, és hát ö, tehát ezt már mondtam korábban is, hogy én nekem meggyőződése, hogy minden akciófilm kb. néz ki forgatókönyv szintjén, csak kivágnak belőle egy fél órát, negyven percet, hogy, hogy eladhatóbb legyen egy picit, itt viszont nem, mm -hmm. és amit láttam, az működött, tetszett, és hogyha van, akkor én még egy második részt is bevállalok ebből. <gül> Nekem kettő film van, ami így a nagyon kellemes, vagy így nagyon megmaradt így végére, hogy nagyon kellemeset csalottam, az egyik az a Vordó, amit Gergő -Ger már valamennyire azért előkészítette a terepet, mert Igen? én őszintén semmit nem vártam ettől, és hát ez valami kurva jó ez a film, tehát így annyira friss, és, és, és annyira helyben van a humorra, meg a mondani valója, meg ez a két karakter, hogy csinálja a kis dolgait, tehát fantasztikus, ja. John Hill az, az leengedlően játszott benne. Még úgy is, hogy Gergő már magasztalta korábban, nem nagyon vártam tőle sokat, de hát tényleg óriási élmény volt. A másik pedig, azt meg tényleg nem hiszem el, hogy, hogy ennyire tetszett. Jó, az, jó nem, nem tetszett annyira, mint mondjuk a wardox nem is volt egy hű, de jó film, és ráadásul attól még tényleg, tényleg semmit nem vártam, mert az első részét láttam, a, és az nem tetszett, ez a Zulander 2 én nem tudom, én annyit röhögtem ezen a filmen. De úgy indítottam el, hogy így valami szóljon a háttérben, amíg valamit csinálok. Csak hogy legyen valami hülyeség, amire így nem nagyon kell odafigyelnem. És így azt vettem észre, hogy fél óra után elkezd érdekelni ez a sok baromság, ami megy. És utána meg egyszer rátapadtam. Tehát ennyi hülyeséget én legutóbb az Austin Powers filmekbe láttam így egybe. Tehát annyira bizarr és elborult, és agyhalott humor -a van a vala filmnek, hogy egyszerűen nem bírtam ki röhögés nélkül. Így teljesen random baromság az egész, de, de meg, meg hát az a sztár cameo áradat, ami van benne. Tehát hogy minden mellékszereplőt valami világsztár játszik. A legutolsó cameo is minimum egy Benedict Cumberbatch vagy egy Sting, és így, így, így beszarás volt az egész. Úgyhogy nem mondom, hogy jó film, mert nem jó film, de, de szakadtam a röhögéstől a film alatt. Úgyhogy nekem ez a kettő volt így, ami idén ilyen óriási nagy meglepi volt. Nekem még az Eddie a Sasi is egyébként. Is én nem én vártam azt mondjuk gondoltam, hogy, ennyire... hogy Én nem. semmit nem vártam ettől a filmtől, hogy így most jó, ez, ezt, ezt a fickót bemutatja, tehát őt ismertem, meg így utánnéztem, jövő is, de hogy így alapvetően nem vártam. Most nem azt mondom, hogy rossz lesz, csak hogy azt nem gondoltam, hogy ennyire jó fog szórakozni, tudom, hogy ilyen film Hollywood filmes, és, és ennyire felragasztja a mosolyt az arcomra, és ennyi ideig ott is marad tényleg kétszer néztem meg moziba, és mindkétszer utána egy ilyen boldog estén volt, mert egy <gül> cuki, és egy imádni való minden pillanata. és nekem ez is hasonló volt, de, de mondjuk a Dzsungel könyvétől se vártam, hogy ilyen, Igen, jó, ilyen jól fogok rajta szórakozni, és hogy egy, tényleg hogy ennyire tud vinni egy látvány egy filmet, és ilyen jó bemutatja ezt a, ezt a mesét. Amit ami, most valamit gondolkodni, hogy konkrétan rosszat vártam, és jó lett. Hát, olyan olyan volt -e, Amitől rosszat, hát a szellemírtok nem utáltam hát, annyira. Hát attól sokkal rosszabbat vártam. Jó, hát az, az más azért, amikor én is úgy voltam a szellemírtokkal, hogy azért annyira nem rossz, mint amennyire mondják, Igen. de azért... Hát felkészülsz rá, tudod, hogy valószínűleg nem lesz jó, és akkor így hát Tényleg de, nem annyira azért jó, de most egy nem egy is annyira rossz. volt jó persze, hát has... Na, Chris Hemsworth benne volt, úgyhogy... Igen. Na. <laughs> meg, amit már, meg amit már Freddy is mondott az át, hogy nekem az is kellemes meglepetés volt. Tényleg leszámítva a végét, tök, tök kellemes filmecske, izgis, nagyon jó a Blake Lively. Mindenhogy. <laughs> Akkor én két Kívül, kellemes nem? meglepetést, még az egyik a Warcraft például, ami, mm -hmm. amitől az égvilágon semmi jót nem vártam, és úgymond csak frusztráltságból ültem be rá, mert a Freddy lemondta mondta a rendes fickók közös mozinézést, úgyhogy akkor már csak dacból is megnéztem valamit, úgyhogy... Meg a százalik adásra is kell. Igen, igen, az is hozzá tartozik. Úgyhogy itt is meglepően rossz előfeltételekkel ültem be, tiszta habzószája, szája minden. <gül> és ahhoz képest egy... egy... Jó, sok minet nem értettem. <gül> abban, de de sem, ahhoz képest... De Ahhoz képest uh, ez teljesen próból. lekötött, és, ja. és, uh, és így önmagában szerintem még annyira is jó volt, hogy még akár a folytatást is megnézem majd, ha lesz. Úgyhogy uh, ez, ez teljesen váratlanul ért, és uh, amitől aztán igazán semmi jót nem vártam, már csak dacból is, mert annyira szerettem az eredetit, a lövész is ilyen volt, uh -huh. hogy, yeah. hogy meglepően jól el voltam. Lőtt. Én magam meglepődtem, hogy, uh, hogy hé, hey, ez, ez... oké, okay. nincs benne Steve McQueen, meg Charles Bronzo, meg ilyenek, akkor rakjuk ezt félre, akkor adok neki egy esélyt, és ahhoz képest teljesen szórakoztató volt. Egy, egy Agy kikapcsolós ja, euh, Hollywoodi film. Hát nem sűrű látunk amúgy ilyen stílusú Western szerintem, így főleg manapság. Jön, öjön. Meg a casting is tökéletesen rendben volt, szerintem amúgy hitty hát a hókot, én például nagyon imádtam, Vincent de A nagy nevek tök jók benne, nem mondjuk az, az indián. Meg az indián. Hát az indián. <laughs> <hazartikus> Nagyon a kibben. az Indián fél. nem lesz benne a, a top 10-es évösszegzésedbe, valamilyen legérthetetlenebb jelenet között, akkor. Milyen kategórián nincs bár egyéb. De lesz. Már gondolkodtam, ja. ilyen, hogy milyen kategóriákat lehetne még bevezetni, már nagyon sok év óta ugyanazok vannak, de. What the fuck kategória. Igen, yeah. lehetne ilyen, csak nem biztos, hogy minden évben kijönne a 10. De az Indián megjelenése és csatlakozása az dobogos lenne, hát az hihetetlen. Ledne egy, egy volt ilyen kategória, és állat mi a terv? És akkor... ja. Egyébül így szíves, na, megy. Nem egyébként de... a legnagyobb vaddafak jelenet az a izé lenne, a Mestergyilkos feltámadásból, ami valamiért még egy kategóriára se merült föl. Ja nem tényleg, hát az hogy nem említetted a legrosszabb filmeknél? Hát. A végén, amikor a, már, a az utolsó, marad ki. már az utolsó harc jelenet van a filmben, egy hajón, mint az Elra nagyon arra hajjal lövik szét a... Ja, Gábor, azt láttad? Persze, hogy. Nem. Ja, ja bocs, hogy feltételtem, hogy nem. Ne Együtt sír veled. Együtt sírunk, igen. És amikor a film végén, már ott már a Jason Stéten már gyilkolja az embereket, hogy megmentse a Jessica Albát, ugye klasszikus, igen. és bemegy, és ott van a Jessica Alba mellett egy bomba is. Így meg, meglátja a bombát, hogy számol vissza a számol, és azt mondja Jason Stéten, hogy meg akar ölni minket. És így azt a a A film legvégén értette. Ész, Köből, ott... mint amikor a Sean Canary rácsodálkozik az Indiana Jones 3 ban amikor lövik őket repülővel, ezek meg akarnak ölni bennünket, csak <gül> ott poét, itt meg nem. <gül> csak itt ez fúkom komolyan maga nálam minden elborult ott, tehát igazából az, az, az nálam vitte ezt, vagy nyerte ezt az évet. Hát ez nagyon kemény az valóban. Van. Ami kellemes meglepetés nekem még valamennyire, az eljött a sárkány. Tök cuki családi tényleg, film volt. Tényleg, az nagyon jó volt. Hát a francot nem vártam én attól, az égattól, hogy a nyáros Disney szarság. És egy tök aranyos, ez a klasszik családi film, amit nagyon szerettem az ilyenek egy gyerekkoromban, és ha kisfiú lennék, még jobban imádnám. Semmi nem váltja meg a világot, de egy, egy nagyon aranyos és szórakoztató kis film. Azt mindig így nem is. néztem meg. Érdemes, de aranyos. Majd sort is kerítek rá, meg amúgy még egy ilyen pozitív meg, meglepetést legalábbis nekem a Bad Moms, a rossz anyák. Rossz, nem, nem keltette fel az érdeklődésemet, de így, így néztem rá a beszámolókat, meg minden, és így hát akkor van egy szabad vasárnapom, hát most nézzük meg, maximum egy pár tirpák nézszemét végig két órát, és ez képest vicces volt, nagyon a film, jól működött a főszereplő trió, mert hát tényleg az a tehát, hogy elmesélték a hölgyek egy pulcsi vagy hogy hogyan kell a férfiakkal bánni, meg, meg azok a tök is ellen. igen, ezek a zenés kis montázsok, igen. meg a, meg hát a Catherine hahn nak a igen, Tehát az készen volt annak minden szavaranyatért, és meg Mila is igazából. Láttunk egy, egy ilyen nem, tényleg, hogy általában mindig ő a jócsa, és ehhez képest itt egy anyát játszott, és tökre elhitted neki. Tehát látszott rajta, hogy, hogy ja. valószínűleg van benne tapasztata, van hozzáérzéke, és ez minden átjött rajta, úgyhogy ez is csak egy ilyen chick flick volt, de ahhoz képest én ez jócsa. De ez a jól működő és én szerettem, amikor szerettem a tahóhumort, hogyha tényleg ilyen úgy használják, ahogy kell, és ezért vártam, vagy vártam, hogy fogalmazunk úgy, hogy reméltem, hogy az, a hivatali karácsony is jól tudja ezt majd alkalmazni, de az meg a pont az ellenpélda, hogy, hogy nem szabad ezt alkalmazni, és hogy kell félrevinni baromságokkal, és ezt most utólag bégodaraknám a legrosszabb filmekhez, mert borza borzasztó volt. Nem, egyáltalán Még volt egy ma ha már vígjátékot is a kellemes meglepetések, nekem a rosszom z volt nagyon kérdős élmény. Nem, nem volt az se rosszom. Valós. Én már az elsőre is gondoltam annó, hogy ja Istenem, most oda költözik melléjük egy ilyen fiatal izény. Kit érdekel? Hát, ho... Tehát, hogy ez egy sztori, hogy ezzel, ezzel akarják eladni, és aztán pár év múlva néztem meg, és tök vicces film volt. Szóval itt semmi extra, de így maradtam rajta. És a másodiknál meg így úgy voltam megint, mint az elsőnél, hogy most komolyan most meg egy lánybanda, hogy komolyan ez a sztori, ennyi, és ezt akarják másodjára, és megnéztem, hogy baszki, ez is vicces. Tehát, ez ez, ez jó, tök jó dumák voltak benne, a Setrogen, meg a, a, a, a, hogy hívják a csajt, Párosburn. Igen, ők nagyon működtek. Uh, Na, meg Zekefrón is úgy tök jó komikus a is nagyon vicces, és nagyon jó volt, hogy a Csaj bandát, azt nem egy ilyen primitív, idiótákból álló gyülekezetnek állította be, hanem, hanem nekik is ilyen írtak egy. Újulámos feminista storika, hogy szóljon, igen, paravic. De, de nem volt annyira, nekem nem tűnt olyan agresszívnak, meg a nyomulósnak, hanem olyan uh -huh. nagyon kis aranyos volt végig, úgyhogy az is ilyen volt, hogy másodszor, vagy másod, már másodjára lepet meg ez a, ez a rossz szomszédság sorozat, úgyhogy tényleg nagyon kellemes volt. Uh -huh. Én ugye megjött a Putin is jól, egész jól el voltam. Azt még mindig nem láttam. Én teljesen Ferelt, az jó szóvalkoztam azon a filmen. Múlva. Én nagyon szeretem a Will Ferret, mondjuk én, el, én nekem tetszik az ő baromságai, meg a humora. De, főleg az Eden McKey-jel, hogyha ők együtt vannak, az nekem a top. De, de ez nekem, teljesen elszoralkoztam ezen a filmen. És így szerintem a Pancser polis után megint beüzenították, hogy ők itt tök jól a Mark wahlberg -e. én nagyon jó páros, csak most ugye egymás ellen vannak, nem egymás e -társaként, mint ott. De tök jó kis páros, és tökre működik, és szívesen megnézem a folytatást is. Van egy-két ilyen hülye poén, de, de úgy többségében tényleg vicces. Ja, mert lesz folytatása? Aha, ja. Lesz kettő. Ez, ez a volt. beletörődött szenvedésem, hogy az képest, hogy amúgy tetszett a film, de olyan furá hangzott. <sorítan> a... ja, aha, <sorítan> ja. Hát ez inkább a folytatásnak. Mint... Elfogadod a sorsod, a <sorítan> Csalódások. Nem. Na, szerintem egyértelműen. A... Ki, ki, ki, <gül> ki mondja ki a nagy címet? Jason Bourne. Ki mondja ki a nagy címet? Annál, annál van nagyobb csalódás. Nem, az nem, Jason Bourne gáz volt tényleg. Nem, nem az a, a, a rossz csalódás, fiam. Nem rossz, nem rossz egyébként fiam. a Jason Bourne. De, de nem is so, volt jó. csak jó, Egy en ennél sokkal többet tudna. Hát, meg meddémon is ennél sokkal Igen. tud. Tehát hogy ez a széria, tényleg ahhoz képest, hogy én amúgy mai napig állítom, hogy az egyik legjobb trilógia, amit valaha készítettek az első három ö, born film. Mert itt tényleg mind a három film, és részről részre jobb lesz, és tényleg mindegyik mai napig alakítják amúgy az akciófilmeket, hogyha azt vesszük. És annyira unalmas volt, meg annyi, annyira semmilyen volt az egész, meg ahogy reflektált az egész modern kor, ezzel az oh. bárgyú idiót a Facebook izével. Ah, Egyébként az a vicc, hogy én, én annak ellenére éltem meg csalódásként, hogy barom jól szórakoztam ezen a filmben, mert tömény akció az egész. És az a vagyok. Igen, hogy azok azért mocskosul meg voltak csinálva, tehát az elején az aténi igen az top listás. Hát de igen, azután kívának. ki lehetett volna kapcsolni. Igen, körülbelül. Hát igazából elpörgött a film, én elnézegettem, és úgy jöttem ki, hogy igazából ez így egynek jó volt, de egy borntól azért ennél jóval többet váltam. Tehát. Ez egy ilyen langyos húgy volt szerintem a cedik <laughs> <Bornhoz> képest. <laughs> Ja. De nem ez volt a legnagyobb idén, a legnagyobb érvágás. Az SS? Hát az SS, igen. igen. Az, hát az... Oh. hatalmas. Pedig attól szerintem mindenki csodát várt. Tehát. Én még arra is gondoltam, hogy beteszt a legrosszabbak közé ezt a filmet, de... de... De mindig, valahogy mindig nem, elhitteti nem, ez a mocsok Warner, mert DC, hogy, hogy jó lesz. Az acél embernél hogy na ez jó lesz. Ja, hogy Suicide Squad. Igen, igen. Ja, bocsánat. Basz, mi igen. az a SS SS. Azt is mondtátok hogy az ő jó. <laughs> igen. Szóval, hogy az acél is elhittették, hogy, hogy tök jó lesz ez valami új lesz. Ez hát, az, az, az, az még a közé tartozott Á, az a én azt, én azt se szerettem, de ehhez képest Remek mű, tehát abszolút, nem arról van szó. Sőt, még egy Batman Superman, jó, mondjuk ott nem is vártam túl jót. Azért no, nem, az is az csalódáshoz, nem is az nem is raktam a csalódáshoz. Ne, nem szerettem továbbra se, de, de, de ehhez képest még az is remek mű. Tehát, viszont itt meg tényleg elítették, hogy jó az alapsztori, jó menőnek tűnt, jók a színészek, jó volt a trailer, és ez igazi dögös lesz, végre a dc csinál valami jót, erre a legrosszabbat sikerült itt elénk. És ez egy amatőr tobaság voltam, amúgy az egész. Tehát az volt igazából a baj, hogy, hogy semmi nem működött ebben a filmben. Így pár dolgot lesznek, Tényleg így a pár ja, karakter a volt, de igen. az annyi ponton és felületet elkurták ezt a filmet, hogy tényleg alapvetően, hogy felvezették a, a karaktereket. Tehát ez a, ez a, ez a YouTube izény montás, ja, nem, nem, ez nem tudom, ez ilyen iz, számot rakjuk bele. <laughs> tényleg egy ilyen Setlistet, playlistet néztél belőle, akkor tényleg a, a story az megint egy ilyen. Jön egy ilyen gonosz, aki csak azért gonosz, mert gonosz, és akkor őt le kell De Nem benni. is értjük, hogy mit akar csinálni. Ott vonaglik valami, meg hogy néz valami szemet. El akarja pusztítani a világot, a mert különben nem lenne súlya. <tos> <tos> lenne. És nem, nem értettem, és utána még akkor. Ott volt a, a, a Joker, akit így belengedtek meg, rajta volt a posztere, eh, meg minden. És Kocsék, akkor korak. utána jött, hogy oké, okay, jó volt a Jared Leto, én még mai napig Nagyon állítom, jó volt de, de nem az volt a baj, hogy kevés a játék ideje, hanem hogy kevés a szerepe. És, és annyira el volt kurva az egész. És megnéztem egy, egy hete, megnéztem újra a filmet a rendezőit most már, hogy na majd, a bővített az, az talán És olyan semmit mondom, hülyeségekkel volt az isten. Hogy, hogy, hogy így nem. De Joker-jönet vagy... volt benne amúgy plusz? Volt, nem, volt, volt egy plusz jelente, ahol egy ilyen, wow. nem kettő bocsánat, a, a, a, plusz öt perc volt, hogy így a, a Harley az így megy utána, így üldözi egy autópályán, ja, és akkor megáll, és akkor utána egy a Joker lelő neki valakit, és akkor okay, egy picit több volt így az átmenet a karakterek között, meg az egész ismerkedésben, de ez még így is borzasztóan hát, funkcionális Kivágnánk volt. az összes Joker-jönet a filmből, az íg a világon semmi nem a történet. Előrehaladásán. De Semmi. a többi rész. A törd. Igen, idézőjelben Mert tényleg azt se ért semmit, meg a. Tehát a, az akciójának is borzasztóan rosszul voltak össze a fi. látványos se volt különösebben a film. A poénak azok így, hát mit tudom, én mondjuk tízből működött négy vagy három, hogyha jó szívű akarok lenni, és és nem. És ma tényleg annyira fáj ez a film, mert hogy ez egy definitív akciófilm lehetett volna. Tényleg egy ilyen új szint mutathatott van ebbe az egész Comic Book és ehhez képest pedig. Tényleg az egyik legfájdalmasabb földbeállás volt az egész évben, sőt, én tíz éve nem csalódtam ennyire filmbe, mint ebben. Szerintem sokan vagyunk így ez. Egyébként tényleg szoktunk ezzel poénkodni, hogy hát ez eszét lehetne írni, meg tanítani lehetne, hogy mennyire elkúrták ezt a filmet, de szerintem marketing szakon igenis kéne tanítani ezt, hogy... Bizony, hogy mert ott nyilván meg lehet tanítani a adatták. rossz marketinget is. Igen. És szerintem ez simán tananyag lehetne, hogy, hogy hogy lehet a marketinggel elrontani egy filmet, mert ezt szerintem elsősorban a marketinggel, meg a, a stúdiós döntésekkel rontották el. Tehát tényleg ezt lehetne írni róla, mert minden fronton elrontották. És nagyon kár, mert tényleg lehetett volna több. És azon röhögtem, hogy <kül> amikor itt beszéltünk róla, még annól nyáron az adásban, hogy hogy mi így négyen, már nem így négyen, hanem ugye még Zolival, ö, jobb, jobb ötleteket tudtunk összehozni, mint a Warner stúdió fejesei, meg marketing fejesei. Mi az Isten? Ez, ez milyen már, milyen bizarr az egész helyzet. És, és ez, ez nem csak rá, volt igaz, hanem így kb. minden szóval, mások valószínűleg igen. Ennyi jobb sztorit talált volna. Tehát, tehát én ezért nem is értem ezt, hogy itt valószínűleg tényleg az, hogy, hogy annyira dilettáns idiótákkal van tele a, a vezetőség ott, hogy ők nem értik, hogy, hogy mitől működnek ezek, mitől működhetnek ezek. Mert folyamatosan csak tényleg így, ahogy mondták is, hogy a ugye összerakták azt a nagyon faszakis a trélert, ugye a Bohemian Absurdival és ugye azt a csapatot bízták meg a filmvágásával, tehát ugye az ő került végül ugye a mozikba és egyszerűen mint, mint hogyha egy, egy, egy Instagram videó, ö, mi az? Rekrán filmet készítettek volna. És köszönő sincs a trailerrel. Hát az meg a másik. Hát ja, persze. Tehát nem, ez, ez nagyon fájt ez a film és amikor meglátom, hogy most a David ayer megint vissza akarják rángatni erre a Gotham Sirens filmre, yeah. azt hiszem ez ilyen női gonosz film akar elvileg lenni. Létszíne. Ne. ne lá látszik, hogy nem működik ez az ember stúdió nyomás alatt, Persze Márgó Robi nagyon jó amúgy Harley finnek, és amúgy Igen. tökre elnézegetnék, uh -huh. csak, csak én nem merem ezt rábízni erre. Persze Will Smith is jó volt, én a bumerángon is jól szórakoztam. Oh. A, a, a Violet Davis például szenzációs volt. Mondom, Na, én nagyon én nagyon mondom, jól, őt Igen. nagyon utáltam. Már a, karak a karakter. Tehát, tehát hát én így, így jó. fejbe volna az első percben. Hát ez most egy volt. Élet, persze, Valadévis az tök jó színésznő, tehát nagyon irítál az a figura, és én gyűlölöm, és, és így nem is értettem, hogy mi, egyébként mit pontosan vele, vele a célja a készítőknek. mert ott, a kinyírja ezt a csomó ártatlant, az úgy mire volt jó, de biztos... Lá, lá, lá, hogy lá, mi lá, lá, megutáljuk azt serérték vele, hogy egy de, szemét rohadék. De, de ha már... Ha már Freddy visszatért a szuperhősös WC-szünetről, amit írt itt közben a csetán, akkor beszéljünk az x egy kicsit. Nagyon hogy a... jó, megyek másik. ki megint. Visszajövök, jó, és, visszajövök és, még, és még mindig erről beszélünk. Nem, mert mert mert egy nem szuperhősös, mert még a lánya vonaton is. Uuuh, azt valaki látta. A legrosszabbak mert elfelejtettem említeni. Bocs. De csak a megnézték azért, szerintem a Az nagyon rossz volt az a film, Tehát jó előjelei voltak nekem. Tehát ez a tényleg hát én is sokan láttam. a holtodiglanhoz hasonlították, hogy azt a vonalat képviseli, akkor mégis csak ott van rendezőja, jó a segítségszínfett, mégis csak legjobb filmoszkára jelölték, hát ha ebbeni fajban is jó. A színészek tök jók, tényleg Emily Blunt imádom. Egy ilyen tök jó, meg a tréler is izgalmas volt, jól össze volt vágva. Egy ilyen nagyon jó kis Holtodiglanszerű élményt kínált, és ehhez képest mi volt ez a? Ez a szánalmas, picsogás... Egy TV-film a 2000-es évek elejéről körülbelül. Tényleg ez a szenvedés, azt kell nézni, hogy három nő bőg, de komolyan ennyi az egész film. Mint borzasztó operatőri munkával, nagyon-nagyon rossz fordulatokkal. Igen, nagyon rossz. És Lesz, nem. nem, tehát ilyen, emlékszem, ilyen mozi maratonon néztük meg, és... És utána úgy voltam, hogy bármilyen ezután a film után az jó fog esni, mert annyira nagyon-nagyon lefárasztott, <gül> hogy az é, És miért utána? Az olajfúrós. Az jó. A ja, Deepwater Horizon. Deep Horizon. És az kurva jó film. Az jó után, volt, igen. Hogy... Az jó, jó eset, de ezután egy Suicide is jó eset volt, mert ez tényleg nagyon, nagyon <gül> Azért ne túlozzunk. <gül> Azért ne a De hát volt, az melatonban szakadtunk a rögéstől, amikor így nagyon komolynak szánt jelenet, amikor szúrja bele a dugóhúzót, hogy mi a szar. Igen. A Rebecca Ferguson másodikként így tovább, és Ez, a... ez komoly? Tehát, hogy ezt így komolyan gondolta? hogy szakadtunk a rölgéstől. Tehát ott a legjobb az, hogy, hogy ott megy az a nagy harca a film végén, hogy ott már egymást ölik, és a nevek a förgőszon ott áll az ajtóba és nézi őket. Tehát nem csinál semmit, amikor már ledöfte, akkor oda megy, még a tovább nyomja. <gül> <gül> hát ez kurva jó. Úgyhogy... Uh... Hát, hogy a függetlenség egyébként... napja kettő. No, hát, ettől az, ezt vártuk, nem? nem várt, én, hát akkor nem vártam szerintem senkit. Én sokat vártam, mert imádom. De mi a jó lesz, lesz? Vagy mit gondoltál? É, én bíztam benne egyébként, de... Hát, idő. Okay. Please, olyan it. volt, amilyen. Ja. Az olyan nem volt, hogy... hogy van a filmben egy jelenet, ahol az UFO-k felszíppantják Európát és rádobják Ázsiára. Igen. És ezzel elmondtam az egész ennyi? filmet. Tehát, hogy ez így ennyi. Erről nem kell többet mondani, mert, mert eb ebben a mondatba benne van az egész film. Hát de még azt ennyi. sem láttuk rendesen. Tehát ahhoz képest mennyire mondták, hogy micsoda pusztítás lesz. Ilyen tiszta követhetetlen egyszerűen. Össze, öt percben összesűjtették, és maradékban láthattuk a. a semmit mondó 50 új karaktert, akik, akik az égvilágon segíteni érdekelnek. Igen. És egyébként maga, én, én mindig azt mondom, az alakkoncepció egyébként tök korrekt volt ezzel a ö, plusz 20 évvel. Az, hogy fel, igen, fel, az, lehet, az jó tehát, volt. A technikát igen, Az teljesen az az az az az az jó ötlet lett volt, csak nem, nem, nem tudta kezdeni semmit kezdeni. Úgyhogy hát, én végtelenül sajnáltam, no. mert, mert én, én valamilyen szintig bíztam benne, hogy hogy nyilván nem lesz olyan jó, mint az első, de valahogy visszaadja ezt a, ezt a hangulatot, de nem, nem tudta ezt Na Hát a végén szerintem. az Alien Queen azért oda baszott. Az, az, az, az volt a, volt a van, legjobb a... rész. Jó kis zúzás az, az látványos volt, mert akcióban ja. jó volt, tehát hogy az, azt én is élveztem azt a részt. De első sem volt De De ja. tehát, tehát, igen. Ez az ami még semmi jó. Még jó film, vagy hát nem nem, nem, nem rossz film, tehát nem tenném oda az rossz listára, de abszolút csalódás. Nekem az az avc zár Ez a a sokkal-sokkal jobbat vártam ennél. A végig a Dolf lundgren vártam, kiderült, <gül> hogy Kamu az egész. És hát nem Kamu, Igen. hanem kivágták a jelenetét. Úgyhogy ja, nekem ez aha. már itt csalódás. Az ennyi. De hát a Christopher Lambert legalább benne volt. Ó, oh, hát igen, mondjuk jó volt, de hát könyergen. Ez kevés. Igen. mondjuk az, az a jelenet az marha jó, amikor a pap, meg az ortodox, meg a rabbi ilyen teológiai vitába bonyolódnak, az, az tényleg nagyon vicces, és az tipikus egy tipikus Cohen. Igen, tehát ilyenből kell sok, de hogy így ennyi, és így... Ahhoz képest meg ilyen tök súlytalan, meg, meg kevésbé vicces, meg nem túl jó dolgokra fog ki, és nem, így... Én nem is emlékszem már nagyon semmire belőle. Hát én, én... én újra néztem azóta még egyszer, mert nem egyedül, hanem így másra, és akkor hasonló a véleményem. Tehát, hogy van egy ilyen egész jó pofa hangulata, de meg, meg lehet nézni, vannak benne jó dolgok, de hát ez nagyon kevés azért a koalének Tehát sokkal jobbak ennél. Mm. Úgyhogy ez, ez nekem még egy. Csalódás. Hát de így szokták, hogy egy ilyen súlyos, vagy, vagy jobb film után, ami ugye volt az a. Az a zenélős filmjük. Igen, a Lu A azután csinálnak egy kevésbé jót. Hát igaz, light a light között is azért vannak jók, tehát de, a, érteni, a igen, égető bizonyíték, azért, oh, azért mondom, a, a, a light belül súlyos. is ö, sokkal szórakoztatóbb, de én még az izét is sokkal jobban bírtam a kegyetlen bánásmódot. Hát jobb is volt. A, az, az, az betörő a... az alb viszont nem. Nekem még az is jobban tetszett, mint ezt. Hát ennél jobban, de az is mennyire csalódás volt. Lehet ezem akár ritkák. Uh -huh. De hogyha már Gábor... De az X-Men. X-Men is, X Man. igen, az is csalódás Gáz volt, főleg úgy, hogy tényleg ugyanaz a stáb tért vissza kb Tehát ugyanazok írták, meg ugyanaz a rendező, meg minden. Én az eljövendő múlt napja így szerettem. Az tök jó Tök jó, jó, jó kis film volt. És a képest ez a, ez a, ez a langyos, libafos, <gül> gáz volt a főgonosz a magnetó karakterét is már. Ugyanazokat a köröket futjuk le, Xavier is igazából most annyi az újdonság benne, hogy kihullott a haja közben, de hogyan az ráadásul? Hát az is meg. És akkor ott van a nagy zúzás, és az is annyira sótlan, elvileg. Ez egy nagyon látványos filmakat lenni, csak sosem ettől voltak jók az X-Men filmek szerintem. és animés elmepárba, se sehogy. se hát az. Hagyjuk már, de. Oké, a Quicksilver jelent, az még mindig legendás. Még most is sikerült, szerintem. Még mindig állati jó, és tényleg többször megnéztem azt is, és most a Sweet Dreams-er, ugye, tényleg. Rohat vicces az is, meg tényleg látványos, tényleg a, ott működött a legjobban az X-Men, de azon kívül így, ez, ez is az a minek. Hát ez azon minek... két év alatt összecsapták, tehát ez a gyorsan egy új X-Men és nem volt idő nekik így kidolgozni, vagy én nem tudom. Hát inkább várjonak a még hogy egy évet, hát kibírjuk csak. Igen, ez kicsit mentette a szitút azért, ugye. De ez gáz. Ez de... tényleg nagyon gáz volt szerintem. ja, ja, ja. De akkor már, most már szuperhősözünk Batman vs. Superman is volt. Hogy? Az idén volt? Igen. Az idén volt az idő átciusban, ugye. Én... Nézned kéne ezeket, hogy kétbe legyen. Én ezt a filmet tényleg nem értettem. Hogy lehet egy ennyire amúgy összecsapni megint csak egy filmet, nem. ahol Batman meg Superman van. Ez egy szögegyen egy sztori, és arról kérdez szóval jó, hogy verik egymást. És amúgy egy borzasztóan szövevényes, meg komplex izé, cselekményt írtak hozzá, ami nem túl érdekes, de legalább jó bonyolult, és, és az ember már belezavarodik egy ponton, és, és tényleg a mi Snyderes, az még úgy nagyjából működik a látvány, meg az akció, meg tényleg ebben van a legjobb emberekedés, amit valaha készítettek, mm -hmm, ugye a, a, abban a raktárházban, és tényleg nem tudom tőle elvenni, meg, meg nekem tetszett a Beneflegféle Betmen is. Na, tényleg, te, bajom. Tényleg egy teljesen más jellegű megközelítés. Meg a Beneflex-féle Bruce Wayne is nagyon jó. Az is tök jól működött, de, de egyszerűen Superman-nel nem tudnak mi ezt kezdeni, meg hogy elő kell rángatni megint az utolsó pillanatokban ilyen tök random gonoszító a Doomsday-jel, meg a, én a Jesse Eisenberget is úgy bírtam relatíve. Nekem, hát nekem már Tóri Pacs volt. Hát beleférem, úgy számomra ugye, a képregényeknél, erre is még azt mondom, de egyszerűen így kapkodunk össze-vissza, és akkor talán végén így mindent összerántanak hirtelen, és meg ez a konfliktus megoldás. Na hát ez é, is. Most jó most. van a Marta no, Törnyel, akkor ki. Emlékezetes filmes uh, szövegek. Marta. Morto. Hát, ha ez nem emlékezetes, akkor semmi. This is Marta, igen. Meg, meg amúgy a, a Wonder Woman is tök jó volt. Tehát azt se tudom tőle elvenni, amúgy. És ja, tényleg nem, ér, érdekel a fiam. Nem művőre, volt. De... Jónak, jobbnak tűnik, de hát ezek után már semmit nem melek 10 mondjuk, mondjuk Warner a... filmről mondani. Batman v. Supermannek a védelmébe annyit, hogy én azzal kicsit úgy voltam, mint a Borna, hogy így tisztában vagyok vele, hogy ez minden csak nem jó, de én. Effektív azért jól el voltam a filmen, szóval én egy kicsit se unatkoztam rajta. Talán a végén éreztem már azt, hogy így elég volt ebből. Már összefolyik a... a dolog akkor a végén. Ott, ott annál, a, annál a, a nagy Abomination, vagy mi volt? Igen, nem, a vagy mi volt? Doomsday. Doomsday volt. Az Apokalipszis az x men Az Abomination meg a Hulk-ban. Hulk-ban Hulk volt a Hulk-ban. Hulk ezt már számon tartani. E, mindegy, nagy, gonosz és csúnya. A ja. Doomsday-esről mondtam azt, hogy ebből most már így elég volt, de addig így én, én marha jól elvoltam, tényleg az akciók azok jók, van benne egy baromi látványos ilyen vágatlai jelenet is, de de ja, egyébként ott is az, az volt, mint a Suicide Squadnál, hogy annyira egyértelmű, hogy hol lehetett volna jobb, és nem értem, hogy miért nem lehetett ezt hmm. jobbra megcsinálni. Tehát minden adott volt, hogy jobb legyen, csak ez a rohat megalománia ez, ez valamiért elvitt a hát, készítők. Hát mert mondom, kagyát. tehát Snyder a szarik erre az egészre, hogy összekösse Igen. a maguk magukkal jelenetek, tök jók. tehát arra nem tudok rosszat mondani, de egyszerűen az átkötések, meg megnéztem utána a rendezőit is, azt a három órás verziót. Pár dolgon amúgy javít, de ez még mindig nem jó. Ez még mindig nem jó, sajnos. Hát nem. Ja. Még de... valami film? Nem, Én Nincsen. A egész jó volt. De még egy, egy borzasztóan másik nagyon nagy csalódás volt idén, az a Triple Nine. Ó, tényleg hát nem Ó, láttam. Ú, de jó, láttam. hogy mondtad. Hú, srácok, Na, az az nagyon... egy, egy John hillcott csak jót lehet várni. Nem. Várni lehet, várni, Há, várni. lehet jót. De kapni nem biztos. És hát tényleg ez az, az a ezzel a filmen, hogy tényleg minden jó járt benne volt már a trailerben. És be, jó, nem, nem, nem, nem lesz egy film attól rossz, hogy, hogy rossz a marketing, vagy nem megfelelően marketingelik, de nagyon kevés a filmben a, a, a tényleg emlékezetes jelenet. Ez a gyönyörű szép kasztinggal se kezdenek igazából semmit, a filmben talán egy olyan nagyon izgalmas szegmens, van egy olyan 10-15 perc, azon Aj, kívül igen, igen, a házban ha, tehát igen, az igen, valami igen. elképesztő volt, de azon kívül, egyszerűen az a, az a, az a merő dögunalom mint amikor kiössz a kertben bontasz két sört, és nézed, ahogy nő a fű, és a sör a jó abban é. egyedül. Nekem két hete jött meg a DVD, úgyhogy hát, nézd meg, és visszatérünk rá a következő adásban, jó? Jó. És Köszönöm. még egy Jack Reacher 2? Én azt mondjuk a legroszabbhoz írtam be amúgy a leg, leginkább, de, de igen, tehát Jack Reacher 2 is, hát ha csak kell azért a szomszédba menni, az fasságért, hogy azt mondjam. Hát igen, nem, hogy már ennél jobb storyt nem találtak, annyi sztori van a Jack Reacher könyvekben, tényleg ez volt a legjobb, amit elő tudtak szedni. És, de, és akkor így elkezdik így az érzéseket előhozni a Jack Reacherben, miközben nem. nem mert második nem itt van annak ez az ez még igen korai. Lehet, hogy Tom Cruise amúgy már nem akar többiet csinálni, és akkor jó, akkor állítsuk felbe, és akkor megyek múmiát ja, foglalkozni. És, és kézde de ez, ez is nagyon gáz volt. Ja, hát az első után, amit tök szórakoztatóan újra néztem, és egy abszolút, még mindig jó pofa filmecske, képest az ilyen minek? Jaj, ja, ja. Na. Na, hát akkor Ilyesmi. meg is voltunk itt. Na, Freddy, te még nem akarsz csalódni valamiben? Na, én... Hát most mi a Kubót mondjam, vagy mi? Nem, de, az jó film! Az, az, az nagyon jó! Mondjam. Hát, ahhoz képest, hogy sok a pozitív kritikák miatt néztem meg, nekem csalódás volt, de jó, hát nem az én filmem, úgyhogy ez, az én, én sarom is. De... Jó, hát még mondani. nem láttuk az Assassin's Creed-et, de... Igen, az ja, az igen. nagy csalódás... Én mondjuk holnap mondják, megyek igen. rá, úgyhogy majd, majd meglátjuk meg. Hát tényleg amúgy itt az évvégi összegzés, hát ugye ha gondolom, rájöttetek a Sha nem volt meg még. Meg a Meg holnap lesz a Hexor Ridge, Én arra majd szerintem kedden megyek. De még hmm. lehet, hogy az is így módosítani, ra, módosítana rajta. Nem tudom. A de mindesetben nagyon várom őket. A kettőt még én is pótlom, én is láttam őket. Én ezt a teljesen idegeneket akarom még megnézni. Az tök jó. Azt ajánlom. Azt vágjátok, hogy. De ez mi az, az, az, az olasz a film? Igen, ez az az egy tök kellemes filmecske, de ne, izé, vegy tiszta ne nem, vagy tiszta a gondoljatok, vagy számítsatok, történt. ez egy erős dráma van benne, de, de egyébként egy tök szórakoztató ilyen kamaradarab, nekem csak tetszett. Itt, hogy, hogy megint kicsit a Gáboros seggedet nyújjam, amit a Voxból lettem figyelmes erre a filmre, csak elolvastam ezt a soros összegzést, és Hú, Aha. Ez, ez érdekes, ez, ez, ez érdekes alapsztori, ebből ki lehet hozni valamit. Igen. Gergő, hogy akkor téged is felcsigázzak, igazából csannyi, hogy egy, egy ilyen baráti társaság eltározza, hogy egy estén mindenki, amilyen SMS-t, vagy ilyen nem tudom én, Facebook üzenetet kap, azt így felolvassa a nagy közösbe. Vagy ha telefonhívás, a... akkor kihangosítja, hogy mindenki hallja. Ja igen. Jó, akkor azt is, és utána, hogy ez milyen konfliktusokat szül, hogy ilyen meggondolatlan hülye ötlet, és ez ja. egy ilyen érdekes történet, úgyhogy ezt hmm. meg fogom nézni. Van Ö... ez érdekes kérdéseket vett fel így a privátszféráról, meg tényleg. Meg két. hogy mennyire ismered a legközelebbi... Ember aha. hozzátartozó idat. Intereszti. Mindenki, mindenki elgondolkodik elgondol utána, hogy ő mit, milyen hívásokat, miket kapna, ki saját titkain elgondolkodik az ember, ha van. Egy öh... kicsit most a szó Park jutott eszembe a troll trace-sel. <gül> <gül> mert az is hasonló. Aha. Igaz mondjuk, aha. Úgyhogy csak úgy, hogy... ajánlható film mindenkinek. Hogyha nem csak ilyen nagyszabású öh, filmekre vágytok, öh, vagy épp az, hogy ajánljuk, akkor ez mindenképpen a teljesen idegenek. És megnézem, tök... hogy vetítik-e itt egyáltalán. Nem. Mi, Nem. A, mi a magyar címe? Teljesen, teljesen idegenek. idegenek. Teljesen De ez itt nincsen. Mi a fasz? És kezdek szomorú lenni. És <laughs> máshol se találom amúgy a filmet, úgyhogy majd... De ez a tök majd... jó ez az alapsztori, ez nekem nagyon tetszik. Na, hát látod, akkor Aha. kötten vagyunk. Jó, én meg fogom nézni a fegyvertelen katonának Na, szerintem, bár, bár nem tudom, kicsit tartok ettől a filmtől, hogy... Miért? Hát nem Nem, ne, tudom, nem ilyen... egy ilyen vallásos film, amennyire Hát olvastam. nem tudom, én tehát... csak látok egy nagy egyoldalas fotót itt a bogzol, ahol egy bibliát szorongat ez így. Hát uh, én ugye pont nem láttam, mi a legtöbbek kerentétben prázi lehúztuk a filmet, tehát... Uh... 60%-kal jelent meg. Hát ez Hát jó, de nem. Hát azért, azért nem jó. Mindenki által Közepes. gyanús Mel Gibson rendezésnél hát azért. Hát Fogalmazunk inkább úgy. A Gellértnek nem nagyon tetszett, még visszafogta magát. Aztán, amikor írta a kritikát csak ő, aztán azóta a Csaba is látta, és azt mondta, hogy egyetértetve vele. Azt mondták, hogy ilyen kicsit ilyen keresztény gics, erőszak hmm. pornó, de... az Nagyon erőszakos, hát... nagyon, nagyon Mel brutális Mel Gibson, of course. De majd most már én is megnézem, hogy egyetértek-e a vagy nem. Hát a Golden globe most egy egy legjobb filmre, legjobb rendezőre. Pff, látjuk az Aszkáron is, illetve. Meg én Garfield bíró, meg. Mi? Hugo Weaving is van benne? Talán igen, már. igen, ő is. Igen. Ki még Vince Vaughn. Vince Vaughn Na jó, hát ő annyira... Hát, hát ő, ő nem, ő. a True Detective-ben is jó volt, amikor jó, volt, Itt igen, is volt. állatkodni fog szerintem. Meglátjuk. Jó. Na, hát akkor... Ez lett volna az adás. Itt majdnem négy órát elértük, ahogy itt próbálom számolni. Na. Úgyhogy ez is tisztes, tisztes idő hossz itt az év végére. Sokan panaszkodtak itt az utóbbi adásokban, hogy mi az, hogy csak két óra, 50 perc, vagy mennyi. Erre gyúrtunk. Ja. Igen. Főleg, hogy már 41 vagy vagy, mondtam a hónapban, úgyhogy most jó fog jönni ez a kis szünet várhatóan január közepe felé aztán jelentkezünk. Addigra már gondolom Vox Rádió is lesz. Persze, mindenképp rögtön belecsapunk itt szerintem, mert már úgy volt, hogy decemberben még fölveszünk mindenképp egyet a Star Wars után, de, de egy, egy, von, egy, most nem szeretnék beszámolni, volt egy sajnálatos esemény miatt, sajnos nem tudtuk összehozni mm. uh, Csabával, uh, de, de januárban rögtön az elején majd jelentkezünk. hogy egy éve is ugye elkezdtük újra. Na, vegyetek vokszot, a decemberi szám egyébként nagyon erős lett, úgyhogy mindent elolvastam, még, még azt Na. is, ami nem érdekelt, mert a, a, a Budin néha így rászól az ember, hogy még ilyen finn művészfilm interjúját is elolvasta, akkor már mindent elolvasott, de tényleg egy jó, jó kiadás lett, úgyhogy várom a januárit is. Amiben ott lesz ugye a 2016-os visszatekintés. Na, a top, amik mindig nagyon jó. Csomó, toplista. Ennek így. az adásnak az írott változata tulajdonképpen. Igen. Igen, Ahoz? két új kategória is lesz. Most plusz két oldalon lesz a visszatekintés. Leggond a jelenetek? <síns> <síns> Nem, egy kicsit haladunk a korral, a olyan kategóriákat is belakottunk. majd meglátjátok, amit, amit úgy gondoltuk, hogy most már ideje. Ami a, még a Suicide Squadnál is rosszabb. Ne, ja, ez ha. a kategória neve. Minden évben csinálunk majd egy ilyet. Úgyhogy jó sok kép, meg jó sok lista. Na, hát várjuk. azt mondani egyébként, hogy nála minden évben a Lego Movie a legjobb, mert annyira tetszett neki, hogy ügy, minden évben az, és kész. És szerintem. Ja, igen, az tényleg jó. És meglepő lesz a címlap is, ennyit még elvárulok. Na. Valami Finn művészfilm. Igen, meg. franc van. Ázsiai művészfilm lesz szerintem a nagyfark. Na, majd meglátjátok. De szerintem meglepő. Jó van. Na, hát akkor köszönjük szépen itt az egész éves figyelmet. Itt elfelejtettem szégyenszerűen megjeleníteni a foszakis borítóképünket, amit Bálintól kaptunk, és ha, ha nagyon felnagyítjátok a képet, még G Gábort is észreveletitek itt. Engem is talán, de engem nem valószínűleg. De igen kell nagyítani nagyítóval kell keresni valóban, de, de talán meg megtekintitek őt is. És hát nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük nektek a, az egész éves figyelmet. Egy, a filmbarátoknak egy, egy egészen különleges éve volt szerintem, itt a, az 5 éves jubileumunkkal, meg a századik adással meg iTunes, meg minden, úgyhogy egy, egy nagyon sikeres év volt az adásnak, és tartsátok meg a jó szokásotokat, hogy irkáltok hogy nekünk, és esetleg, ha, ha tetszik az, amit csinálunk, akkor pontozzátok, a szerint, ahogy szeretnétek, és reméljük, hogy velünk tartozok 2017-ben is hasonló, motivációval és lelkesedéssel és gyakorisággal igyekszünk itt jelentkezni havi kétszer, ahogy eddig ö, sikerült összehozni. Talán idén még, ha jól emlékszem, plusz egy adást is kaptatok, de ö, erre most már nem vennék mérget, de az igyekszünk, sőt, még ilyen ö, évad összegzések is voltak, ugyebár. Úgyhogy ilyenek is várhatóak jövőre, és... Ö, legyen szép évetek, mozizatok még sokat, amennyi belefér itt a szünet alatt, és akkor találkozunk egy jó két-három hét múlva, és hallgassatok Vox Rádiót. Na, a linkekt, linkeknél megtaláljátok, úgyhogy hallgassátok. Úgy majd. legyen. Gáborék is megérdemlik. Na, akkor legyetek jók, és buék. Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Boldog új évet! Sziasztok!